ولا يجرم منكم شنآن قوم ان تصدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم <تصفيق> سوره المائده مصحف لحاصرہ دا پینزم صورت نزول لحاصرہ دا ایک سو نمبر سورت ایک سو نمبر او دین رسط چین سورت توبہ او سورت نصر راغلی احکام لحاصرات حلال او حرام الیاسر دا ټولون اخری صورت احکام الیاسر دا ټولون اخری صورت مکه صورت کې هغه مسائل ذکر شلو مورې مصلیحه احکام د راي او درایت دغه تذکرو شو نو دی صورت کې اغه احکام ذکر کوي چې اغه خوراک سره متعلق دی حلت او حرمت سره خوراک سره متعلق دی سورته محکری صورت کې سورته نساء کې نفی شرک په تصرف وش او دې صورت کې نفي شرک په لکهي چاغه ذریعه ده د نفي شرک په تص... شرک تصرف و مخکی صورت کې عام حدیث سورت کی دا دا دا احکام په صورت کې د حلت او حرمت د خوراک سره متعلق څه نو احکام دي سورته بقره کې رد په يهودو سورته आले عمران کې رد په نصاراو دی سورت النساء کې رغت پاګه کسانو منی چاو حقوق ال عبادت کې کمې کئ او د حقوق الله کې کمی ال عبادت کې کمې کئ حق منی یتیمانانو د ضعفاو او د زنانو او دلته رغت پاګه چا منی حقوق الله کې کوټې کئ دا الله حق نمنه الکسنګا مخکې سورت کې ردوا پال کتابمنی نو دی صورت کې و هم رد پال کتابمنی او مخکېنی صورت کې رد او پر شرک باندې نو دی صورت کې و هم رد راځي پر شرک باندې او خاص کرکې شرک ته لاله يوم یجمع الله الرسل فایقول ماذا وجبتم اذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الههم ام يا الهه من دوني ما علتوا مرد الشرك او دي سوره ته او مقصد دي سوره اغه وذا حتى حلال و حرام و او حرام اهم مساله دي سوره دا دا او په دغه یط بار سره سال سال سالو ور خبرې حرام هغه دی چې الله حرام کړې نو فلا تا غلو او کوم چې بندگان په ځان باندې حرام او صایبا منداله ليس دا حرام ندي دې خوراک اوس نقصان نشته دا خود په ځان مری بنکټ دی دا الله د حرام کړی یو خبر ادا چې حرام هغه دی کړی دا مخوري کوم چې بندگان حرام کې په ځانمنه دا حقیقت کې حرام نه دی حرامول حلالول دا کار د الله دی درېو مثلا نظر هغه حق د الله ربه عزت نظر دا عبادت او عبادت او د الله حق ته نظر وجه الله کوي نو دا سیدا سالورو ومصره نظر له غیر الله الله نه علاوه بل چا لپاره نظر کوي نو دا باطله نو دا صلور مسلو وضاحت وي حلال حرام غدي چې الله حرام کړي ا حرام غدي اولو مسل دا حرام غدي چې الله حرام کړي دا مخره کنا رسواله جحر علیکم علیکم المیته تو ودمو او لحم الخنزیر او کوم انسانان په ځان باندې بند کې دا حرام مدي ما جعل الله من بهرته ولا صاحبتهم ولا وسلته خام دا داو د ظلم نه بندګړي بزور نظر داج الله حق دی د بل چاچر نظر کول نشته دا الله نظر نظر دی الله حق دی الله فنوم نظر سیدي او څلورو مساله نظر د غیر الله شرک ته او حرام دی نظر د غیر الله شرک ته او حرام دی وما ذبحا على النصب وان تقسموا بالازلام وذا رسلوا ومسلوا وذا او دا دا حلت او حرمت بار سره طولنا اخري سوره ودغه مسلو بني وزيات زور ور کوي ذكروا سوره توبه دا نوې کې به احکام نشته سوره النصر ده نوې کې به احکام نشته یا یوله نه من مو میان اووفو ب لوپ دی پ رواللی و کوې پلوژونو منې پوره کو غلوژونهلت لکو دبط دی رابت دا دی چې یو د غلوو نه دا دی اووفو لوپو دی د خلت او خوبتې دبار سره کم یو دغې نه دا دی او خللت لکوم به مطله نامې خلال کلی شو د تا اوس دپارغبي ما الا ما الله معلهعلیکم نو غراغه کوم بیانی کی پتا سوونه غیر محله سید نبا حلال غړون کې د ښکار او چې تاسو په احرام کې حالت احرام کې وا تاسو اغړ نکوي غیر محله سید نبا حلال غړون کې د ښکار او چې تاسو په حرم کې احرام کې کله مقام دی وجنه بنوي لك حرم کله حالت دی وجنه بنوي لك احرام حرامه ټولې نو بے وقار نه که کنه توس بیت الله تعالی نور کارونه خو سپریږي د کنه ان الله يحكم ما يريد يقرن الله فیصله کوي هغه چوغاړي يا هو الذين امنوا لا تحلوا شائر الله دا او فوق لقط او لوزنه پوره کوي کنه يوداګ نه دالا تو حلوا شائر الله بزتي مکه او ان ناخذ دين الله تعالی کوم شائر الله دې دغ ب خومه کوي که نه وله شارل حرام او نه می د عزت او مخک مویللو رجب دی د قده حجا محرم والله له دی او نه د پروبانې ساورې وړو کې ساوری چې پبانې ل روان دی والل قلا ده هغه کنډییلله خل کډ اوبلیل او هرر تهچول دی واټ ساورې دی وړی ک ساورې دی نو بیا اد هغه چې بوت ل کږي بیت الله تا زبد پارا حاجیانی بوجی یا بطور د دم التلیگی نو چتا اوس په توله گیرو داږي بیجته مکوای کنه ځکه لار کوه خلقو غډا کې کولی شو کولی او دارنګ بیجتان وای راځه نو کولې سمانو نا مالونو وترنا غسل داسه منظم ترتیب خنو اوسمره مرظم ترتیب ده بهوم غلاګانی کېږي دا ولا لها ضيا و ندى قرباني صوري ولا القلائد و نا كندي و ولا, ولا من البيت الحرام او ندى كسانوچا قصكون کې د البيت الحرام دا کورد عزت يه ترونه فضله مې کې فضل, فضل درب خپل واري زونه او زمنته دا نو جانو ډلي روان دي هغه سر قرباني صوري دي امين خپل روان دي قصكون کې او تاسو را پاسې او دغه تا تکلیف را او بې عزتي کوي نه دا سم کوي وځه حلل تر فصادو او کله چې تاسو حرام نه وزه او حرام وو دو حرام نو فصادو نه بې امر استقامه وی غیر محل سید دیوان تم تاسو حلال نه ګڼه نه و حلال ګڼون ګقار چې تاسو په حرام کې یا کې دلته وځه حللتم حرام نووت ل نو به حرام نووت لوم ضروري دي کنه فصادونه به کار کوي اوس دموې چې د خلکو مون ته تکلیف رسول لې راځي چې مونږ ورته ورسو زکه دا را خلکو کنه چې تاسو ته رسول لې ملک به شړلې او تاسو لاسبر شت اغني چې اوس تاسو زړه دښمنی غرب عیسد دیو ګرځي کی تاسو زیاته وکاي ولا اجر منکم شنان قوم اماده دی نکي تاسو 22 دی نکي تاسو لرام 30 دی نکي تاسو 22 دی نکي تاسو لرام شنان قو من دي او قوم من صد وکوم چې من کړو تاسو انل مسل حرام دي مسل حرام نه ان تاسو دوه چې تاسو په زیاته وکاي مخ تاسو تاسو نه لاس بارو تاسو من استاسلاص برش نو داستاسلاص بر کېدل دا 22 دنی کې تاسو لره هغه دشمن دی یو کوم او تیز دنی کې سم مطلب او کول د جورم هغه جورم سره چې تاسو جاتے او کې پسوب د دې چې تاسو من جاتے شو و تعاونو علل بر و تقوا وتعاونوا کایو بلصرا بر بر او تقوا باندې برسی دی وتعاونوا علی التوحید برسی شه دې ایمان دې وتعاونوا علی الإمان برسی شه دی وتعاونوا تاسو تعاون کایو بلصرا پاداکول دو حقوق اللہ باندې وتقوا او دارنګ په تقوا باندې تقوا سی شه دې تقوا سیشه دے شرک ندان بچ کول تقوا سیشه دے حقوق الیباد صحیح ترتیب سره ادا کول دا تقوا شو غنا ولا تاون علی الاسم ولودوان اطعن مقیوب الصلرا علی الاسم پکوول د گنا ولودوان او د زیاتی اسم سیشه دے ترک تاوامر او دوان سیشه دے ارتکاب د نواهیو دا, دا سیشه تا یوب الصلرا تاون مکوای وسې شيما نه ترغ تاوه امورونه اپیت یاند نوایو باندې په ارتقاب د نوایو بندیدا سم کوی یا اسم نمرات حقوق الله او دوان نمرات حقوق ال عبادت نومانه بدای شي تعاون کوی او بل سره په ختمول د حقوق الله کې او حقوق ال عبادت کې نا داخلول د حقوق الله او حقوق ال عبادت کې دسم کوی کنا یا زنی مفسرین وې اېسم دلته چا نه غا کفر او دوان بده ته او ظلم تهوي دامه کوئ که نه الله ان الله شدید دو لقااب یقین الله س تذاب اوله دی اصل مسله د صورت خل ته د خلمت خبرې دي یو په کې دا حرممت کومل مع ته حرام کلهشي د په تا ملی مداره اودمموره بلو شووي او خمل خنجیر او غښه د خنجیر وما هر غه شولله غیر الله چېاز پورته شل لپاره د نظر د غیرونله پاغې بندې ااپله زبه شو که و نوم پورته چې دا شف لانکي بابا پونم مله نوم پاغه منه واغسته د غیر الله خپل زبشي او کنه نو دا حرام دی و ما اوه له غیر الله به هرغه شیء اواز پورته شول لپاره د غیر الله پاغه بندې د نظر د غیر الله د غیر الله د ټول مطلبونه دی کنه له الله لپاره د تقرب د غیر لپاره د نظر د غیر لپاره د تعظ د غیر ودا به حرام دی اپ لا غځه وشي او گنا تو دا غوي د بابا په نوم دی ود دې زبا کول ضرورت نه دی دا حرام شو والمن خلقه تو او خپکړې شو आवाज تا خپک په خپل ساورې دی هغه په دې سره تڑنده اجازه سر تا و تا و خپیشو یا چن تا خپک والموقوزه تو او دارنګ ټکول شه یو چ نه ناغه او ټکول شه اغه ساره چې ټاکول شي ول متردیا ته او دا رنګه ارغخته ده برنه ول نتیحه اغه څر سره سريشي وي وساري بل ساره و نودا خفي کړ شي دي چې ټاکول شي دي کارتاو شي دي او کاخر سره سريشي وي دا او استاسل لاس په دې رسېدلې سم مطلب تاسو زبکړې نه دي نودا حرام دي ول منخلقته ول موقوزه تو ول اغه خپې کړه چې وېټه کوله چې وېر راغخته دبر انا وسې لري چې پخ او ما کله صبح اوغه چې خو اغه وړلې درندګانو ودا پتاسمه نه بندې لا ما ځکه کوم مګر چې تاسو دا زبې کوي زه ته معنی نلتا زبحتوم سره دې سمه تل چې تاسو زبې کوي خپې کړه ساره لاسر وتل نه لاسا وتل نه دې چې ته ورسې دې ټکولې شوه ساره دې لاسات نه وتل نه دې چې ترسې دې ساره راړتاوس لا ساعت نه تللی نه دی رخت نه وتله نه ده, ده چې توله وورې دی او زبه د ساوریون دی بیاته دارنې درندهړو درنده په عمله وکه او ته وله وورې دی لا م نه دی چېتهله وورې دی ت حالال کو نو دا خو بیا خیر دی که نه الله ماده کویت ماماندو به حالن نوېغ چې زبه کړه چې په درګونو بندې درګامونې بوتانو لوې درګونو منې بهغزههبي کولی کهه مفسیین ل <سؤال> کې بیا طله سره س کټې پرې وي د هغوی خوا کې به مشرکانو زهې کول هغه ب د نو سرې وي اوض حاله ن او چې ز به کیشي پر د درګو بندې دي که نه دا به نېوللی دا غیرله نظر د غیرله دی ماله د غیر الله د عامو او درې تخصیو شو هغه عامو. اغه چې درگاہ پونمو ک ژوندۍ سړۍ پونمو ک یو ارشی پونمو آمو دا تخصیسته عام طور باندې و درگاہونه باندې ځبې کولې خاص طور اشاره کړه او حرام دي پتا سمنه انتس تقسیم بلا ازلام چې تاسو قسمت معلوم کوي په غوښه باندې غوښه مری به قسمتونه معلومول هغه مفسرین لیکي چې د حبل بوت مخا کې و ام یا مونجا ور نه سو دا داغه دایوه دا دایغه هغه و نه سو درې یا وغه شي سره یو تن وسکار کو ناول وی سل درهم ورکړل یا وخه به ورک سل درهم ورکړل یا وخه به ورک داوت د نظراني ترتیب ابه ورتوي چې زمما قسمت معلوم کجدا کا رکم وکنه نو درې غشي وو یو مننی به مرې رببي بلمنې و چې نهان ر او بلغشه چې که نغه به خالی نو چامرنی ربي و راو ن به او ته او چې نهانې ربي نو دی به چیر به نه کو دا کارو خالی به دوباره نظره نه پیش خالی به راته او سبا د داقې حقیمان ډاکر نو دوباره بیا را ش بیا دوباره چینته نظران نه کا بے بے نظرانہ پیش کر دوباره او بے غشوا دا خسړل اچو وان تاسو سکسمو بلا زلام الله رب العزتو ایذلکم دغه کارونه افسقونه خرج ده دیتا اتنه و تل د دین نو دیتا اتنه دا نه روا کارونه د کنا الیوم ایس لذین کفروا من دینکم نن درې نو امید شل کافر من دینکم ساسو د دین کافر ساسو د دین لا امید دي سم مطلب چ ان دی کفرو من دینکم کافر دي. نا امید دی غاسو د دیننا دغې یوم تلبدہ چې تاسو روجو د دیننا ان روجو وکوم من دینکم کافر نا امید شې من دینکم تاسو د دیننا سمتلو د روجو خپل دیننا دین نا امید دی نا امید شې دی د دینانو فلا تخشو نو تاسو ددونې یاره مکه وای بلکې مان یاره وکای کافر اوس نا امید دي دوباره به تاسو ته و دن ترا شي لوېن انقلابات راول کنا مکه کې مدینه کې طائف کې طبوک کې خیبر کې دا له علاقه وړ کې دي جنگونه په کوشتل بدر او احد احضاب غټ غټ جنگونه او سل خیبر نو اوس تاغه په ټوله کې دا چې دومله لوېن انقلاب جاهزاد کراغل و غي نه دومره متاثر نشلل نو دې نغټ انقلاب بل موږ نشي راويسته نو فلا تک شو هم دو نمي اړه کړي کله چې تاسو بلکل کمزوری وای نو دو سه سونو دی تاسو دې نه د ختم کړي نو اوس کوتا ضرورت ای وقښونی مانو یاريګای علی اومات مل تلکم دینکم نندجه کامل کما تاسو طرفا دین تاسو سوا ده دو نمي اړه د دو ترتیب او طریقې سوا مطلب رسمونه رواجو نا ترتیب او طریقې تا او دو سره ز رس ان فلا تخ شو هم و شو دوهیېئ ما نو یری من سو خلک بعضې کارونه د یری نه کوي که نه یاره دا کار نوونهکه نو خلک ما ته نقصان ورئ ما ته به تریف ورئ دا کار کوم دا م دی رووااج دی بې ځ یې د اوه خلک کوې که امامان کو جماعتونو کې چې د نه د مقتدانو ديره دي وګره کوي نو الله رب العزت وایي چې دونه اوس مې هرې مات دین کامل کړ دې اوس د دوه ترتیبو طریقې هغه ناقص دي علی اومنند رضاکمل تولکم دینه کوم مکمل کړ مات مکمل کما تاسو لپاره دینساس وو اتمم تو علیکم نعمت او پورا کما تاسو باندې نعمت خپل ورزې تولکم الاسلام مدینه پسند که ما تا استفاره اسلام دین قانون دا جوان دا آیاتون جراغل الیهود راغل رضا تمر رجی اللہ او نوتاوی که دا مون بانی نازلشه وی مون با پده رجی ده اختر که لکا دا تمر رجی اللہ تعالیٰ نوتاوی چه پده رجی بانی زمان دو اختر اوی کنن دا آیات راغلی پا عرفه که مغدی جمعی رزوم واقع او د اختر رزوم واقع نو زمان دو اختر اوی کنن نو زمان و اختر مناول تسا جدتی دا پا رفکر اغلی اغاو دو مسلمانانو اغلی اختر دی او دا یاد چرا آگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین چینو آگا زنی و ملا مفاشرین یو اتیا روزی کسی روزی آگا رست و نبی علیہ السلام وفاد شو دا آیات پا آخری آیات نو کی دیلیو ما اکمنتو لکم دینکم و اتمتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینه ولی دا سورت اخیری کې رو که دیکنه دل تا اللہ را کې ذکر کړل اتمال ملتو لکم و ات ممتو دی دو اسو مطلب دی اکمال او اتمام کی صفح رک دی و فشرین و اک. اکمال اغاو اصول اتوار سره او اتمام د فروع اتوار سره یا چنو اکمال زوات و اتبار سره او اتمام د صفات و اتبار سران اصول سه مطلب اغا اکمال مزد زکاة ته حج ده روجده او اپلک دیغی اتمام اوقات او دارنگی دیغی مقدارونا دیغی ترتیب و طریقی و اکملتو لکم دینکم احکام ممکمل راکلل اطمام تو دیغی ترتیب و طریقی مندر ترا و خودلی و هر لحاظ را کامل لکنه اصول لیا سرا، فروع لیا سرا، ادا رنگی احکام لیا سرا، ترتیب او و طریقی لیا سرا، دانا چه احکام اللہ را لگلی و طریقه بای، تزان نجوڑای، او اتمام تو علیکم محمد ایچ، او دا اتمام چه، ادا دا اکمال لپارا سبب دیکنه، او اتمام توفر کرده، ماتاس امانی نیمت اقبل کرده، دین مدلم مکمل کرده، پسند که ماتاس افراد دین اسلام قانون، فمان است وراسو کې مختاج چې فری مخ بستن سخت له وکي غیر متجا نفلې اسمن نه ده کېدون کې ګناته ګناه گنات نه تیراده نشتا لکن سخت اوګره نو بیا دل اجازه تشته کنه دا کوم سيزونه حرام دي دا استعمال کې او هغه وخت کې غیر باغ ولا عاد ان الله غفور رحيم پس یقینا الله بخون کې بیروبان دي اوس هغه دا ټول سيزونه حرام وسل مونله پهې حالالسی ش یا سونه ک تاه تفوس کوې ما او حله لهم؟ ما د اوحله لهم؟ چېسشي حالال حلال د دو دپاره خلل ته ورته او خل لکو په یبات حالال کلیشي تا دپاره غ پاکیزه سیدونونه تااس حلال حالال کیشيدي هغه پاکیزه دونه دا چې ذکر ش دا, حلال دا خو پاکیزهو که نه دا او ګډو په یبات وما علم تو هنم علمكم وما علمتم آغا من جوار مکل بی نه تواللیمون نهونه مععلم کومله و هغه چې تاسو تعلیم ورکئ من جووا دخکار کوونکو سیزونه جوواه هغه جررح نه دی که کار کوون کې سیزونه هغه بعض دی او دارنې چرو غښکار شپې دی مکللی بی نه کې تاسو دغه سیزونه غښکار دبار راپې او بعض تاللی ته تاسو چل خوده لیا غوته د ښکار مې معلوم کوم الله داغه چې تاسو الله داغه تعلیم دارکړی ته څور ته چل خوده لې ها نو داغه تعلیم څه مطلب چې تا لګلې ښکار لدیولګ تعلیم مطلب دارې چې تاسو په کې تعلیم دارې ته ورته ویلار شنولار ته ونه سم جوړ نسی نو فریده ته اپس ته واپس شي دا غ ستاري دی افته ده کنا دا غ کاری سپیدویہ باز کوم دغه ده تاولذ او لاړ تا ورته راښنه واپس راغی او بیا تا کوم ښکار پسې دا سینو هليګل پاغه بل باز وسر شریک نه ده نو بل سپه وسر شریک نه ده دې پرهودو وخت تا ته د الله نوم واغستل کله چې دا شرایط پوره نو بیا فکلوم امام سکنا علیکم خوره هغه چې یې سار کتاب د پاره واز قرشم الله علیه او نو واخلې پدونه په وخت لیګلو کې غشه پرې نو بسم الله هو بسم الله الله اکبر سپه پرې دې باز پرې بیا غتاله پاره ونه سه اگر چې هغه مرد دې نه دا حلال لته د پاره او کله الله نوم دې پني هغه ست یاو سره بلشه شریک دې سپیلار وسره ور پسیبل وسره چا په سپیلار یا اخکار 19 لیکن سی سہی تناغا استعمال کړوې خوړه نو دا به مخړه کنه به تعلیم یافتنه ده د خیاناتو کو ستا وکیل دی نه دی بیا سپیلار کته نشي شو خور باز نشي شو خور نور لاوړه نه روغ موټه راړو نو فکلوب امام سک علیکم نو دا علیکم دا تاسو لپاره نشي کنه ځان د شو نو غش ده سپده بازدک بسم الله و پرګرا نو سبا ګولې چې ډېر اکثره علما دا وین دا په حکم د غشي کې نه ده. تا ټوپک سره یو شی وست تا تور سي دی ولاغه مرده نو بس دا مرده رده اگر ته دا ځ وخت الله اکبر وی بیا حکم دا غي دی اکثره علما دا وای چې دا ګولګ دا په حکم د غشي کې نه دا غشي چې نو تیره ته رده دا په زور دې دا موقزه کې راځي او دا رنګ غښه چې نو هغه جرح کوي کوم شي چې جرح کوي مو په حکم د غښه کې دی او کوم په زور دا د بارود او د هوا په زور جي دا ځا د سر چوشه وښته شن نو هغه دا غي او که دا ځو وخت الله اکبر وي بسم الله الله اکبر نو بهم نالالګي وتقول الله يريک دلنا نه حلال او حرام کینه الله سریو الحساب یقینا الله زره حساب کون کده اوس بروی کنا داستاس دین الله قائم ک او بلدا چې دا خبرو مو کړه کنا الیوم الیذین کفروا من دینکم نا کافر استاس الدین نا اس دی لکا. چه دین نو اس نا امید دی لکه چې نا امید دی نو سلام یری کنا کافرونه م یری کای حلال او حرام وک ییصل لذین کفروا من دینکم نا मतलब استاد سوره دین ختمه دونه یا استاد سد رجونه نو استاد دین ختميږي نو تاسو ته رجو کوي الیوم احلل لكم الطيبات نن درځه حلال کړی چې تاسو لپاره پاکيزه سيزونه وتعام الذين اوت الكتاب حلل لكم طعام لمراذ الذبح دي هغه ذبح دي که څارو چې کتاب ورکوښې وي هغه تاسو لپاره حلال دي کنه وتعامكم حلل لهم داغه ذبح تاسو لپاره او طعامكم تاسو خراکن او ذبیح ی حل لهم او غودو 파را حلال دی علي كتابو دو سيزونا يا چاوس شيشي زب كي مسلمانان دوپاره خوراک جائز دی دا رنگي دي غو زنانو سره نکاح جائز دی والمحصنات من المؤمنات اغه پاک د امرې دي مؤمنانو نا من الذين او تل کتاب من قبلكم او اغه محصنات زنانا پاک د امرې داغه کسانو نا چوه کتاب ور کړشه دي من قبلكم مخره تاسو اذاتې جمهونه له زنانا مسلمانانو دې طالباره حلالي دي دارنګه هې کتاب دې دي کتابي دي عام طور لپاره حلالي دي الا اذاتې جمهونه جوړه نه کله ورکې تاسو غو ته مہرونه دي غو مہر ورکې مؤمنين غیر مسافرين داو دېو حق کنا ایواز دې ایواز اذا تيتموا ناقل چور کتا سوغوت او زوره او نہ محرون دا او محسنین عرب زن نکاح کوون کی غیر مصافحین نہ zina کوون کی خاراں ولا متخذی اخدان او نه پټ یاران یاران کی کوون کی لاپاره zina دا معاملہ د دې لپاره چې تاسو نکاحو کوي zina نو به څه کړم نو بسرګن zina کوي دا حرام دی او نه پټ zina کوي رو هغه بیارو کې عاکو کې زمانهاهیت کې سرګن ناو جنډه و کور مې لېدللی وه مطلب به چې د کور ته چېوت خپل ضرورت پره کولوله راځي نراتلی شي یا به عام دا وتونه د غې ورکلی کېدل او ځې بچ هغه پټ تعلووقاتو والله متخص اخدان اوڅوم بعض ععلاکو کې سرګن نا کې کې چکلی جوړي او دعوت ورکي او زموږ ژوند کې غفټ دوستانه اړیکات وي د خځه او سړي د تالوقه ولامتخیزه خپل ولامتخیزه خپل نوی نیون کې غفټ یاران له پاره د جناو هرڅ ځان له پاره خځه ځان له پاره او دوست جوړ کړ دې سړي ځان له پاره خځه دوست جوړه کړ دا یارانې کې دا غیضا مطلب دی چې په پټه باندې خپل ضرورتونه پوره کړي نو دا ناجائز ده کنه حرام ده ومن يكفر باليمان فقد حبط عمله ومن يكفر باليمان انكار قد دين او دد اعمال برباد شو او في الاخره من الخاسرين اعمال سره نشته بغیر د عمل نه لاخرت نو دي توانی دي کنه عمل کو عمل اگر اهم اعمال او اهم چیز نه مجدد ومحکه حلات او حرمت احکام او د نماز حکم يا اي الذين امنوا المؤمنون دا قمتم بالصلاه کله چې تاسو پاسه مانځتا نو فخ سرو جو حکم وینځي مخنا خپل وینم پاسه نو پاسه تاس کوي نه کله چې تاسو اراده وکړ د پاسه دوه مانځتا نو فخ ادا سو کوي انا چې مستودری کې قامت سورو شه یا مستولا او سپادس کوي دې مطلب ده دا اذا قمتم الى الصلاه ادارتم الصلاه کله چې تاسو اراده وکړه کوله د مانځ نو فخ سرو جو وینز ام خونا خپل ادس بکي کرن سالور سيزونا بکي अहम دي وائديكم مل المرافقي يوفغسلوا وجوهكم دا سالور فرض دي بکي كن دا وخا مخي استنجاء كلا فرض يو کرنا استنجاء كلا فرض داو کرنا لیکن دا د چغات دا, دا سالور اندامونه پر حالات کې هغه فرض دي منزل يو مخ منزل يو لاس لاسونه منزل تر څنګه بل سر مسقوله بل خپې وینځل دا سلور فرض دی پاوداس کې او غسل کې هغه ټول بدن چې نه غو وینځل مطلب دا دی چې وبته نه وساسي یو لمدول یو وینځل بی لمدول دا دی چې تا ټول بدن لونک لیکن وبدې هغه نه یو قطره نه داسه د لیکه تا تا غلونک لیکن وینځل نه دی وینځل دې ته وي چې کوم اندام منته باچې نه دینه او بار تا میشی. دا روان ګرځه کیمک میوزیک ناس اوبو کې کا تکه او مخمد راکا کې داخ لمدول دی دلته فاخ سلو وی لکی وینځي وینځل دی ته چوبته نکات ارتاوي شي هله وینځل له کو بارتاوي نشته دا لمدول دی وینځل نه دی لمدول صرف هغه پټای دا چې زخم دې طالباس په پټای تړل دا نو بیا ته مس او کړه یا چا ناغه یا سر مس دا, دا لمدول دی موض ستا خپوم دي هغه وونځل نهشته سر ممثل د نوپ کې وونجلل نه دي په ټای منې ممس دناغ لمدول دي نور چې هغه غسلت هغه وینجللې بدن دي چې او شي او مساو پسرون آغا دا ویننجل د دامونو دي همڅخو بیررو سکوم جو لهواجل عکووم ل کاین او ممس او کوې بیررو س کوم په سرونو خپلو بانددي څلورو میسه سر م هغهفارض ده څلورو مې ساسر مسې نې کړې نو د داس نه کېږي نو مزبدي کومو شي بغير ادس نه موز نه کېږي څلورو مې ساسر هغه چر نو هغه مساډه پورا سر مسا کول استعاب دا سنت واردلکم او دارنګ وینځي تاسو خپل هلال کعبهن اتر پړکو پورې تادل تا بيروسکم منی اطف نه ده دا مخ کې فغسلوا مناطف ته واردلکم وینځي خپل هلال کعبهن تر پړکو پورې رک به او سره میدي وین کوتونم جنو به نه په تاس چرته په جنابت کي ف په هارو نظان خپاک کوي اوفتتو هارو خپ فول ځ چې دی ټول بدن میځای کنا نه او زمون په نزمنې پوزهه ک خلکې او به اچول او سر فر ديته دومره ده چې رجې کې ه کوو مبالغه نه کوئ پوزه کې ډیر به نهدن نه کوئ د به غړ نه کوئ او بزهه ده نو بیا به غډ غړی کوئ او به به خکهه تمار تهرسی اور وجہ کی صرف کلی کو با چول لی ولکہ تکت ابو زین اور وجہ وجہ خراب شین وین کنتم جنوبن فطر اور و کتا جنابت کے زان خفا کے مطلب طول بدن وین زئی وین کنتم مرضہ کنا جوڑے اول سفرین اپ سفر منے او جا حد منکم من الغایت یرا شو کستاسو نا من الغایت د بولو نا اغه بولک واړو بول دی کلوئی بوللی غایت وصول کی کندته ہوئی عام عام عرب ابو دستور داو چې دومر جهته حکم دیته و د 10 لکه ځون دی علاقه کې چې مخکي باتھ په کورونو کې نو دا کندو تنګو ته خلق تر ملغایت کندا او تنګې د ولادت نه د 10 تر او لا یا تاسو چه ناراو یو دشي زنانو سره ځني مامانو پولیسونه خله سره لاس لګو سره د 10 ملتي کې کنه او لا مستمن لاس سره ولګو بدن د وسرو لګو مستا د 10 شو بیا حرم کې اور ډېر پریشاني لکه تواف کوي نو تو طواف دوران کې خو بالکل چنه غړنه ده امام صاحب پولیس باندې صرف ځانانه سره الله صلى الله عليه وسلم بدن ولګیت نه ماټيږي لیکن نور ایمامانو پرې باندې هغه چلاسه ولګیدو د ادرس ماته بیا ته پریشاني امام سره مزب دغې دی چې اوله امه ستومن نساء دلته مراد جما ده صرف لاس لگول نه اولا مستمن النساء اوکه نوري ماوان پري دي نه ما سمراتش چې ما سي سره چا نغا بیا بیاودسي دا څه مطلب دا دی چې اولاس و سره لګو نه د سیمات بیاوودس کوي او جما نو بیا او غسل کوي ټول مخلافه مذهب داري اولا مستمن النساء يا تاسو جواز شه د نه نو سره کول او ش جما او شو فلم تجدو ما ان وينو م ميب وب وب نشتات فَتَيَمَّمُوا صَيْدًا نو نَبَيْتَ اس تيمم وكاي د ډاغه پاکه تيمم د لپاره پاک خور ضروري ادست د نماز د لپاره او تزمکه کافی ده یو ځای وڅکړستې ته د موجو کا خارج نشتا لکه دا د تيمم د لپاره اوچوالي سره سره دغه پاکواله ضروري فَتَيَمَّمُوا صَيْدًا طَيِّبًا وقَصَّكَ اي شي شي تيمم وكاي تيمم سره تو قست کوي لفل حس دا ق لپاره د د ح بیا د پرت کوو دپاره ق نو سعید انډاګا په یوه پاک پاککه خاور سره پرې ده یاغشی چاغ مې دوړی کپړله غې دوړه ده یاچ بل لګې د پههغې دوړی دي خاوری دي یا لوخې دی په ک خا دوړ دي بیا تیک ته ک نه ف بیا جوی دي کو می نو خمسه او مسو کوي بيوجوې کوم په مخونو خپل وای دي کوم په لاسونو خپل مين هداغینا دغه صحید الطيبنا دغه تزمیر راجیشو یو ضرب به وي هغه په مخمن ইরাک کی بل ضرب هغه په سنگلو باندې ما یرید الله ان وقعد الله تعالی لجعال لجعالaikum حرج فتيمم چلومز د کول په کار دی عام خ... طور باندې او دس چل وخلق الاراضی یو بل ته قتل یا ازکړی لیکن تیمم چل نہ راضی لکه څنګه تیمم چې نوغا د اودس فرض دی نو کله چې وبنن وب تیمم فرض دی کنه حکم حکم فرضی دا غیذ د کول فرض دی نو تیمم یې د کولم فرض دی د 40 د کول هغه نارینو لہم زنانو لوم چې دواره د تیمم 40 د کی چې تیمم څنګه کیږي اللہ رب العزت وی ما یورید اللہ و نو غاڑی اللہ لی اجعل علیکم من حرات چی پراول اراولی تاس منی ستنگ چیا ولیکن یورید لی قوهرکم لیکن غاڑی چی پاک کی تاس ووالی تیم نیامت ووالیکم و مو چکورکی نیامت قلپ تاس منی لعلیکم تشکرون دیل پارا چی تاس و شکر رو کئی پا دو عمل پا قول دو عمل عملو کئی شکر رو کئی اللہ رب العزت کرن صحابہ کرام نبی علیہ السلام طول پا سفر روان دي یو زیک دم او کړه چې نو اغا ده نبی صلی الله علیه وعلیکم السلام وینا او کړه چې زئی کله چې هغه خپل او بو ممد توی کړي ار څ برابر شتل او تعالی جل الله تعالیन्हा هار او هار لټاو لټاو نو هغه بو خو اوس په سفر مې روانو مخ کې صوبو م او تر دې غو هار لټې بلګا وخت نو منظر نو بنشته اوس ورسره کې نو حکم دته تیمم راغی ولې والیکم دا نعمت څخه نه چې کله وبنيسته ته تیمم وکړه وعلیکم تشکرون دا ترغیب د اوفو بلعقود د فارق یا ای الزینامن اوفو بلعقود تا احکام را لګلی قران کې هغه پورا ککنه عقود نو رات شي دا احکام د قران دی کنه واذکرونه متل نه یاد ک نهمت تعالی علیکم پتا سومنه و میثقه الزی نو سمات مطلب ده یاد کړنه مته الله تعالی په پو پورا کول د غلوځونو کنه الذي اغ واسقکم به هغه چی په حق دی تاسو سره او جبا د پیغمبر او قران کې یا وخت په وخت تاسو سره کلکردي کنه راضي دا حکم دا حکم دا حکم د غلوځونو دي کنه اذ قلت سمینا کلچت سو او ردمغا او اتانو منلا وتق الله او یو رګه د الله نه پر نقض د عهد کې لو زلمو متا و ان الله العليم بذات الصدور يقينن الله بود فرازنده شنو باندې تاسو داسه مو کوي کوم وعده کړل دا احکام راغلي تاسو ویلی موږ احکام موږ وټول منو چې احکام راغل نو سپوره کوي کنه اسمنه کنا يا يلذين ذا هم اغه ترغيب دی او وفو بالعقود شروع آیات سره یا ویل دینا منو ایم مینهانو کو نو شای قوا مین کلک ل لله الله د پاره شهادہ بیان کوون کله توحید بل قسط پر انصاف سره اوامینا ل دا بیان د توحید شهادہ بل قسط دا چنهغه احکام سل د حقوق العباد مطلب حقوق الامن کلک شای قومو لل قضا مین حقوق العباد من کلک شای شهادہ بل قسط حقوق الیباد وغیرہ او غوی کوون کې بل قسط په انصاف سره مطلب دا کلک کې په توحید او کلک کې په احکام او چارو حقوق الیباد دی ولا اجر منکم 22 دنه کې تاسو سره شنان قوم غسی چې دي یا قوم په دې خبره باندې الله تعالی جل وت تعالی جل وت تاسو په انصافونه کوي انصاف وکه نا تاسو د الله رب العزت غلوزونه پوره کوي او فوبې لوقوت کوم لوزونه تاسو کړدي اغه الله تاسو کوم احکام رالي ګلي نو اغه احکام پوره کوي کنه ها دادا چې کوم کوم سره ستاسو مخ روانه و هغه تاسو ته تاسو تکلیفونه رسولی لاس تاسو برشه اغه ني تاسو چې نو هغه ته نقصان ورسوي ولا اجر منکم او باې سې د دې کتاب سولارات دښمن دي او قوم فدي خبرات عادلونه کوي دلو عادل کوي او قلب له تقوا انصاف کوي دا خبره زیات نه زیره تقوا ته او تق الله ويرجلانا ان الله خبير بما تعملون یقینا الله خبردار د پښتونونو منی تاسو کوي خبردار د کنه تاسو الله رب العزت سره چې کوم لوزونه کړدي هغه او پالې الله پاغه باندې خبردار دی و تا سچې نه دا او پالل نو الله با ژوند نظر کی نصلو نصلو صلحة نصلو صلحة و عدل الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعد كل دالمؤمنان صلوات کثره او صلاح عمل کې د شریعت مطابق له مغفرت دل پار وخت مخنه دا واجر اعظم له یاجر دا لوزونه چې پالایي جوازي لوزونه پالل نه دي د کاجر اعظم دی لیکن قد لوزونه مات کړل دې بیا عذاب د جهنم دې ولذي نه کفر او کذو بیااتنا کسان چیر کا کفروا قدای خرابوا دا وکذبوا بیااتنا او انکار کئ زم د آیاتونو نه احکام نه منی اولئک اصحاب الجحیم دا خوندان دور دي بیا ته نغ ترغیب او فوبلقود یا ای الیدینا منو مؤمنانو ذکرونو نعمت الله علیکم یاد کئ نعمت ته الله تعالی پتا سمنه غنیمت شیدیو اغا هدایت صحت عقل بچکول دافتون ندیک او دارنګ توسل زرکړی ایز هم قوم چې قسط وکي د کیس تاسو طرفه کله چې قسط وکا یو قوم عین ستو چوک د کی الیکم ساسو طرفه ایدیهوم لا سونه خپل نو فقه فایدیه ومنکم نو بنکرل الله تعالی ایدیهوم لا او اغل نو مانځو واخو غو دا اراده وکړه چې موږ دومره عملو کوکله چې دو مستوى درېږي په صلات خوف راغې نګورا دا غو منسوبان عقامس لکنه یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنو نذیر محل تلاړ دا غو خاتلاړ بنو نذیر محل تلاړ دا غو خاتلاړ هغه سره جرګه وديت بارکه هغه منسوبه جوړ کړ چې دې قتل کو او ده یوزه کی کینو لپاسنا پی ګټ راو غرزو او اللہ خبر که از هم, هم قوم نیم ستو الیکم ایدیا هم نفکف ایدیا من کم او بلا واقع ذکر کوي چې سفر من یو ستڑیو ار یو صحابی مسلمانان دونو دو لان تلاڑل چلک پریوزو دمو کو نبیار سلامو یو ان لان تلاڑل او تور اخپل زنان دکر نو یو کافر آگه وای غستا نبي عليه السلام توکت لورتہ اتور دی اغپلاس کلا اتور اراغستلا او ایمن یمنا او کبین نی مان ودے سوخ لاسي نبي لا سی نبی علیہ السلام وی اللہ اغپرا بيدوش تولتن ارتا وشلا خرہ خبر شو وین اس کور اللہ ایماد یولا سونا بنکل کنا وتقول لها اولرگ دللا تالانا غران نعمتونی درکد کنا واللہ المؤمنون او خاص اللہ منی توکل کی مومنان ولهه خ الله او میساقب اسرائله او به اسنا من نو مست اشره نهپې و وال د خ الله دلته هم او ف لقود که نه غسې والله لس د ب اسرائونه من هم د دوه اه نه اشره دولس مشران نکیبان تفشتهون کې سممت ل دی چې دا دولت خدانونه که نه دوس قبیلی وي بل خبره نهله دا ورته بل چاور تهه کولهستاو سرهسه کار دی ته خو زمون د خاانانه د قوم نهې دا دولس دلی د یو بلوګدر نه بهوب نه راغستې دومره زیانو نو ځکه مخکې سر د بهقره کې ځکر شو مثال سلام لخته را پرې خو د دولس چینې د ګټې نه راوتلی ولې یو په کې کمه و که نه یو ډه واپات وه دا دومره زدیانو چې د بل کو ګدر نه چ نه بوب نه راغستې دا د بل خبره نه مونږه لرو دوی لسه تفشيش کوونکې دولس نقيبان مشاران هغه مقررات تل ممبران بیا چې هغه تفصيل د میثاق دادې الله دوی ویلو چې داګوستا سو مشرکې لیکن بل غاړې او قال الله ياللي انا معكم زتاو سرې سو لب په دې بار د امداد او نصرت سره لكن شرط ولدا پینځه کارونه دي زمای امداد بتاو سره که دیکھ پینزه کارون و, و عمل بی لئی نا قمتون السلاة او سم دا قدر کنه دی اللہ معیت حسل این دا اسره بن اسرائیل دپاره نید تا دپاره هم دیکنه لئی نا قمتون السلاة که چه تاس و پابند شده منزه ورکوی زکاة امانه پیغمبر و عزر تمو او دارنگ امداد کوی داگه و اقرز تم او قرض ان حسنا و قرض ورکوی لناتا قرض پا اخلاس ترم قرض حسنا دیگه بار بار مونگ حلال مالوی کرم مالوی کم غنې د الله رضا لپاره دغه انفاک چیر قرض حسن پښانته لري قرض واپس راځي تا ته نو د دې بده وم راځي کنه الله یو دغه پینځه کارونه تاسو کول دیو اقامت الصلاه بیا ایتاو زکات بیا ایمان پر رسول باندې دیمداد او نصرت اغه او پینځم واقرتم الله القرض الحسن او وج کلو کفلنان کوم سیاتکم ولودخرنکم جنات کجریم من تحت الانهار ذللی نعمتنا غناونه به ختم کوم جنت ته به وزم لیکن دا لو شامات کو فمن کفرا بعد از الک منکم فقط ذل سوا السبیل چا چنکارو کو رسره دینا منکم د تا سنا فقط ذل سوا السبیل د خطا شد سویلارنه د سویلارنه او خطا د کنه اسمت جل امداد و نصرت واړی فی بای الله ما رحمدا د کینو فبن شد منظر اصوم را دانا چه او تن پکور که طول پا بان شای بیده اللہ انداد تاو گو رای بیاد تامن زکاة راجی نو پیٹمی ورکا او دارنگی ایمان اخپل په پیغمبر منی مضبوط که داگه د سنت واس آغا وقتی داگه اندادو اوس د سنت تی که نا سنت جاری کا سو پا رستا عوض که گی اخپل جون که کور کې د سنت تریقی راولا او سومره سمر دیوست که گی نو انفاق وكنه وقررضون لا قرض حسنا لو كاف النانكم سيياتكم س نود دا کارونك لوزمات ف ما نقدهم پسسبب پس ده ما طول دلوزو د دو مسااق نقهمسبب ده مع طولو د دو مسااق هم لووز قله لاهم منند ب لاوك جورشل كان خنجران زرشل او جرزول من زو ددو خاصه منا کلک زلونه ده دومون کلک کړل سه مطلب نه په یره اثر کئ او نه په بشاره اثر کئ تخفیف بشارت دواړه هیڅ اثر پینې کئ نو دې ته خاصه وای کنا اوچ کل زر کلک شي به وجه الله احکام کې بدل کې تبدیلی کئ الله بو یو شانتي ویلي دی او بل شانتي کئ ولې زړه کلک ته الله نه اړې کنا يهود چې کل زر کلک شو راو به تحریف سور او کمن بادعاقلو خاور ته پته او مطلب یې داده او به به په کې تحریف کو خپل ځان نه لکه اوس چې نه هغه تمام مبتدیان بدعتیان هغه اوسوم لګید تحریف کوي قرآن یې آیاتي خپل مقصد ته پاره یې دغه مطلب ده وجعلنا قلوبهم قاسیا او قدر ذوهم غزرون ددو کلک چې نه په تخویف اثر کوي او نه په چې نه هغه بشارت تحرفونل کلمام مواجعه دا سرد کلک والی شکنه ارای کلمید الله تعالی اند زه خپلنا دا خپل معنی او مطالب دی نه غو پردی او بل استعمالی لکه څنګه يهودو کنا ابن الله سو مطلب دی روحهم منو سو مطلب دی هغه سهله پار استعمالی و نسو حظا مما ذکروا به ایرکردو حظا یو یسا مما دا غنا ذکروا به چې نشد کړشه ودوت پاغه سره بیان شو ودوتا هغه ری کنا دو تواز نو ست نو هغه ای سه یې رکړه د تورات تورات کا هغه ای سه چې توحید باسو رسالت باسو د آخري پیغمبر دراتلو باسو دغه صفات وبکی نو حل نسو هغه ای رکړه دا لکه لکې دا تورات پشته ده نه لکه الله رب العزت دوی دا کومه عاملي خبره ده دې پسې ګونه والا تزال او تتليو والا خاينه من تم تخ... منهم امشابهت امشابهت خبری گیم آلا خاینت من هم خخف و نقصان ددو منیلا من هم مگر لک ددو نا دا رز تراب رز و خبری کنی دا مطلب دادیم وَلَا تَزَالُو تَتَّلِعُوا عَلَى خَائِنَتٍ مِنهُمْ عَلَى طَائِفَةٍ خَائِنَتٍ مِنهُمْ یو دلک خیانتگرین من هم ددو تو تبا خبری کنی یو دلک خیانتگرین یو خانتگرین ده تا تا تا جاگی پت او دا مطلبوم دې علاقهینته منه خبرې کې ما همیشتہ د دوو طرف نه خیانت غیټه بتا ترازی کړه نه دا وکړونه نه دوکا وکړه نه دروغ وې نه کافر سره مرګیټه وکړه او دالنجې هغه سره دوستانه وکړه تعلق جوړ کوو سره دانہ چې زونه کړه بلکه دې پسيبه نور ناروا راضي کنا یو خیانت خیانتمن راشي نو بیا بل راشي بل بل راشي لکه یو تنټر نو د الله نه فرمان شو نو دغه یو د الله نه فرمان نه ده کنا نو د الله نه فرمان شو نو غلا یو نو بیا غلا پسي ډاکا وکړه نو بیا جنا وکړه نو بیا قتل وکړه د دې مې دا خپل روز تورزه ناروا کارو نو بیا دې کوي کنا نو د قرنګ يهود دې روز تورب زو ته خبرېږي <coughs> دا او کړه بې دا او کړه بې دا او کړه دا یو خنډ یو خیانت خونو چې تا تخکارا شو ورځ تردا ود دو خیانتو نخکار کیږي هم قلیلن منهم مفاف عنهم وصفهم نتن بکئی دوټی بکئی حمله بکئی دروغ بوی قاف عنهم معاف کړو ته دا جرم د دو وصفه او لامت کولا نه مخ وړا ان الله يحب المسلمين یقینا الله منا ساته احسان کول کو سره ومن الذين قالوا داغول بل نقض عهد دا نمنشلكا قالوا... من الذين جاء قسان وقالوا حينا نصرى من نصارى اخذنا ميثاقهم من اغسطولود ياغونا نفرسو ناوير كد الحزك يا به تدوت نسيت بينهم العداوه وراطور تكلم دد ما بين كدشمنه والبغضاء الى يوم القيامه القيامه ثومات لا ویلا یوم القیامه قرب قیامت مراد د نزول د ایصال سلام فورې د دو زول کې وداګه عداوت د دشمنی کارا بغظه د دشمنی پټا سرګند د دشمنی هغه تا عداوت وای زړه کې کینہ بغوز حسد دې هغه تا بغزا وای فغره نه بینه ملاداوت مخکنی آیات او دی آیات کې سفر رخصه فرق داد یوزل نقض د عهدو شو پر پسيبه نور نور ګناونه کې نور مکې نور مکې نور مکې دا نه یوازې دا کار لوزمات کړه دا نه چې واځي موږ پرې خوده نه نیموز پرې خوده نو سار به زکات پرې دي نو بلل به روزه پرې دي بلل به بلشه پرې دي بلل به بلشه پرې دي نو بلل به jihad پرې دي کله چې ټوله پرې خوده نو به انکار کوي کنه به انکار شي کنه صدا اوسه لشتنه نه وړه دا کله چې پرې دي پرې دي پرې دي زړه ته شي نو به انکار شي کنه او دې حالت کې سوي نسوارا او چې دوه کله چا نو واغه لوزمات ما یو بل کولا ګول فغړینا بينه ملاداوته ملافور تکړه ما د دوپ مابین کې دښمنۍ دولمې کار جوړ کړه دانات عبادتن کې نوزګار بناسي وزونه نه کې روزین نه نشي نوزگار وای نا غوله ابری غړ نه کارونه تیارشي لکه وطن روزین نه نشي هران نشي نو څه کار نه غل وکړ جوړشې یو نو یو غړ به لګي مسروف وای جنگ جګړو کې هسپتالونو کې تاڼو کې تاثیرونو کې وایمو کې دارنگی تعمیرونو که سن نصیشی کې با اللہ پساو کردی که دارنگی لازماتی که اللہ وی چی یوازی لازماتول نیدی دو که ما دشمنی را پورتکڑا زمان نمی نی نوز پا یو بلکی لگی دری خواه وصوفا یونبیهم اللہ و بیمکانو یستنون گرده خبر بور که اللہ ترد دوتا دیاغ کارونو چې دو کول تفسیل حالات تا لی کتابو شکورتا سو نارواکاوی کنن تاسو چ سوورو کېاعتلهتهته رسول ادارګې د خوآو من دی نه ان کار م انکار که نه ستاسو قه حتتونونه ډیر الله پ ساتلی لی چې ټول سرګنکل ستاس وډیخبره هتونونه سرګن شي یال کتابی لی کتابو که چې ذکر چې یو د ساتې نماد وي قد جا کوم رسولو ن ووج سر راغللی تاسو تاستا د زمونږه جااتوفی د ستاسو د په رسولنا رسولو نستاې زمونږ ب ل کوم كثيرره مع کوونتون تو فه منل کتاب اواضخ باې تا کیررن ډیر کوونتون تو فونه چې تاسو پټړ منل کتاب د کتاب کتاب دی مسله تاسو پ ټړی وي اوغوره حقانیت پیغمبر حقانیت ته دیین اسلام دارنې د قرران بست د اخې پیغمبر غمبر با تاسو پټک دی که نه تو فونه منل کتاب. نو کومه را پټي مسلې وی هغه سرګندې کړي کنه ویافون کثیر او پرې خود ډېرې ولی د دې دین کې ضرورت نه نړی پرې خودې او د دین کې ضرورت مراه تاسو پټکړي وی ضرورتونه وخارکړي نورم ډېرې داسې دي چې تاسو پټکړي لکه دا چې دا غي د بیانولو ضرورت شته د دې دین کې قد جاء کو من الله پاک سر راغل تاسو ته طرفه الله نه نور نور قران و کتاب مبین و کتاب و اخکارا سمطلب مزامین اخکارا دی یا اخکارا کهون که ده نو قرآن دیر مسئلی تاوستا بیان کردی بایینو لکم کثیر من ما کنتم تخفون چکمتاسو پتولی من کتابی دی کتابنا و آیا فان کثیر و مخیوارو دی دیر او دیر او نا پری خودی کنن ولی تاو سراغ نور را نور راغی نور سمطلب دی نور قرآن نور اسلام و کتاب مبین او کتاب چې نو هغه کاره ښه کا موله کاره مضمون والا مبین احکام ښه را دي یا ښه را كون کې د احکام په غبر راغې واوم حق کاله کی کنه قران نوم حق کاره کی الله رب العزت تاسو هغه پټه مسلې او ښه کاره کړی دا کتاب یې یاہدی بھی الله <سؤال> منتبعا رضوانہو صبح علیہ السلامی و یخرجهم من الظلمات الیلنور بیجنی و یاہدیهم الیلی صلات مستقیم یاہدی بھی اللہ ہدایت ورکی الله بھی پدی سرا یعنی قرآن سرا یا پیغمبر سرا منتبعا رضوانہو سوق چی تابیش رضا منتیادی اغا رسی صدتا ہدایت ورکی دیسی شی صبح علیہ السلامی لارد سلامتیاد یا جا اللہ نم دے صوبح السلام لار دې الله یا چې نو لار دې سلامتیه لار دې سلامتیه چې دې دا غریک رهنمای کې الله کنا یا دې به اللهو هدايت ورکه الله تعالی په دې قران سره غچا ته چې تعبیر دې رضامتیا د الله تعالی شیشې هدايت ورکه شیشې هدايت ورکه صوبح السلام لار دې سلامتیه یا لار دې الله تا دا قران هغه ترې رښنمای کې کنا ی خ وبااس می نه ظلومات تیرونا کو فرون النُّورِ بداد ای تَوْحِيدِ نور رنا تااک چغ تو حید د اسلام د او دارنې سنت ب انی په تو خپل سره اوہ میلا سرات مستقیم او دارنې توفی پر کې الله دو اسات مستقیملارې نغی بر ی دلته یله او دلته ی د راغیمتلو مفسرین نو اول احکام او اعمال او اشاره ده ا دوم کې عقاید او ته اشاره ده یا چر اول کې مقاصد او ته اشاره ده دوم کې دلایل او ته اشاره ده لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم داو قضاه جنا تاکید سره کافر کسان كسان چغو ان الله والمسيح ابن مريم داو ډېر عقيدي کني سلام باركي چاوي دا الاده دا آیات آگا دیکن ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقیناً اللہ چی دا دا دا دا مسیح ابن مریم دے ویلا بیورتوی وی. کلب رس و رس و رس و را شی و اللہ وی دا ام کافر دی سادس سلاسا ویل ام کافر دی کن تاس و دا آت. آیات روانوی آیات نمبر دی تراتر لقد كفر الذين قالوا ان الله دقى سورة مائدة لقد كفر الذين قالوا ان الله سالسو الصلاة سا دعون كافر دي الله درهم دا درهنا دعون كافر دي حسن السلام تألوه بيا كافر وداوه درهم درهنا بياهم كافر إن الله المسيح والمريم تدعون كافر دي تا نو شاد الله رب العزة طرفنا سعذاب مشبت پريشاني راشي حسن السلام دي أغمورك اغا الله رب العزت ہلاک کی نو سوک به بچکی او ځان نشي بچکول الہ او غل ایجادان بوم بچکی بل بوم بچکی دو ځان نشي بچکول گوار ایصال السلام پک خلک را جام شو کور کې دن ایثار کو او ځان نشي بچکول اللہ چنه اغا اور قال الله یا ایسا انی را انی رافق انی کا ورافو کا زتا او چتو برتلو کہ الله ته محتاجا دقال کفره ل نه تااکې سره کافرله کسان قاللو چا الله ممس حلو میم یقین الله چې د اغا مسیر ابن مریم دی پل ته ورته و فمن هم لکو من الله ش فمن هم لکوڅوکوااکداروي په مقابله دله کې من الله یعنی په مقابل دله کې شیان دیې شيڅوک پر راپاسې مقابل دله ته ان اراده دکا واری انو لیکل مسیح ابن مریم ته حالا کی حساب ز مریم مهمه مور جا و من فی الارض هغه سوک چې پسمکه کړي جمعیت ټول سوک با الله ته مخترا شي ذو الوالای وللای وللای بلکو سماوات او الارض فمیم ملک عذابون واقدار سوک ته هغه الله دے مزدمت کی و اسمان واقدار سوک ته نو هغه الله دے ملک سماوات او خاص الله له دې اختیار دے بر او کته وما بينهما اغه ته problem د دې کې لري صلی الله علیه و دو مور واقدر الله شو رضمت عثمان واقدر الله شو نو ایلا الهاسو څنګه شویا اغه ته الهو څنګه وا يخلوكما یشا پیدا کوي اغه چوغاری والله ولا کل شیء قدیر الله پاک پر قدرت والا دی نو څالو ترېقي شې دل نه یو طریقه داشوا چې الله کا عذابونه ده الله په اختیار کې دو حلاک کې الله نسوک پی بچ کی درهم زمک آسمان دے اللہ پی اختیار کی دی درهم یخلق ما یشا صالح والله واللہ و علا کلش ان قدیر دا سی خود نیئی عیسیٰ دا مریم دے دا, دا سی خود عیسیٰ علی سلام امن دے نیئی عیسیٰ علی سلام نه دے او مریم امن دا سم اطلب دا کارون خود یاغو وایک اختیار کی نی دی وقالت اليہود و النصارا نحن امناو اللہ و احباو مزید د ټول څور تا شپې نه ټول څور دا سره وي دې وي ټول څورشې د ډېر ګرمۍ کونو یخ نه وو یخ ته وو یا ډېر یخ ته وو نو ګرمه ته وو دې ټول څورشې دې بیا د بدن باندې اثر وشي رکر الله سونه رپیږي کله خپېره پیږي کله ټول بدن یخ شي کله ګرم شي ګډوډ شي دې په خلیه منوم ګډي وډي وي دا دا ډلې چوي کنه دو ټول چې نو تاده شو څنګه تاده سړی شو کله وېدا وېک لن يدخل الجنة الا من كانوا هودا ونصارا جنة تقرأ ویا يهودان جیا نصارا کلبوی لیست الیهود وقالت الیهود و لیست الناسارا علاشا وقالت الناسارا لیست الیهود وعلا شا جو وقتی ویدت دقی جنتیان دیا و بیابر اپاسد الیهود دا بی دینا بل بای دا بی دینا دے تو سوڑ دا گی تویی تا گردی وڑی او کله وی سي وقالت اليهود زيد بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله يهود بووی چو زيد عليه السلام د الله دی او نصارا او چي سال عليه السلام د الله زوید وي سوچو دا لکار سره جوړو چی دوته ویو چی دا د الله زمون نظام تورې نو ویو دي ذکر اپاس د وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله دي ته توذ شوو لګ کله اغه د الله زوید نو بل به د الله زوید کل ویسوی مون د الله زمری د دیزه کیسوی نحنو ابنا ولله الله المسيه ابن مریم الله ثالث ثلاثه دې ته وي یو خبره کل بل خبره کئ دې ته وي توت نو داتادس اړو ګډوډي وی وقالت اليهود و يهود و نصارا نصارا نحنو ابنا ولله زامن دی الله تعالی واحباء او محبوب کسان دی خبر منی رد عدا دوسرے دن هغه ستو غورا چې یا ابنا ابکاری یا زماده جن کو اولادا غورا ویچ غورا الله یا ابنا او دو ابكار احبارینا ابک... احباری ابکاری جوړ کو جوړ کړي تنه اخبار نو اخبار نو مراد غلامه دی کنه زماده او د انبیاء او اولاد نو ټیکو کنه ا دو چې نو اخبار نو مراد جوړ کرتے نه ایا دایوی چې زماده د انبیاء او دارنګت علما او اولاد دوی خو د همو نازولش لکا مونږ ته چې یا نو اخبارې یادارنګ د دایوی نو هغه اخباری ویلو افکاری خنو اخبار او علما ته افکار وی جنکو ته د کیسمر دی داویجنا دوبرا پاس دل وی نحنو بلا ولا خا تدی الله جوی محبوبي يا خوا حسن لا كل محبوب بي. و زامن تو خلق تکلیفون نور کی فلما جوز جب قوم بی ذنوبکم داول رچو نو ولی صداگان درکو درک دتا اسطا پسو دی گناون استادو من محبوب کسانی نو به شادوگان ساس مشرم نو ولی جوڑے دل خنزیران خپل زینه خنزیر جوڑے شادو جوڑے اقوانی عذابونا تندرون راولی نا بلانتوم بشرون بشرون ممن خلق بلکی تاسو بین تاری تاسو بشر یا ممن ناغچانا خلقا چاہ پیلا کرے اقا خو باقی دے ادا رنگ چند قدیم دے تاسو ممن خلق نائے اغفروا لی من یشا و یعزبوا من یشا بخی سوک چو گاڑی و سزا ورکی اقا چاہتا چو گاڑی درم رد والی اللہ ملک السماوات واللہ, واللہ جما بینهما زکه چې زو هم سي اختيارات وکړم استاذ هو سي اختياراتوم نشته تاسو هم ګل الله ولادي موږ نو ابنا الله واحباء او محبوب کسان یو چې محبوب یانه استاذ اختيار کسی شي دلکه خو د الله دی لکه یو سړی دی دا دی د سړی مالدار دی جائیدات ولر دی مال دولت ته وسره نو زو هم سي صداری کنه تاسو دې الله زامن شله محبوب نو تاسو وایي صداری ای کنه صداری و لله من السماوات والذي وما بينهما وإليه المسير وغطة دقر جدل ساسهم نظام ختم شهر نسلور وطريقات نسلور وطريقات سرى مخلق خبر رد کرده كن الله والمسيح ابن مريم و سلور وصره دار رد کرده جيزا فوري شده نحن ابن الله وحبه وو اولدا فليما يوازبكم دوهم بالنتم بشر من من خلق درهم و لله من السماوات والأرض صلور وإليه څنګه وا محبوب یال کتابې قد جاکم رسولونه لی کتابو تاقیق سره راغل او تا ته پیغمبران پیغمان د بو له کوم چې بیاې کو تااس تعلاافه من الرسول په وخته غ بندې دولو د پیغمبرانو کې کومه زمانه کې پیغمبران ب شوون تاسو به بهداوي که نه چې مونږ ته س تووانته کوو ما جا من ب ولا وله نجریر چې تاسو داای چې را نهغې بمون ته نه ورکون کې نه یاونکې فقدجان کوم بشییر جریر نو راغ تاته ب شیرو صار بیا اعتاز کوي بانه به کوئ نو ن خبر راغله که نه د پاه سو اوزر ختم شي پیغمبر به را وږ فت زمانه د ایثال سلام نهروستو نه بیاله السلام دور پې دا دی فت زه چې دی کې یو نبی بل نه ده راغلی ځله ما دا, دا شپق و کاله چې ایثال سلام نروستو ن بیا السلام په شپقڅ و کالو پرو پیغمبر غمر نه راغلیهدغه زور دین چری دې کوم بیا خلق چې نجونو جوړ او کوم اصل دین واغې غډوړ کړ او څه کسان اندازې چې ناغه غړو نو تلاړل اغه خپل اصل دین محفوظ کړ او نور چې ناغه دین ټول تحریف پټو کړو زمانه تر شی وګنه غډوړ شل ټول دنيوي شپږ سو څلور زن... او تیر شه دي دنيوي چې اغه پکنیو ساو کال او تا سال او ځنې علماء 640 قریب قریب کولونه د شپږ سو نیم سو خوا او شه زمره زمانہ امبيانو راغلي دې ته فترت زمانه وای د ټق شانت تی وخت رشيو تیر شوی پیغمبر نو راغلي به وخت تاسو من انا مبشیر ولا نذیر موږ تهsubprocess راغلي فقط جاءکم مبشیرون و نذیر راغد و توباو باسه کنا باندې مکوای کنا والله علا کل شی قدیر لا فات فرشون قدرت ولا وَيَذْكُرُ قَوْمَهُ قَالُوا نِعْمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَقَوْمُ ذِكْرُونَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَال فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَالًا يَوْتَ حَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ یو نیامت خدای جگړم پیغمبر راولګ نو پکار دا د جتا سومنه کانا او تاسو ګوره غلامان وای تران تاسو منه سوره زیاته کو تاسو مقتل او تاسو خبره نه او بل غړنه ساسو زنانا بے بے حیاء ل... تاسو ځنا نه حیا کولی جاغو مرزیوه چې س کول تاسو خو شو شوه کولی که یو سریپل جو زوی شي بچ کوولې نو ښه بهسه بچکې دا ی لی پر زو بیزیتی وه الله و ما پیغمبران راولیګل گل تاسو د فرون نه ب کوي تاسو طاقت نو تاسو جنگ جنګهغ سره نه شو کولی تااس دراب نه راپورې شوي او ما حال لا کړي درا پغال غتا تاسو چې ویولي یا موسى ان انا مدرکون مون غرا گیر کړې شو قامو زه دره کاو کړه ما کله دی درياب دې رستن در فرعون لخر دې اوس پس کو ما غو روب کنه پغو بندې در فرعون چې روب نو چې را کړين انا مدرکون الله و يجال فيكم انبياء اول يا مدداده ته تاسو کوم راولې ګل اډارنګ ډېر انبياء کثرت انبياء او دا نعمت تکنه وجعلكم ملوکا اوی گردو لیتا سوکس بادشاہان دا دویم نعمت تے و آتا کم آلم یوتی حدم نالعالمی دا درم نعمت تے ازاد اکڑکا نا علماء لکی مفسرین لکی چہو سڑے ازاد دی یو بل چکوریشتے خادمیشتے خزشتے نا دا خو بادشاہ دے کنا بادشاہ ہوداوی تاوی عزاد غند غد چا غلام نه د خپل مرزي کوي بل غند نه کو رښتې خادم شته خزه شته دغه وخت بادشاہان اونره دغه بادشاہ دغه بادشاہ ستوي اولنا مت انبیاء مې راولل کوم نعمت متاسقه جوړ کړل او انبیاءو کې ګور داوود سلام سليمان علی او درکل تاسو لم یو ته حدن العالمین چې منو ور أحدا من العالمين أوكستاك من العالمين دا عالم والونا دا سماعتاستن نعمتون درقل من ناصل واقت درياد كفوري کدل مفسرين هو اغسر صورة بقري والتاك حتى نعمتون چهوية تشاره دکنا قطع نو براغ لئي ورئيز راغ لئي بيدان وي باران نو شوي نوارو نو غرمي وشلا اللاو اما ورئيز راوشتا نو بمي قطع نراو وقلي وګ شو وایئ نو خوراک کاک دپاره منه سولاې را ولیه دشمن نه یا ر نو ما دراب نهپورې کړی دا ټول ن متونونه دي که نه نو اوس دی متونونه ته وګوری احسان الله په تاسو من ک دی او سر پ که نه د الله حکو جهادو کوي الله خو تاسو کم وایئ نو تاسو خو جهات نه دی ک الله و ما غ کوم را سر صرف لاړ ئ یاقومید خللو لړ د مقب د سهتللتې ک توللهله یا کوم دن شئ لپاره د جهاد اغزمه کې پاکستان شاو علاقہ دا استاذو علاقه ده کنه الله تعالی تاسو د لپاره مقرر کړ دا استاذو علاقه او استاذو زیو اوس خلکو لا نه کړی متواصله کنا ولات ترت دوال ادبار کوم همو اپس کې کې پر شاګه نه خپلونه پر انکار د جهاد سره جهاد نه انکار مو کوي کنه جهاد نه انکار هغه کفر ده دغه قران سري اياتونه دي پاغي منه قاتلو او دا رنګ چې نو هغه حکم توله قران دې ری اياتونه داسې چې د جهاد حکم الله ذکر کړل ودې نه انکار کول دا او کفر دی ولات تر دولت حالات باندې کوم سم سماوم خلق زين خلق کوئی کنه جهاد دې کوم راغې وې جهاد د اسمن راغله الله حکم کړل الله او کوکل دی قااتې لو او نو ته څنګه و ټیک دستاقرآ سره تعلق نه شته بیا تهویلله شي چې ی د کو م راغې د تا سره تعلق نهغ نه شيله چې د د کو مراغې د قرآ د راغ دی که نه او ته مو د کو مراغې ره د کو م راغله نو دا بره بر راله تاتهه ولیږله اوقرنې ویلدي کهنااکې مصلاتته کوتهماللی کو مسیام نو داغرن یا و دارنجی اقتلوهم اقتلو و قاتلو اللجینک تاوی کنا و قاوی اقتلوهم الله حکم دے کنا و لا تر تر دوالات بارکم دا شام علاقه تلار شکت دا ستاسو علاقه دا اخفل علاقه خسوکبلتنو پریدی کنا و لا تر تر دوالات بارکم او مو اپس که گئی <تصفح> علاقه بارکم پشاگان اخفلو منی دین د جیحاد نه پتنقلبو نو پتنقلبو خاصرین نو شی بتا توانیان توان توانیان به شي غلط نو الله رب العزت تاسو لپاره دا عقل نکلا تاسو را فاصله الله شي چې الله ډې او تعالی صرف چې دند نشلې کنه بس دا خلق به غلطه نه تخته دي دا ملک بتا او ست پاتي رو برغلي قال يا موسى نفیا قوما جبارين دوسوی الته قدرت صح خلق جب دی جبارين دي مفسرين لیکي غدولس کسان موسی السلام علیکم شلارشه معلوماتو کوي صدا علاقه کی سو کوسی کی دا زمو علاقه و زړه زمو علاقه دا زمو زيده او یعقوب علیہ السلام خود علاقه کی پات کړ هغه به مصر تراغله زمو نسل ز خدا گئی دي لا څومره دا چا قبضه کړ دې څنګه خلق دې چاغو لاړل لس کسان اغه دا دغه وکړ اتفاق پدیمه نک چې دا ډېر صح کسان دي او سره جهاد کو ډېر ګران دي دی ډېر مشکل کار دي موږ اغه سره مقابله نشکولې توا په سره غلل د موسی السلام د هارون سلام خبره غو نه لا او د دغ لسو کسانو خبره هم نه لا تفاظه وان ت ربك فقاتل انها هنا قائد من بغدل تناسب تزا است عرب جنگي گئے نو قالوا او يا موسى ام موسى النفي اقوم جبارين يقين قد غزم علاقه ك دشا علاقه زمون غدن نيكون علاقه چكم وام ايګه جبارين سخلت امالقه قوم التابات شو کنه ضرور وي شيخ عقل تا مقصد تاړی ځان ته نفر اولي آو, او بل ته چ نه غو فېده نه ځان ته نفر نه او بل باندې زور کوي سه مطلب زور خلق عقل مقصد تاړی او پزور خلق ومنه عقل مقاصد پوره کوي دغه ته جببار وایي چا ته موږ لا شنو موږ بیاډولې وګوره موږ هغه سره جنگ نشو کوله وئن لن ندخلها یقینا موږ چې هیڅ نه دنه کې ګوډي خارتا د غزیتا د غزمه کې تا مقدس پاک ازمکه جزاون دي نه کو و یاعقوب علیه السلام پکې اوسه د حتی یخرجوا منها تر دې پورې چې دوه لاړ شي دا غینا ها دومره خبر ادم دون بوزدل نه ګورې فین یخرجوا منها ک دوه ووتره دي خار نه پخپله پخپله الله خالق به وګوري تش خارته موږ څنګه منډو و نه د داخلون پس یقیرن مونږ دن نه کدون کې دته خار ته او بیا موموندن نه شو د پاېزم کې تااک اخ جو می کدو پ خپله وتله مونږ نه شي شړلی پپله لاړ نه خبره و ختم شي بیا به مونږ ګوره تش خ ته زو ه ک بیا مخالفت نه کوم دا ډیر بعدقوممو او یو بل قوم تاسو تااس صورتې نه لگو ګوره اغ یو بعدر قومو. سوره النمل آیات نمبر 23 32 آیت قالتی یا یل ملوفتونی فی امر ما كنت قاتیات امرا حتا تشادون خود خود تخته غورځاو خته غورځاو نو دے خزے چكما بادشاہ نا بادشاہی کولا خپل غټان راجا مکل یما ته مشوره راکای زما دے کار بارے زه کار کوم چې تاسو په پیغام نه مشوره او زه تاسو راغون کوم تاسو نه کوم ما كنت قاطع تن امرن حتا تشهدو سوچ تاسو سره می فیصله نه کړي مشوره نه کړي زه الکار کوله ته تیار نه مګنه کوم لکه دا بادران سوی خبره دا ورې دوه قالو دوه نحنو لو قوت منډه طاقتور خلکو او لو باسن شدیدن او ډیر خوندان د جنگ ويو لیکن وال امر الیک <سؤال> استاب مخ کس یو خې تن مخک کېې پ ما د تین مرلی کې اختیار ستا دیکه چې یو ښځې اختیار دی نو تهلو قوتون و نوستاباتې به ښځ کولا ولو بعضم شدید د نوستا باتې به ښځې کوله اول مرلی کې اختیاارت پهستا ښ سر پ ما د تمرین داون یو بادر قومو چې خالیښار ته به منډه وګورې ه کې بیا مونږ د غټ بارن سکنیقاللهره علماء دکی دا یوشع کلیم علیه السلام راتل کې وقیدا بیا دواړه نبیانو من اللذین دا, یا دا دو قسان نا یا خافون حق یادا اندی دوا من اللذین دا قسان نا یا خافون چا غیر دل چانق داغا جبارین نا یا خافون چا غیر دل د جبارین نا انام الله علیهما او انامو که احسان وکال الله پغړاړو منی صبر او یقین ورته نصیب کو تو ار دې ادخل عليهم البابا صرف درازه تا تاثرا شي کنه خارون ولول درازې حدود بو دي حدود تراشي فاذا فا دخلتم فأنكم غالبون ک تاسو ته خار درازې ترغلې تا تاسو به غالبي دا سم کویلک مړه جون نه دو کسان دغت یا خوفو نه چې الله نه یریدل دا الله مخالفت نه کو یا عام دو کسان یا خوفو نه د جابران نه یریدل لیکن بول غان الله په غمو نصانو کو صبر او یقین سره یا چې نو رشا کالب موسی عليه السلام نوستو نبوت سره هغه تاسو یې خو نه ورته وکړه چې به داسمه کوي فین دخلتمو فئنکم غالبون فاذا دخلتمو فئنکم غالبون کتا صدید درازه تدنس لبابم غالب ایخ وعلى الله فتوکلوا کنتم مؤمنین خاص په با الله باندې توکل وکړي کوي مؤمنان داسې مکه وای موسالم سلام و ایزون رازی چزون نو دو د نو موسالم سلام خبر اومه نه لا ان د دته دو کسانو 84 کې وخت پیغمبرانو نه د دو خبر اومه نه قالو بیسو یا موسای موسای نل ندخلا ارگذ ندنه کیګو من د خار تابدا اس کلا ما دام موفیها سو چې د خار کې دوی فذ حفظا ان تقتو ربک مستعرب فقاتل انها هنا قائد دوړه جنگي ګم دل تناسو یا استهزاء توهینه یو کپ ان زاهد ددا خو بیا کفر ده یاد او فظهب انت ذاته و یعنی امداد د رب ست هغه د تاثیر داغه معیت دغه امداد او ادارنګ کی نصرت کی تاثیر دوار جنگې گئے ان ها انا قائدون بم بدل تناسب موسی السلام ورته وی راضی کاندو لانڑ عبدو ویزا فظهب انت و ربک یا ستا رب تا سره ده موږ ته وحجت نشته کنه فقات الا انه هو قائدن دغه جنگي کې موږ خلاصو دلو سم مطلب وو مخکې چې بغیر د جنگ نه الله توب کړو کنه نو اوس موږ کنا چې دوه دې طاقتور چانه ربکم العلاء الله چې نو غدقش خط پکړه موږ دغه جنگ نه لکړې اته غکل خالی شنو خالی کړي ته خو به مو تیارو دغه جنت دا, دا قومونه دي جبارين دي دادی الله تبارک و تعالی به ونګلાડ شو کنه موسی السلام رب رب زمانی لا املکو یقینا ربی رب زمان لا املکو ذو اقدار می الا نفسی مگر دزان خپل واخې ضرور خپل دو جهاد پر خود ذو اقدار د خپل ځانم اضرور سم مطلب قبول تواي ځای نو له غ فرون و راغلی که فه الله فرون نوه دوه راغلی فرون پسې دا د فرون د س غ خله خونو لا امې پهله نفسې واخی اکدار مګر د نفسه خپل اخی او دررو خپل فرک بین نه قو بينقومل فاسین ج راله په ما بین زمون کې په مع بند د پاام فرمان کې الله شوی فیننه محرمتون ین د مکه به ب په دومن یا به بندي چې په دومنې ربي د سن تن سش کالا هررب نه تن سریخ کاله یتیون فی رض حیران ب ګرج په کی کې فلاته القوم الفاسقین نو غم مخکاره کوه په دغه پریشانې د قوم فسیقانو بندې د مکه په دو ب محرمتون حال مررب مطلع دا عليه صالح تو کالو پور بچنه غاک دوته چنه نغاک نشیتله ریا یتیونه د ټولو جمله سره ولګم نو مطلب دا شفینا محرمت علیهم اربع سنه دا بن خو صالح کال د په دو باندې او صالح کال نرستو چینو هغه و اوی ته بده اتلشی نو علما لیکي چې صالح کالا دو د قشنتو موسلی سلام هارون علی سلام, سلام دواړه دنیا نه لاړل وید یوشا د کالف په وخت کې دو راپاس د دواغه مشرانو ختم شو کشران را آپاسې د جهاد وکړ نو دا عامالیکون اخپل ملک غشام غزاد ک نفرین نام محرمه یقینا دا وبند په دومن منیر وای نه سنتن صالح کاله دا په دوه منې بنت لدوس دیدت نشتله یتیونه په لردی حیران سرګردان وګرځې پزما ک کې دغه میدان تی دی ته وي دغه ته وګرځدل مفسرن لیکي چې داسې ترتیب شو چې دو بار توتل نشلل چې اوغړی بطلل نو نشي تلل تل تل به بیا بس سار شنو بیا بکه ځیکو ولاربو داسې ترتیب سره الله رب العزه تعالی ته وصول چې موسی السلام هارون السلام او سلام او دغه زینه بار ته وتم نشي دن نه دي په دغه کې تند پیراغله نو ګټ نه وب راغله دغه میدان کې په لوګه راغله نو اسمان نمل من سولوا راغله دغه میدان کې چې نو راغک ګرمي ولا وښلا نو راغله دغه ټول دغه میدان کې دوه لپاره دا مصیبت پریشانی عذابو مساعد اسلام او هارون عليه السلام هغه بنه اس پریشانی نو لکه جیل کې دن نه کسان دي جیلان انور نو کاران و سره ومن دنګر جی دن کمرو کیسه نو وقیدان خو اقا کې دانو شاندې نن نه پاتې کیږی لیکن هغه له لپاره سزا نه دول لپاره نه دا دارنګ د جانم چوکیدارانه فرشتې هغه وم جانم را راګرځي زی راځي وا لیکن دا دا چې هغه له لپاره تعذاب نه ده انور جهنميان له لپاره عذاب ده موسی السلام هارون السلام د لپاره دغه مصیبت نو پریشانی نه وا ادې کوم د لپاره پریشانی وا هغه نرسته چې هغه پریشانی به اله ختم شلا که دور اپاس دل مشرحان لارل که شرحان را اپاس دل جهادیو که فلا تاسعال القوم الفاسقین وطلو علیهم نبا ابنی آدم الحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبر من الاخر فدیم اخی سر علماء دیر ربطو نوئی لیکن زمانگو سادان چکو مربطوئی اگر دیر آسان واجح اگر دا لکسنگا جهاد پری خودل دا سبو دی پریشانه دیں ناحق قتلون کول دا هم سبب د پریشانه دی کنا جهاد پری خود پریشانش لیتی هونه فیلرچ قابلو لگه دا حابیل ناحق قتل که بیا هم پریشانه شکنا جهاد پری دین هم با پریشانه رازی ناحق قتلون که ان هم با پریشانه رازی نو دا واقع لپاره پارا مفسرین لکه دادم علیہ السلام دو زامنو دا نسل نو دا بلکل هغه نوغاق جا غاق قریبی دانه سلبین دا روستو نسل نسل ټول تقوا ادمان اسلام اولاد وی لیکن دا اولنی زمانیو نو چې زمانیو الله رب العزت دونه قربانی ووخته چې تاسو چې د الله په نوم قربانی وکئ یو خپل چې نغه ګډي بزیسات له بهترین ګډ راوړ حابیل او دا قابل کده نو د دې ذمہدارو د ذمہدار سره اکثر چې نغه شومی د ځان مونږ خرچونه کوي دا چینو ښه کپڑے وګرځي سړي کپڑے او ښه بوتان او پوندې چاودې او لاسونه چاودې اقور کوم داسې بدل دیسو سپېرهون دي ماغه بارګړی چې بهترین ګډ راوړ او د ردي صفصل ونه داني نو ماغه کوم چې نو کارو هغه قبول شې حابل او د قابلیت هغه واپس شو مت له وختې ترتیب دا که اسمان نه غور را ته نو چا قبانې وه قبول هغې منې به وو لګې چا به شوه دغهې پاتې شوه چې د حبل قبانې قبول شوه بل نه قابلد ترقی میلاوي ک بل غډ حد کېي که نه نوه چره دا خو موږ دواړه وړی دته ترقی میلا شلا پهلار د د قبانې ق شو او زما قرباني قبول نشله نو حسد شروع کړم به حسد هغه چې نو هغه قابل کړ دې کنه خپل روړ سره پزما کبند او شیطان کړ دې ادم علی سلام سره پاسمانونو کې ډورم به حسد شیطانو ورسواشو به دوی حسد کوون کې هغه قابل وک نا غونده کسی رسواشو حدیث کی راځي دنیا کې کمزه کې چنا حق قتل کیږي قابیل څه ایسا پکې ده عرض کوي چې قتل کیږي د قابیل څه پکې ده کنه نو دیل د خلق دا وایي چې په خزو منی روان شل په روان کې هغه تذکرې نشته د خزو تذکرې چې خزو منی روان د حابیل خوروا او د قابل چې نو خوروا نو یو هغه وخت دا وایي چې خور سره نکاح وکم او دا ورته وی چیرې خپل خور سره نکاح او حبیل بنا د اخو زما د توخد بل سر نکاح کوي بدغه نکاح په خدومن ایران شل چې خدومن ایران نو بیا فیصله دی لرغله نو بیا قران کې خدغه نشته قران خداوي چې دو حسد په دقه منی وک چې دیو قرباني قبول شو ا دبل قبول نشوان یو بل پر حسد شروع شو قران خو وجداوي واطلع عليهم نباب نيادم الحق بایان ک بدوې خبر د دو ظمون د عدمه سلام لپاره دکاره کولو د خ قربا قبانن کله چې قبان وکړه دواړو قبانن قربانی جدا جدا فتقبل من م نخواه د حمانو قبول کړی شوی او کس د دوه چې حبیلو ولم یوقب منلاخر او قبول نکی دبلنا نه چې قابلو قال هغوی لااقتول ن دل ته خو دی واده بااسوم نشته د خصذو بااسوم نشته دو د قبانې بې قال انما يتقبل الله من المتقين افي يقين الله قبليد متقيننا استقبل مشوا نتماسر و الحسد كي لين بسطت اليك كتوك داي زما تروتا يد كلا سخل لتقتلني شي ما قتل كي ما ن بباستي يديك دوما لا سخل ست طرفا شيغا زتا قتلكم زتا قتلكم ز تا نه قتل کو ما ولي ان خاف الله رب العالمين يقين ذي اريگم دالانا چر رب العالمين دي تاغه ن اريگم دنه چې دفانو قتل سانه کو زوستا فقط دفانو قتل ونه کو او که تا ز قتل کړما نو تاسو دو ګونهونه وک جرمونه او تمامه راشي يو دا چې زه د قتل کړي یو يوستا نور ګونهونه دي اني اوريده زه غواړم تبو شي في اسم قناة قتل الزمان و اسم قاوة فخفل نور قناوهنو فتكون من صحاب النار شوى دور والونا وذارك جزاء الظالمين ودغت بدل دل ظالمانو ده فقواعت له قتل نفس وقتل آخيك وخستك عدد نفس ده قتل آخيه وجل درور ده فقتل له نووي وجه فأصبح من الخاسرين نوشد توانيانونا توانيش کرن اگر ورته وی دې مکه وا ضمانه قتل ګناوه درمنو راشي او تاسو ور نور ګناونه هم وی جهنمی بشه مکه وا لیکن نفس ور ته خبره قصه کړه چې تداق قتل کا دغه مرتبه دې ستانه اوچا تصله دې د الله پرداربار کې قریب شو ادهارنګ زلر اسلام دې قتل کا او حسد یو ک کنه حسد داړ لوی جرم دی ګنا ګنا دی قبل سره آخر سرتونو کې من سر ح دا, دا حد او د د حت کو حه کله خپل حد کاره کې دا کله چې ترقی او د تونو فاروان شي پس د حسیدون نه پته لږي حسې پته نه لږي چې ترقی دته میلا شي یا چر سنی آمتونونه ورته میلا شي نو بیا بستا حسیین غا زیات شي او لما ما خلا جسدون من حدین حسد اګه هر چا کې دی یو جسدا سنيسته چاې کې حسد ني وي ما خلاج جسدن من حسدن. جسد دا حسد یو جسد د حسد نه خالی نشتا هر جسي کې حسد شتا لیکن فرق دا دک چې کریم عزتمن سره چي دی یخفی یو خفي هغه پټ کې پټ کيلک پټ کې خلیمان نو باسي او رزل سره چي دی اګه د غيز هارونه كيلک دوه مره فرق دی بیکار سره وېځار کوي حسد او کوم چې نغہ عزتمن سره د نغہ پټي لکه د دې مثال د گندګې هر انسان کې دن نغہ نشتا یو تنو یرمات کې گندګې نشتا وروغوي هر انسان کې دن نغہ گندګې شته لیکن کوشش دا کوي چې دا خلقو تخقار نشي دا رنگ حسد ترڅا کېشته عزتمن سره کوشش دا کوي چې بدلتن تخقار نشي دا رنگ لکه څنګه گندګې هر شیدا کوشش کوي چې زموږ د غندې سوقونی وینېلک او چې غندې خارک ټول خلق ته غبدې خارې چې غندې خپل خلق خارې نو ټول خلق ته غبدې خارې چې به کپلو منه ده غندې او پرتوک منه ده غندې او سپلو منه ده غندې ټول ته به بدې خارېږي دا رنگه عزتمن سړی ها حسد چې جوړې کړي شي هغه دن ندن نڅاتي بار تنو بس ول اجبار توبه سره ټول خلق ته به بدېږي کنه دا به کار سره دې نو دو فاصبح من الخاسرین نو شد توانیانونه توانیش توانی توانې سو هغه رور یو توانې خدا چې رور ته بل توان داو چې مور خپلارت نه خپشلل ادم علی سلام او مور دواره ته نه خپشلل بل توان نه داو چې مرګره ته نه لاړ کنا ستاره رور خو ستاره مرګره تر پاسې طاقت تلک شكو وا شكو cuesili نوور دان و شكو glucose ا dividends z грابPs alt ان ن mouth خيره من م یو اق ampl需要 照ت خارن و اان اوس و اتشع soul چل هو شخص من هنا ان ات Bil nutritional حلال اخوض الجز الا هلم عدو نصح فضا اللهم أع Lightning معاف و جز الله صرف شه کنيستايس مکه پپنځه خپلو لې لريو هو شدته خو کي کوي واري سواتاخي چې سننګ پټ کې لاش ترور خپل سواتاخي لاش ترور خپل دل ادا چلوم راته زري مفسرين لیکي دوه قارغان رغلل يو بل تر جنگو کې چې ناغه گزارو کاغه مرش به تر ناغه خپل سر پنځه سر زمکه او کنيستا غي پټ کې خود به پخار واړو لا خو دا خو مات مات دی یو, دی دی یو دی دی خو د خو ماته خیله کا ماته چلو خو وی یو یو کیف یواری سو تاخی نو دداسه چلو کو لیکن قران کې الله د یو قار غ ذکر کړ کډ د غرابې نه دی ویلي ورابن یو قار غ راغی یبحثو فی الارض بالجنگ تذکرهم نشتا چې جنگ یو او دائم نه دی ویلي چې به پټ کا خار په واډولا او دته چلو خو ده چې سمه او سې شو و تر اخ په اخ په کې هغه پټ ک لري یو د توخی کیف یواری سوتاخی چې سرنګ پټ کی او لاش ترور خپل لاش ترور د جوک تل یا وی رتا حیر مان او اجستو ایزه کمزور اسلام انا کوه مسلا د الغراب چشم پشان د دي قارغ قارغ پشان نوم کمزور اسلام لک فوار ی سوتاخی چې پټ کوم لاش ترور خپل فاسهم من الندمین شه ده پیخمان اونا پا قطل من نادم سو ولی فیدهی الپلاس رانگل کنیم پا پو زان پوگای پو گرزو دیاغ پا گرزو لمن نادم یا ندامت خو توبه ده نو فاس دی توبه او وقیلن بیسنگ چه انو دی جانم که دی اداران که تا سدا ملویی خدیس کرازی ان ندام و توبه پیخمانتی خو توبه ده د چې په شوو تو ب و که نه نه د مطلب دا ده چې په قتل منې ناد نو چې د قتل وې وک بلکې د هغې فده ورته میلاونه شو پهغې پیمانو او په اوګمې ګځو پهغې پیمانو چې کوم منفاتوده ور هغه ورته چې نو میلال یا ف به هم ن نادمین د خیران اونا متخیرین او خران شو چې ز ما ته ور اپلار خقوم سل رو رنم لاډ د قتل او منفعت اغه مت ميلونش پاسوخه ميند نا دي مين نشره په احمانونه یادم تحيرينونه مين اجل ذالكه دديد وجنه خلقنا حق قتلنا شروع کړل كتبنا على بني اسرائيل وکلو منغه بني اسرائيل باندې دديد وجنه خلقنا حق قتلنا شروع کړل موږ آسماني کتاب کې دا حکم راولګو اول آسماني کتاب هغه تورات وحد کتاب دغه وکنا و آسمانی کتاب د احکام پای کی دا خبر راغلا انه من قتل نفسا بغیر نفس یقینا جاء قتل کی او نفس بغیر نفس بغیر تبدیل د سر نفس نا او فساد فل ارض یا بغیر د جور نا پس مکه کی چغه سبب د قتل لکاک داکا وغيرها فکانما قتل الناس جميعا بلا وجه قتل ک دا داس دلک چې د ټول خلق قتل ک او من او چاچه بچ بچکل یو تن د قتل نه فکان دما خو همناته جمعه و یا کې دټژوندژوندي ک ټول خلکو ورقد جااتو هم روړنا بال الباتې تااخی سر راغلی دو ته زمونږه رولوونه استستااج بلبناې پکاره دلایلو موجزاتو تو نه كثيره من هم بعد د ذلك ک ف له مصریفون بیا یا کن كثيره من هم بیر ددونه روسله دی نه فللار د په مک کېله مصریفون غوشر مصفون ااساف د الله حق ځای کول مصریفون خو الله کیک اودارګې چې لکس هغو که الله حم ځای کو چې شت دییک او دارنې نور رسمونونه رووااجونه دائم کول ان نه کكثيرره من نو بعد د ذلكه فل ځله مصریفون ان نه ماجز او لجه یقین سزا د کسان د ی خاریبون الله او رسه چې جنګې الله او رسول سره و ساونه فلل د فسادهاک او کوی په ځم ک د دې کسانو سزا سدا مطلب دا دی چې سرقې کبرا ډاکه کوي ايو قتل وکړو قتل کړي مال نه اغسته صرف قتل کړي او ايو قتل ډاکوان لاړ او خلق انتي قتل کړي مال نه دا اغسته دغه سزا دا, دا دی ايو قتل وکړو چې قتل وکړي شي او کمالي اغسته قتل وکړي او يو سلبو یا جف پانسي وکړي سم مطلب یا دنګځه کې ژوندشي او نه دا یاداسې ځای کې پانځي ځای کې ژوندشي خلک په نیبرت او اخلي کنا صرف مال یې اغسته او تو قطع ايديهم و ارجلهم من خلاف نه خلقت قتل کړه نه دي بلکې صرف مالی یې اغسته بیا او تو قطع ايديهم چې کټ کړي شل اسونه ده دوه ارجلهم پېد دوه من خلاف بدل بدل خلاص اوګه ساخپا دا وکړشي <clears throat> او که صرف خلقی يرول دي ني مالغه ستدي انه قتل کړ دي صرف يرول دي او ينفو منالر او دي شډل شي شا د دي زما کینا دنه علماء لیکي ټول اسلامی ملکونو نه دي بارشي او زین وینا دیو جیل کړشي جیل بشیدان نه ينفو منالر زما کینو شډل شي یعنی جیل شي ذالکالم خذون فی دنیا د دو لپاره د پهژ ددون کې اونفلاخت عذاابو او او دو لپاره پهاخت کې لوی اذااب دی په ختل ل کی پا نو دا ډاکان به قتل کېږي دو قتل وم کرد دی او مالوو غې دی نو دو پان کېږي صرف ما غستې دی نو د دو واخلهوک اخپه کټ کېږي دغه ډااکانو او صرف لارې کې خلک یارول دی ن قتل ک د مال غ نو دو بچیل کېږي داله داې کل خیون حدن دو لپار راوي د په ژون ددوني وله فِي پا آخرت عذا ندي دوله پااره پخیرت کاعذاب للی دی الله ل نتابو من قبل عليهم. ان تې رواللی مګړ کسان چې او تو به وختله مخکره دی نه چې تاسو لاس بهغو منی برشه ساسو لاس لا برشي مکې مخکې او دا کارونه پریخې دي م فاللهمون الله فور فو ش پوهشي یقی نه الله بهخون کې میروبان دی مخکې حکم دا چې نهحق قتونونه م کوی د ظلمون مکوئی ناحق قتلون مکوئی دلتا وی خلق ناحق معلون ماخلی کنی سارق و سارق طفق تویدیو هما ناحق معلون مو ناخلی کنی داکیب او نکای خلق ناحق معلون مو ناخلی کنی نا. دلتا چین بل حکم ذکر کنی یا ایو اللذین امن اتقو اللہ ای مومنانو ایرگدی اللہ تعالینا و ابتغوی لیه الوسیلتاک او تعالیش کنی اغتا نزدیکت وجاهدوا فی سبیل الله وجاهدوا کپلار د الله کلا لکم تفلحون دل لپاره کامیام شئ مخکوی jihad دپاره وځی به وی jihad کوي لیکن نه حق کتل نه م کوي دل ته وی الله نو یریږي په شي شي که اقوال شیشه مراد د مراد ده او خاصاتونه پرېږی دی کنه کوم خاصاتونه تاسو کړه ته نه پرېږی دی او کوم چینو نو د الله احکام دي اعمال لې مامورات منہیات هغه من عمل او نورو تا دیاغو دعوت پر کئی جهاد پر اخبر او او نورو تا در جهاد دعوت پر کئی گنا جهایو اللذی نامن اتقو اللہ ایم و منانو او یارک دی اللہ تعالی نانو خبستو تو ناخبر او ران شای اعمال مامورات منحیات دا دا چین اغا پدی من اعمل ہو کئی وابتغوی لئی الوسیلتا تا علاش کئی اغا طرف تا نزدکت تغاو کئیسے مامورات و سرم من فعل الطاعات و ترك المعاصي وسيلهت وهي اشي ته چا په رسره نزدېکته حاصلې کنه تقرب کوم شي سره حاصلېږي الله ته کوم شي سره تقرب حاصلېږي اغه د عوامر کولې او دارنګي نواحيو بچ کولې او په تلایل وسيله تعالیشکې هغه طرف ته نزدېکته وسيله هغه چې هغه سره نزدیکی کنه او الله تعالی نزیکيږي کېږي نو پښېشر باندې کېږي خو کارونو کول سره او بدونه ملي کېدو سره من, من فعل الطات وتلك المعاصي اده رنگ منکرات هر نارواکار هغه پر خ덜 هر رواکار کول دا الله تعالی نزیکت سبب دکنه jihad خپل کول نوبل ته دغه دعوت ورکول خپل عمل کول بل ته دغه دعوت ورکول دغه الله رب العزت ته نزیکي دوه سبب دکنه دیا الله رب لیز تو وجاهد فی سبیلی او جہاد وکے فلا ردی الله کہ علکم تفلحون دل پارے کامیاب شے وتق الله او يرګه د الله نا غرت اول کې تقوا دی وی وجاهد فی سبیلی او جہاد وکے فلا ردی الله کہ تقوا لکن عمل لکنا تر تخوایس ناروا او کارون پر خدل منحیات پر خدل داو عمل لے وجاهد جهاد کول پره راځه الله کې لپاره د اعلان کلمۃ الله نو دوام عمل له درمیان کې وي وقت غوي له وسيله ته تلاش کې یا طرف ته نزدېکټ پواملو سلام پوامل شول کنا اعمال سره الله تعالی ځکه کېږي ایمان سره ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان نامنو بربیکم فامننا فا و ایمان سره الله تعالی ځکه کېږي وسيله او پېشکې الله رب ال عزت ته په اعمال صالحو سلام او دارنګې پيمان سره اغه هر دری کسان نثار شلل ګټ پیراګې ګټه غولر کوله نشلل هر یو خپل نیک عمل الله توسل ک نو الله غټ یو طرف تک اغه بار ته و تل کړم او جاهدوا فی سبیل الله لعلکم تفلحون او زوات نو پېشکې او اعمال پیش کړو قران کوم دي اعمال او تذکره احادیث کوم دي اعمال او تذکره اوس د مسجد رواخلک او بیا چې د ذات فاضله او تیو سه راه وسهيه حدیث او د قران خلاف تا تل تاول کې تقوا ده عمل له اخیر کوم جهاد ده عمل له مسجد وسيله ده د عمل نمو با س کنه ان الذين كفروا يقران كسان چې کفر کړ دې لو ان له مافل دي جميعا کشر تشیدو پر هر هغه چې پس بک کړي جمعیت او مثلو ما او دومره وسره نور اغه کسان چې کافر دي که دو لپاره هرغه څه شي چې پزمکه کې دي ټول او څه د دوشي او دومره وسره نور کا یفتد بهه من اذابیا ومل قیامت چې بدلو ور کی دو لپاره د خلاصو لو من اذابیا ومل قیامت عذاب دروز قیامت نن مات کو بلا منهم دون وعده قبول نکړي شګنا ولو ماذابن عليم او وخت صورت سوره الا عمران کوم ویلو مل او الارض زا هوا دک از مکا سونه ای کنا ادیوی چی دا سونه و اخلی ما پریده دیو ام نکی گی صورت معارج کې مو بیلیو چه اهل و عیال طول قبله طول خلق را جمع که چې دا طول دلائق شی و زده بچه ام نکلا و لهم اذاب موقیم اذاب دائمی و سارق و ای دیوهما غل سره اغلا زنانا سره ام غلا که خضا غلا که وسارق وسارقه فقطعوا ايديهما غل سڑے وغل زنانا چرانو کٹ ک ايديهما لسنه د دوارو جو لاس فو د دوارو دانا دا او خزی غلاو کڑ نو لاس پکٹ سیبل نا بلکی د دوارو لاسنه جزام بما ک سوا من الله دا بدلہ دا سزا دا بما ک سوا پسو دغه چ دو من الله طرف د اوس د مونډر لاس ګرځې بیا بغلانې کوي کنه الله دې تم حکیم الله زرور ذات ته حکمت ولا ودع حج قائم شي بیا مال محفوظ شي کنه غلاګانې ونه کوي دلته چې نو غل مخ کې کړه دې و سارق و سارقه تو اطه نور روانه اله ته چې نو غا جناو کې هغه خزه مخ کې کړه سورۃ پاره آيات نمبر 2 اذانيت و اذان فجر دو, دو، کلا واحد منهما متجلت بل ته خزم حق کر د zina او کې اغلا کې چر ناغق سړې مخ کې کړ مطلب مفسرین دا وایي چې و سارق و سارقه تو سړې زکه مخک کړ چې خزه ګوره ګټمټه نه کوي ا سړې ګوره 탁ړه دې مال ګټل شي نو دیغه په حق کې غلا ډیر عیب دی کنه قال الله طاقت قوت راکړ وکې تزان مال غټل شي ته کوي نو دا وزيات عیب دی نو غلا په سړی کې ډیر عیب دی ځکه سړی مخ کې کم او خزه کې نمبر دی لکم دی ولی اغه په لاس سوچي نه کنه نه شي ماغه غلا و کې دومره عیب نه دی غلا لکه څنګه سړی کې دی زیااده غلاچه نه غرت بدری غوړی نه سړی کی زیاتې خځه کی دمر نه نه زکه سړی مخکې خوځه ورپسې کړه زکه سړی ژوند اسلام په بدنام بو کی تخووبه تختی جنگ بو کی غلا بادری غوړی طاقت قوت غوړی هغه سړی کی زیاتې خځه ورپسې کړه انته جناو کی خځه مخکې کړه زکار ناز د ظافت نخری غوړی هغه خځه یا فلا سړی کی اېب او زنا هغه په خزه کې عیب دی که خزه چې زنا زنا وکي ما غیر سړي په نسبت هغه ډېر بد اخاريږي او خلک هغه ته ډېر بد بدوي 비جتی دی هغه کور نه زیاتې سړي خود دومره نی، ولي د غزنا کړي دي د سره خوشي وینه دي هغه خزه زنا وکړ نو زنا په خزه کې ډېر عیب دی ځکه البته زنا مخکټه اول زنا چې کیږي نو د خزه لاسې پکی خزه لاس نه نو زنا نه واری، واری، واری که هلته ځانانی مخک کړه او دلته اغ اکثر خله سړی کوي ځکه سړی مخکه دا بعدې واړیطاقت واړې قوت واړې فخته وای دما او بل دا چېغلا په سړی کې بد د ب دی کاروککه کهغلا یکئ فمن دا به من ماې زلممی او چا چې توبه وختلهرو دغلالانه او اصله اصللا د عمل وکړه چا ان د ب غه نه کوم په الله ی توبال یا ک الله بهوجو کې پمن الله غفورو رشي اتنه پویګان ان الله <سؤال> له ملک السماوات یعنی تا ته پته ده چې الله لرا اختیار دې باسي د اسمانونو د ځمکې جو عذب من يشاء ويغفر لمن يشاء سزا ورکي الله چا ته چوغاری بخيسو چوغاری الله ولا كل شيء قدير الله پاک په هر شی باندې قدرت ولده اوس بچانو د هغه عقبہتونه یا ای ور رسول یا پیغمبر الله یوخذن کا الذين غم کی دیوانه چ تعالی را کسان یوساریونه په کفرې داد کوي په کارونو د کفر کې د کوفر کارونو ک ډیر تلووار ګرم دی دي کونا را شي معسییت را شي ک پ پ دی او دن کار را شي ک د ډیر رتو دی رارونه فکوفرې تا کوي په کارونو د کفر کې منلهنه دا کساننا قالو چې و عامن نهمونږ ایمان راړ دی بیا اف په خللو بندې خلی منې دا چې مونږ ایمان راړ دی. لیکن دا د چې کارون د کفر ک ډې یت ت تعی کوي وند تؤمن قلوبهم قلوبه هم مان نې را وړی جلو ددو دا د خولی مو مناندي افقا وند توپ من قلوبه هم من ل نه د کسانو نهاددو چې یودان دي منافقاه یوه د دوم د ګونه کارونه کې د کوفر کارونه کې هغه ډیر تیي ی ساارري او نهفلکوفرې کارونو د کوفر کږ سمما او لکجب سم لکو منخرین سمما قبلون که در رو خبری دیستا خلاف تس خبره کوي که که که بازده و دیر زر قبلی خواهد سمه جاسوسان دی ده نور و خلقون سمه هم نو جاسوسی در پار رازیم دانه چه قبلو در پار یاد آوردو در پار چه غوگه دیکنن فقط مطلبې مطلبی سخبر و آورم اولاد شما کسانو توکم چې کم نیر آگریم اول مطلبسمما نه لکجب واک نه کوي او دارنګې چې درروغه خبرې قبلیسمما نه لقومنا خرین جا سوسان دي د بلقومه لم یاتوو ک چې ستا میفلتن نه دی راغلیی هررفو نکلیمه من بعدې معوااضي اړی کلیمي خپل ځنارو د زونو دغنا چغی او مطلب مطلب بدلی یا قونه وي تا ته تیتم که تاسوته در که شو ح دا خوکملو فخصو نو من تاسو ک تاب سره مفق دی لم تو تهوه او که در نهکره چې تاسو دا خوک مفق د رودانان ې ل بچ کوي که تاسو د د حد د مخ تولو دا خبروکې ټیک دا او که تاسوته د ر خبره کوي نو منئ دا با مشرانو کشاررانو ت خوونې کولی یا خولو نه و دا مشران یود اخله ک شرانوته این تی تومهده فخصو که داغ ممسی بایان کړه وہی منے چٹھیک دا وی لمته تو او که دای تاسو بیان نکړ نو فخ درو ندان تر بچی و من یرید الله فتنته اغه که څو غړي الله ربو عزت گمراه کول دغه فلن تملک له من الله شیئا وادار دار نی ته د پاره دسی شي الله یتن گمراه کین نو تی نشي بچوله اولایک الذین دع کسان چې دلم یرید الله نو غړي الله یطهر قلوبهم چې پاک کی شنو نه د دوه د نفاق نو د کفر نا. لاون فی الدناخز دوله پارا دنیا کې رسوای دا ولون فی الاخرته عذاب نازیم اواخرت کې دوله پارا لوی عذاب دی دو به هر قسم تحریف کو کنه دا سبب د رسوای شو د عذاب شو سماعون للکذبه دا دریزر سماعون ذکر شو یو دل مخیو کنه سماعون للکذبه دا غدا مطلب هو چې څامه نسوګروغ جوړ کین دوه فورې قبل سماعون للکذبه قبلون کې دې دې دروغ او خبرو چې خلاف جوړ شي د دریم سم ماونه څه مطلب وو جاسوسان دې د نورو خلکو وقساره نه کوي لپار د نورو د نورو نور ترسي کنه ستان نفت خبرو واورین او الته یې او دریم سم ماونه ما لري کځې د دې سم مطلب دی پتا منم دروغ جوړي تاسو خلاف چې څوک دروغ وایي هغه قبلی په تا مننیوم جوړی چېې دا نیدا داوي یا دا تکه تااکید دپاره دیسمونه لکجببغا اک ساار نه کوي یا چ د روغ جوړی پتا بندې ا کاونه للی سخت دی کارې د سمماون لکجبخوارا ک د ا کاونه للی سخت نو خوړون کې د حرامو حرامون سخت وی حراوته پهین جا و ګراشي تاته سیشه دی س دی کراشی تا تا فیصلو کا پ مابند دو کہ او او هم یا مختنا واڑا فیصلو وکي او کنه کا استا خو خدا وین تو رضانو هم کدون مخ واڑو تا فلین ذر کا شیا ذر مش رسول تا تس شیخ وین حق ايش شی وین حکمتا او کتا فیصلو کرا ددو مابین کې رو حقم بینهم بالقسط نو فیصلو کا پ انصاف سر ان الله ذل مخستين یقینا اللامین سات انصاف کو ان کو سرا وکيف کا سررنګې به دو راړی تا لره فیصللی کافا ی حک کې موونهکه او څنګه به دو راړ تاله فیصلې او څنګه به و کې په تا منې فیصلې الان کې وایین دمات په دو سرهات فی خکملله پهې احکام درله د فیصلې دی څ تولله نو مبارې ذلكه بیا مخړی دو سره دینا و ما وی کبل ممنې نوددي دا خلک ممنان داسېست سری خبرې ديینی دو سره کتاب شته که ان انزلنا التوراة يقينا ليغلبوا التوراة فيها باين كه هدن دا قیدی او دا عمل خبريدي او دانغه و نور اپائ كه چانو دا عمل د فد شفا او خبريدي هدن نور مراد, مراد عمل خبره يا هدن عقيدي او دا اعمال او خبره او نور د فد شوا او خبره يا هدن نور توحید او عقائد یا هدن عقیدان نور عمل طول مطلب که دیشی یکیناً منگ نازل د تورات پایی که ده عقیده خبری دی او د عمل خبرې دي یحکوم بی ها النبیون فی اسلی کولی با پیغمبرانو الَّذین اسلمو آغا چه تابیو دو حکم دا اللہ تعالی لیلذین آدو لفار دی یهودو تابیو د احکام دا اللہ تعالی تمام من بیادا سی دی او با خلق و فی اسلی پا تورات کولی کن وربانیون اخدا خلص خلق ربانیین چاته وي چې چا هغه زهد کونکي لري زهد په غالب دي اخبار چاته وي چې چا الهن په غوونه غالب دي ربانیون خدا خلص خلق دارنګ پیران راهبان والاخبار علماء بمستحفذون من کتاب الله پساب داغي چې طلب کړه طلب کړه شو دونه حفاظت دی الله رب العزه کتاب تورات او انجیل حفاظت دی او علماء او او د قران حفاظت الله پخپل هغه ستړي نو موږ نزلنا الذکر و انا لولا نور آسمانی کتابونه لکه تورات چې انجیل چې زبور شه د الله د دغه علماو د تورات او انجیل او زبور علماو ته ولا تاسو کوي د حفاظت الله پخپل کړ دی ربانیون اعوذ ولا خلق اخبار علما یا چی ان اغه علما تهغه مستحیدین دي اخبار اغه علما ته عام ولما دی اجتهاد درځي ته ندرس نو دمه مستحفذو من کتاب الله پسوب داغه چې غوښتک طلب کړشه او غوښتلشه او دونا حفظت ته د الله دی کتاب وکانو علي شواदात دوه پاغه من خبردار فلا تخشو الناس وخشونی ته خلق نمي ريګا مانو يريګا دوته دا ویل شو فلا تخشو الناس خلق نمي ريګي وخشونی مانو يريګا زما کتاب تاسو سره نو نومانې یریږي خلخ نمه یریږي دا د توینه شو والا تشتروب آیات څومن قلیل او ماخله آیات زماي وزن لک 900 لوک پي کې تبديلي راويستا او ملم يحكم بيمان الله چې فیصله نه کوي په احکام را لګل دي نو فولایكم والكافرون دا قسم دوی کافر دل ته ایمان تذکرہ دا نو ظاهر د ایمانیات او د عقائد تذکرہ دا هو نا هو دا وڅکه چې ایمان مقابل کې چې نو کفر دې کړنو په ولای قوم کافرونه وي وختمنا علیہم الیکلی ومنه په دوه نه په دغه تورات کې مقرر کړو ومنه په دغه تورات کې څه خبره دا خبران نفس به نفس ته نفس به قتل کېږي په وزن د نفس کې چا نه حق قتل کو ما ما قتل کو او بقتل کېکن وال نهبلعینې اوستګ اوختکل کېږې په بدله د سترګه کې و ان فبلانفی پوزهه به کټ کږ په بدله د پوزه کې ول اوضونه بلووزې وود ب کټېږ په بدله د غک کې او س نه په کلی کېږې په بدله دغا کې غ په ماتتیږې په بدله دغا کېول جروخار نور زخمنه چېدید ک ساس بدلی ولدي دا غټ غټو خدله فمن ته صد د به چا چې مافیوکه د دی په کپه طله نو دا لپاره کفارش شوه مقتون لپاره یا د مقتول ورساو د پارا وارستکو دې هغه مافي وکړه د مقتول لپاره کفاره شو کنه د هغه ګناہوں الله ماف کړل نو فمن تصدقا چا چې مافي وکړه دې نو فهو کفاره الله دا هغه د پارنګ یعنی د ل لپاره کفاره شو چا د پارام دا هغه پارا. مجروح د پارق کفاره شو دی د دیتہ زخمی کو دیر آپاسه د هغه ماف کړ دل پاره کفاره شو کنه یا دغه قتل ک اغه ولید را پاسه ده او دای ماف کنه نو ولید لپاره یا غمر کنه نو څه ګناونه یا تا فا قتل د دنیاوی عمر نه د اخلاص کنه خلاص ولید دوه وکړه فوا کفاره تلنا و بل لم يحکم بمانزل الله اصل کې په قانون چې الله راضي کړلې فولایکم الفاسقون دا کسان دو د فی مظالمون دا کسان دو د ظالمان وړ دلته د کاسو د انصاف خبره شوه دهغ مقابل کې ظلم دی مخکنی آیات یاد کې معیتو د د هغ مقابلې کوفر او دلته چې نو قانون دی ده دهاندلو انصاف چې ب تاسو بدللی واخل عادلوکه انصاف کوي د هغوی مقابل ظلم د فولی کو مظالمون و قف نه لا ساې هم او په اوپې لدلمونږ د دوک نور په غمان قف دوپسی علا سارهم ددو په څخ قدم منه یا ددو نرستو نور پیغمبران وقفینا الیکم مغا لاسارهم ددو پسی یعنی ددو پیغمبر دو پسی دغه کوم پیغمبران دی دو پسی مغولګل نور عسوب عیسا بن مریم عیسا بن مریم کولیږه دو پسی دغه کوم مخک نبیان تیر شوی دی عیسا بن مریم مصدقا لما بین لديه تک تصدیق کوونکې پخپل عیسا علی السلام داغه کتاب چې د نامخ کې او من التوراته او تورات نا ولی تورات ایصال السلام نامخ کراغلینو مصدقا ما بین یدینا مراد تورات او مصدق بخبر ایصال السلام مونږ اول د دین بیانو پس ایصال السلام هغه تصدیق کو د مخکنی کتاب چې تورات تک واه تینا ولین جیل عبدالمغ ورکر انجیل فيه ودن ولور چې پای کې هدایت او نور او دا رنگ نور او مصدقا لما بین یدیه او عبد تل تو انجیل تذکرہ دا نمخ کی عیسا مولا مصدقن دو مصدقنا مصدقا دو دل علاه غالتو مصدقت عبد تل مصدقا نو ال تیسال سلام پخپلا عبد تل انجیل ال تیسال سلام به ویچ تورات حق کتاب دی انجیل کوم لیکلو چې تورات حق... تورات چې نو حق کتاب, دیں. مصدقن لما ہی. تسلیق کہ کتاب دی مصدق قبل ما بین ادیه کستیک كون ک دا کتاب چې مخکې دد نو د تورات نا واو د هدایت و موعظه نسیت للمتقین لپاره د متقین دلته هم ہدایت دوزل نه جوازل چر نغه ودن اور پسې چر نغه بیا ودن دوزل ودن دې مصدقا لما من التورات واتين او انجیل انور پسې فيه ودن نور اور من التورات ودن ولما وي اول ودنا احکام د انجیل مراد دې ادم نمرچه نغه چدې حق بیان وکنه یا چې نو ول څه نو غاکه اغه نه حق مراد دې حق مراد حق خبرې دې پکې ا دوی نو مراد څه نو دې د غې رسول لکنه احکام د انجیلونو اراض دارنګه چا نو دیم رسول کو د حق ته پروست رسول چې پای کې سب باطل خبرې نشته کنه نو دیایاتو نک الله رب العزت دا وې چې ګوره ماته سم کردی انعامات کړ دي قانون مरावरيګ قصاص والا نوایې کې د قتلونو نه بچلای او دارانګې قانون مरावरيګ د احکام والا نوایې کې د کفر او شرک نه بچلای تورات نو علاوه ګنجیل مरावरيګ ور افاسه کنه ظلمونو نه ځان بچی ولحکم الانجيل او فیصله دی چې انجیل والا به مانذ الله په قانون مې چالله را لګل د په کږ ملم یخکوم ب منزل اللهلو فولی کوملفااس کوون چې فیسی نهې په قانون منه چله را لگل ل فولی دا کسان دو د فاسقان فاسق دی که نه دل تکس ګورهول یخکو لو لنجلی انجیل والله د فیصللو کې بما انزل الله في په ښقاو منې چالله را لگل د په او چاچه دغه حکم مطابق فیصله اونکړه نو فوعلیکم الفاسقون دا کسان دا د فاسقان دین پر خدل دا فاسق دی او انزلنا الیک الکتابا راغو ته کتابونه را دې چا د تورات راغې چا ته انجیل راغې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ایت او قران راغې کنا او انزلنا الیک الکتابا را دې ګل دې مطابق کتاب بالحق لپاره د حق یا بالحق ختم مراسید فرشته ممسقللی مع بین دی تی کوون ک جا کتابو چې دن مخکې د منل کتاب د نور کتابوو تق کوون ک هغه چې مخک ددندي منل کتابی مفیرین لتیی کتاب نمرات کتب طپ دی منل کو کتابونو تورات انجیل کتابو زبور دی و منن لی او محافظ چاو چاو تبدیل دی چاون ک چا تبد ک دا د یو نشان دیی کوئ که نه ذکر شو ک یوب لکم لکوم مم مما میما کوتون توفه منل او افون کیر او مسله چا په ټړی خوآ خاهکلی که نه او مهم منن آلی تو محافظ د غ منی کتابوو ف کوم با نو همې منزلله فیصله وکړه په مابیین د دوکې په قانون چلله را لل والله ته طبع او ط ګما د خواشته دوکس اوس دغ توه پنجیل دومون د هغې په انو د اتبا خوسخواشت دی او اوسد نه دی اما جا کمن الحق ولا تتبع اهواهم قابین نشت دام خلق دخواش غلی اما جا کمن الحق غنی وارد تاسو داینا چراغ لتا ته حق ته تتبع اهواهم اما جا کمن الحق چوان نه دی ته د حق نه کټه دی خلق او تابیش نو تابو د حق نه وارد کنا نو قران موهیمن د محافظ ده نه تمام آسمانی کتابونو چای کی چارو بدل کړي نو قران دغه وضاحت کړي کنا لکل جن الله منکم هر یو کصفاره منکم د تاسو منګه مقرر کړي شراطل شریعت و منهاج الله واضح مفسرین وي شراطن و, و منهاج د څه مطلب دی نو ځنی وي شراطن مراد لار اسلام منهاج مراد واضح لار دا واضح لار د لار واضح ازنی وي هغه ترتیب و اللہ او چې د الله طرف نه مقرر وی او منهاج چې عمل پاږی مری ضروری دی یا شریعتن دین امر د اصول او ایمانیت تیم او دا رنگ مینهاجان دین امر شریعه او احکام دی یا شریعتن ابتدا د او دا رنگ مینهاج وضاحت دی څه مطلب ام شدت لولار دانه چې سوخت پوره دن به وخت مشین شریعتن او مینهاجه ابتدا د لاره او مینهاجه مشل دانه چې د من وسم چولار کې به کږي به بلغاله وځي تولو مرد تلو لار دق داق يا زن علماء لكي شرعطاً سنت ومنها جاء الله رب العزت يا شرعطاً صرف لار او منها جاء واضح لار الله رب العزت وي لكل جعلنا منكم شرعطاً ومنها جاء لكل امت جعلنا القرآن شرعطاً ومنها هر يوم امت تفارا اوز دينا مكسو يهود ديك نصاراتي دي. کما جوستې کسا وبي اندې داغه چارانهسته شوا د دینه چې قرآن ومني هر یو لپارې نه هر یو يو ډېر ومتفاره غمو قرآن واضح لار جوړه کړ دا ولو شاء الله ولجالکم مت واحده او وختي الله تعالی نو ګرځولې وې تاسو یو ډله ولکن لیبلو حکم لیکن تاسو جدا جدا کړې دې لپار چې اسمه شپستا صوفي માતા كون داغه احکام او نعمتو کې چې تاسو لیدر کړی نو فستبق ادو کو پهښکارونو کولو کیل الله مر وکم الله ته د دی ګرض ساسو غې خکار د نپاتې شي جمععاد د ټولو پهونه پ کوم بما کولتو کې تخت خبر بدر کې تاسو د کارونو چې تا سپ اختلاف کوو په کوم به نه هم م معزل الله افصللاو کپ مابی د دو کې پا هکامو چالله راېګللي وړ ته طببی وه هم برغ میلی ولاته طببع هوه هم ان عام خلق مادو خلاف دل ته وی ولات تتبعوه هم د علماو بم نمني د قران خلاف قران خلاف اميان روان دين ولا تتبعوه او هم دين نو دیवाडी دل ته وی چې قران خلاف داوام د علماو بم نمني وحذرهم د ندان بچا اي فتينو قام بازمان دل الله الیک اغه ني چې واډي تا دا احکام نشاله تا ترې دي ګلي پين فا توللو فالمن ما يريد الله قدوم مخواړو پوشه یقینا غوادي الله رب العزه يصيبهم ببعض ذنوبهم چې اووررسی دو ته د گانانې په س جگباز بعض کوونهونو د دو په دنیا کې وای نه کیرره من الناس ن فاس کو ین ډیر د خلکو نهخوا مخه چېقرآ خلاف فیصللی کوي که نه دا فاسقان دي دی. ډیر د خلکوونه چې دقرآ خلاف روان دی نو د فاسقان دي كثيرره من الناس ډیر د خلکو نه چېقرآن خلاف روان دی مخه فاسکان دیول اصل خدا د مناج بد مهمین خدا دی که نه امین ده محافظ ده حاکم ده د ټول کتابونو حفاظت کړي او ست دې پر دې بلغار دي په فاسف لیکنا اف حکم الجاهلیت آیا ترتیب او طریقې د زمانه الجاهلیت دوبیا ومن من من اللہ اللہ و من احسن من الله حکم اوسوک ده زیات خستا من الله ده الله رب العزت نه په دې د حکم سره له قوم یو کې نو انصاف دا خو ده طرف نه ده جاهلیت ترتیب کی او طریقو کې او عدالت او انصاف پونښتلکا يا منولات الذين <سؤال> اللهده والصار واليا بعضهم او اليا بعضديد نبيعة ذ يهود دصارة و دوستستين منقيته دللت ولاات الطبي ولا الطبي ولا الطبي رج فكم فكم ثم يحكمكم فر في سلوكفر في سلوك د دو موم د دووم باريك ولا ولا الطبي او منل الخبری دان سر و سر دوستان تعلق موساطا دون کنار کشیو کا یا اللہ قانون مطابق سشلی کوا دادو ممن دوسر سر و مرگرتیاں کوا لکا داد دا مرگرتیاں قابل خلق نده من الخبری دان یا ایو اللذین آمنوا ایم ممنان و لا تتخذیل یهود و النصارا من سر یهود و نصارا اولیان دوستان بعضهم اولیاء او بعض داد یوب المرگری دی ستا چار تم نمر گره کی گی ولن ترزان کل یهود و النصارا ته ې بقرې کلاړ نه ی د نصاره نه راځ کېږيڅو چې ته د دوینته بیا م سپې د بعض هم, هم, هم او او بعد دا د یبل مګېدي ستا د مګې کې نه مګری کېږي اومنولله هم دے دے من کوم اوڅوک چېیک دوسته تعوقات سی دو سره د تاسوونه نه دی د می هم نهدي ک یودوو ساارو سره مګیا کونو د من, من, من, نصارا من, من, من هم ل او شرکانو سره نستنو من هم ل یانو سره ناستنو من ل دی یو نه ساارو سره ننو می ل دیرنېغلطو امیانو سره ناستنو من هم ل غلتومللیو سره ناستنو من هم ل دی ومن له هم من کوم چا چې دوستستانه تعالو د یو نه ساارو سره من کوم د تاسوونه د ستا سرړه نو دا ووم منهم په این نهې نه هم دی دغونه دی ان اللهله هد کو مضظالین اللله رې کې کوم ظالمانو ته فطرل الذي نهفی قلوې رضونصار او نفییم منافقان رد پهغ من فطرل ل نه توې به کسانفی قوبیم چې زړونو هغوې کې مرون مرض منافات ته یوصاری او نفییم پران لا ت تجلی دو نصاره ادام را جان به به هم پیر په تا دیسره غسر مرګرته او نفی هم دا دی کای جواب په دوستانه کې یقولنا وی نخشا انت سی بنا دایره غریګو مونږه غریګو مونږه چرابشي پومنګ باندې هرڅ شيک زمانه بعد انت سی بنا او برسی کې مونږ ته دایره حوادث زمانه مونږ دوسره ولی کو ځکه کو چې مونږ مریو مصايب راشي دا هډیر خلقت او مونږه لګیو اصلله امید دله د لایا تهبلفتخریک چې را طلبه فتح فه سره ته چې غبه د لی اسلام دا او امر من منې یا یو بله فیصله طرف د خپل نه چې فرارشي دررو ده دا چې رازونه د منافقانو بخکاره شي سونه سب شي که نه دوه مونږ من حالات بد قات شي قاتشي غبه د کافر برشي بیا بهمونږه ځکه غو سره مګرتیا کو چې زمونږ حالات خراب نه ا تر نشي دارنګ چي نه را غلاو دي کافر ورانشي دابه سټو په ورته وایا ک غلاو دي مسلمانانو بیا به سکی بیا به سکی شير قران رحم الله تذکرہ وکولا اوی چی ما چي نه را اغه وکه د دنیا نو خطر ته تزمون خلاف کای زمونګه حکومت راغې نو بیا به تسکی به وستا سره څنګه چلی بیا چت دې د ما ورته ویکل ال... ستاسو حکومت راغې زبت تا شکر را شو بل غړ بیا نه م لکه نو الله وستاسو حکمت نه را چې زه مختاج شوم ورته اتوس ته مختاج شو نو دو ګوره د کافرو ته مختاج ځان ګړ که چې کافر ډیر دی کممونږ مسلمانانو سره شلو مسلمانان نو حالات خراب دی اخراب دي زمونږو سره خراب شي نه داسې نه دا, دا بل کې فاصل له اوید چ اللله را بل جا یا بلف چې رالو کې په ف سره غبت اسلام م به بیا س تو کافر طرفته نو بیا به او امر من نندې یا یو بله فیصلله الله الله طرف نراشی را شي طرف دغ نهڅه فراخی د روز یا دا چې د منافقانو راونه چې د ناغه شکاره شي بیا بهسه کوئیو والله ما سر روفیف ناد شی به سوالله پاغه کارونو منې چې دو پ سالی په نفتونو خپلو کې چې دوست نه د غو سره نادین د پیغمبر نه کړه ولی دغه مسلمانان چې هغه مالدار مالی غنیمت پلاس لاس راغې الله وی چې دا منافقان دي نو څو منافق مسلمانان هغه له سنور کې دوه پیغمبر نه چل کړه کاش کوم کافر سره دوستینه وکړې نن به دغه نه مونږ ته شېملاو شو و ويقول الی نعمن ویا کس نادمین څه مطلب بنوی منفعتونه تنفوتل دنیاوی چې زونه په لاس را نغلل په ښمانه شلل چیرې مونږ دا کار ولیکو او مونږ چیرې نو تافیر سره دوستی ولیکو لا نن مونږ ندير چې نافيدې لاړي ويقول الذين منو او وياكسان تيمان راو دي هاولایله او وياكسان هاولای الذين اصموا جا جاء د ایمانهم ډیره څه مطلب دی چاله ودور अजून اخکاره کې چې دا خو مسلمانان نو دا خو منافقان نو بیا او یشبحو علاما سروا في ان تندموا قلت ده دو منافقت قاره شو نو خپل پټو دوستانو خپل کړو باندې به وېم ته پای پیغام نشي لیکن وسره به یو بل خبر هم شي غدا ويقول الذين امنوا ويب المؤمنان به تعجب کی ها اول الذين اقسموا بالله دا کساندي اقسموا بالله چه قسمونه کول وَنُذِلَّ الله جِهادَ ايمانهم كَلَقَسَمُوا انهم لَمَاكُمْ جَقْرَن دُوتا وسردي يردوا خليمن كَلَقَسَمُوا قُل ثمغا مؤمنان ادرا الله جرح كارك لكي ويقول الذين امنوا تعجبا ويب بير تعجب ك تعجبا ويولبوي يردوا قسمونا قولتهم مسلمان معكم او وسوارق کارشونو دغه منافقان له حبته تعاملهم بربص اللهم مددوا فاسفهو خاسرین نسل توانیان څنګه څنګه توانیان شول د دیوجنه توانیان شول چې کوم مقصد او دنیاوی اغون فوت شن کوم اوخروی او اغ خواشن فوت دوارتن لاړل یا ای ولدی نامنو اے مؤمنانو من يرتد منکم من دینه فسوفات الله بقوم يحبو يحبون ويحبون دا چې نغق د جبه مؤمنانو ته نور ته یک لکشی او ته وې تاسو خپل کار نه باز راشه یا یو الی دی <متحدث> نام او مؤمنانو د <متحدث> چې به من یرتد من کوم دینه <متحدث> سوک چې هغه مرتد شه تاسو نه ان دینه دې دین خپل نه الله ته خو zarar نه کیرا سره فلا یا زر الا نفسه سوک چې مرتد شه نقصان فقط ځان ته رسول شه بل چاته نه فصو بیان الله بقوم زر نه چې راتلو که الله تعالی پداش قوم من یحبهم او یحبونه الله باغو سره می کوي یحب به هم می نه الله غو سره و یحب نهو غوه می کوې یا سر. الله سرهاسو صاحبدي که نه د منافقانوته الله وي چې ګوره تاسو داسې کارونه کوئ مرت کېږي دی اسلام نه اوړی نوڅپان نشته الله به دا چې خلک را وی چې الله باغو سره می کوي یغ به الله سره می کوي عزیلت نه دیر نرمبې مینه کول کی بوي او ډیر نرمبې په مؤمنانو باندې اعززه اعززه اعززه تنو على الكافرين او سخت په کافرونه باندې اشداء والکفار رحماء بينهم بجاهدون في سبيل الله جنگي جو په لار دي الله کې ولا يخافون لو متلائم او پروا به نه کوي لو متلائم عمله متي ادم دې چا پروا باندې کوي دې هي چا پروا باندې کوي ولا يخافونا نو ويریږي لو متلاي ملامت یاد ملامت غرونا قوله جهاد بهم کوي عامله جهاد بهم کوي او هي پروا بده چانه کوي یجاهدون فی سبیل الله ذالک فضل الله یتیهم من یشا فضل الله تعالی دے یوتی ورکی دلاله من یشا چا چوغاری والله واسونا دیم الله غفرا فضل ولد علیم پوان المنافقون قواحتونه ذکر کړي او رست د مؤمنانو ده صحابه چې داسې هم اشتها چې چا نوم یې کوي او داسې مشت چار چانه یې ريګي هغه منافقان انما وليكم الله تاسو سره دوستانه اړیکات مسا ته وليكم الله دوستای لایق تاسو چې الله دی او رسوله دغه رسول نه ولذينا مومنان دی هغه کسان چې پابند دي مانځه ووتون زکات پابند دي ورکول د زکات وهم را کې او نه درکو کوون کې دي يقيمون صلات سو مطلب اجتماع سا اجتماعي قانونه کې شرکت کوله دانا جماعفقان او پشانته چې تا سوزای زم کورونه خوشاله یې نه بوヨタ نه اوره بلکې الله جنا کسان چې مان راورده ال الذين والذین یقومون الصلاه ها کسان چې مان راورده کسان چې پابند دي د مانزه موز پابندی, پابندی کوي ها ویوتو زکات تاسو قتل دې ذونو کې دې موز اهتمام ته الله رب الجل جل کوي فست ایمان نه دا ډیرو چټ عبادت وکنه او ډیر اهم حکم دی د دین اسلام موزه بهر پسی زکات او هم را کون او دو څنرو کوونکې دی او مایه تول الله او رسوله ولذي نامنو آ کسان چې مرګرته وکړه دوستانه تعلقات وک دوستانه تعلقات او سات الله سره رسول سره آ کسان چې مان ولدي هغه سره نو دا دل دی الله دانو پر حزب الله همو الغالبون یقین دل دی الله چې دانو دوه زراور یا یو ناماملهته تخو ل نه تخصذو دی نه کوم حضو ولا ب من لین او تل کتابه من قبل لکوملکوفارولیا و تقل الله ان کوته مؤمنين بروي چې دو سره ی د نصاره او سرات دوستستانانه تعلقوقات مسای ولی دا د یوبل مګری ديکوفرو مله واحد ده دا کوفر چنو دا میلت واحدده د یو ملت د یبل مګری غورستا مګری نه دي دی د کسی سره ټکې کوي نو تو سر څنګه ګتیا کوي مذا کوي تو سره څنګه ګیا کوي یو بل مې دینو تو سره څنګه ګیا کوي بل ستاین سره ټکې کوي نو تو سر څنګه ګیا کوي یخ نه سااره او سره یو من ممنان ولاته تیرو یو لا ت توله نه تخصود نه کوم من کسان چې ګنیدين ستاسو حضون توکې او فضول مشخله غزون توقی خانده و لائبن او بیفیدی مشغلان من اللدین جا کسانونا او تل کتابا چی کتابا طور کرده چه ده من قبلی کم مخیرتا سنا خی کتاب و سرشته حضوان توقی و خانده کئی ادارنگی سوطلب و لائبن بیفیدی مشغلی گنی یارد دام سه دین دلکا حضوان توقی و سران و خانده کئی و سران او بیفیدی مشغلی ویورتا یا حضوان او باقید، اگر سره ازتحضا کئی، او لاعباً، اعمال چرم داخلی لحبی و توقی گنی، دقا قسان دی کنی کتاب و سرشت و او کافر اولیاء دوستان، شتاز الدین سر او کفاران دوستان، دو سر اوم دوستانا مساتر او کفاران او کافر سر اوم، واتقوا اللہ الله اللہنہ ان کنتم مؤمنین کا چرد ترے تاسم مؤمنان، و ایدان آدائی اوس السلات، او اس دیاغینو منخی کنی، کله چې تاسو आवाज کوي الى صلات لफार دمانځو یعنی بانګ اذان کیږي اتخذوا او غذوا کیږي سره ټوکی ورسته دین سره ټوکی کی عقاید سره ټوکی کی اعمال سره ټوکی کی استا بانګ سره ټوکی کی اتخذوا او غذوا غذوا ولا روان نو کیږي سره ټوکی او غنی اغه فضل مساله ذالک انه قوم لا یاقلون دا په دی وجه دا چې خلق ته چې دوک عقل نشته قل توت يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا نؤمننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون قل توت يا اهل الكتاب هذا الكتاب هل تنقمون منا بد نغنيت زمغنا مغنا نفرت وليكوي نغنا خفقان وليكوي بد مونچنا نفرت وليكوي مونغنا خفقان وليكوي بد صدا هل تنقمون منا بد نغني زمغنا نفرت نكوي زمغنا افغان نه کوی زمونږ نه منګر په دی خبره انا مننا بله چې زمونږ مونږ ایمان را وړ پارالانې و انځلهلهنا کتاب منې چې نجل ک شي د مونږ ته اوله من قبل من قبل او پهه کتابو مې مونږ ایمان را وړ دی چې نجل کهشي د من قبلو مکه دی نه اک سره کوم فسی کوون یا ک اکثر داسوخواام مخهفرمان دي قل تهوا هلو نبي من ذلك ستاسو پذې کې زمونونه خافکان دی نفرت دی او دا خبر زمونه بد غنئ دین بد خبر تا اوس ته نه خئم سوال سوال مسوبتن اند الله بشرم من ذالک ډیر بد بد دینا پکدا مسوبتن اند الله په څوار د بدلی سره طرف د الله نه من غسوک تلانه الله او تعالی لعنتک پاغمنه وغزبالیه وغظمک پاغمنه وجعل منهم القردا والخنازير او جوړ کړی دی من هم دا غونال قردتا یعنی دا غو د مشران نال قردتا شادوغان وال خناذره خنديران و عبادت او بندگی د الله دا خو دینه باد خبره د کنه دین دا غچا چې بندگی کوي د طاغوت و دین من عبادت طاغوت او دین دا غچا چې غشل کوي بندگی کوي د غیر الله دغه ډیر بد دی کنه تاسو موږ نه نفرت کوي او بد م... بدګنه دا خبران آمنا بالله ماون ذلیلان دا بدګنی رضاتا تغبدی خبر داوخیم بد خدایا چې لعنت پچا شي غضب پچا باندې شي او داننګ خضران شادوګان جوړ شي او داننګ چې نوغه د طاغوت بندگی ژسو کوي ولاکه شر مکان دا بد دی پیتبار تمرتبه سرا وازل لون سوا سبیل او ډیر بیلاری د سمیلاری نام واذا جاءوکم کله تراش دوست اخواته دوسوي قالو آمنا من ایمان راوړ دی وقد دخلو بالکفره کلچ را تلون دو کافر وهم قد خرجو بهی کلچ وطلل هم دو کافر والله آلو مما كانو یدتمون اللہ خفو ادئے پاہ کارونو چی دو پتئی پاہ کارونو چی دو پتکئی یا ذرکی کم خبری پتی ساتی استاخوات وراشی ویمونگا آمننا علاکی را تلل هم کافر وکلچ استاخوان وطلل هم کافر وطرا کسیرم منهم او ویری مات ډیر د خلکو نه د دې کتابونه دا او قواحتونه کوي سارهونه فلسم الاولدان چې هغه تادی کوي په کولو د ګنا او د ظلم اودان سماتل بغیر د سوچ او فکر نه دا کارونه کوي د اسم کارونه د اوغوان کارونه واکلهم مسته د حرام خوراک کارونه دا خو بیسوڅه کوي سارهونه تادی کوي بیسوڅه او فکر کوي کارونه اسم اودان واکلهم مسته خوراک د دو حرام لره توی کاراندې اسم څه ته مفسرین وایي اسم, عدوان دوارا اسم او ادوان دواړه یو ځګی ذکر کړدي نو اسم نو مراد دلتا اقوال د گنا دي او ادوان مراد دلتا اعمال کارونه د ظلم دي کارونه د ظلم کوي کنه قولم نه خطا ده فعلم خطا ده قولم گنا ده فعلم گنا ده دا مطلب شه بیا ځینې مفسرین وایي فشاروونه په لسمی چاغه دا د اتخذ الله دا اګار انګول او ادوان جدا قط لن بیاودې راځن علما وی اسم دا دے جن الله صادص صلص ابن الله ادارې خلول و غیر عقیده ساتي او بل ول عدوان حق پرستو مخالفت کوي او تحریف کوي دا عدوان شکنه او مال عقل مسوخده حرام مال خوري مال دامیانو به ترتیب اخوري کنم دامیانو مال خوري وليس علینا فی لمین سبیل اغیله پر جوړي وسنده خلق تاميان مال لپار باني جوړي کنا يوبانا او بلبانا داغه دا يهودا ترتيب او طريق الله رب ال عزت الي بسمه كان يعملو الخامه حبت جا کارونه چې دوکې لولا ينهاه من ربانيون ولي من نکړ دونه اغا علماو حق بارستو خلق او اخبار او علماو, علماو علما ربانيون مطلب دی ربانيون هغه راهبان د نصاره د راهبان د نصاره او پیران ترتلاړل په دی خل دا ناروا کارونه کول ربانیون در راهبانو چرطلاډل یعنی پیران د نسوارو چرطلاډل ول احبار ادارنګ علماء دیهود چرطلاډن دا خلخ په غلط روانو نو نسوارو کې غټ غټ پیرانو کنا غ پیران او يهود کې غټ اخبارو احبار کنا علماء نو غو سسلل لولای نهغه م ربانیون ول لمن نکړو د دینا روانا ربانیون اغه پیرانو د نسوارو وال خبربار اوله ماود وهو عن قو مسممة او ونا د غنانا وقل مصقطهخوا د دو د دغه پران والپان صدل ولا ما راپان صدلتهو من کړوي چې دا تخد الله ولادان داي ابن الله داي ادار ال داي وقل مصقطه چې دا ح مي س م کوي لبي کارونه چې دو منه کول خو بده پریداک داو مخلوق کې باسو اوس خالد ته غتی واچولې ما تاسو ته وی کنه دا چې نا غسړې توڅ څورچینې وګړي وډې وې ما ولي کته نو صبر لاړل وقالت اليهودو يهودو يذ الله مغلول لاسن الله بنکړ شي وې ولي اوس زمون حالت ټکني دي مونږ مالدارو مال سره ډېرو او اوس مونږ ته ناراضي خله چې رسول الله صلى داوت النبوت کړه به مدینه تراغه خلق دا مرګ لريشتل یهودو کم کمشلی کله چې د دوه نظرانه کمشلی نو دوی یعد الله مغلوله لاس دی الله غو بند دی مخکې دا معلومه مو ته ډیر راته اوس ناراضی مخکې خلق ناپو نو دربارونو باندې واغه رئیس غرزولی او دا رنګ چې نظرانه و غرزولی دې ملنګانو بچی نارا به شمار معلومه دې ملنګانو ا داګه تمالونو کې و ډګ ګرځیدل دا ولی چې نو کفر شرک زیاتو نظرانی دي غیر الله زیاته وي ددو مضی عقل ته توحید او سنت چرچېشلې دربارونو باندې شلې نظرانی باندې شلې نوغه يهودو دا که وکي عبدالله مغلولا نانا غلت ایدیم بنکرشی د دو د دوه خیر نه ولو انود من لعنت کړه شپه ما قالو فسو ډیر وینا چې دوکړه والیا دهم مبسوطتان نه بلک لا سُنَ كَيْف... كَيْف... آه... سنجه الله فرحدی کیف کیف څنګه جری کیفیت کمای علی کو بسانی ينفق کیف یشا قرض کی هغه څنګه وغادی چاله چې سمور ور کوي ولی یزيدن کثیر منهم ماونذ الیک تو جانو وکفر د دې ټول جمله آیات چې القران الله بدا یو کړلک د دې مطلب با اغی یو کلا غسنگ لا یزيدن کثیرن منهم ما انزل الیک ما انزل الیک القران دے لا یزيدن کثیرن منهم دا یہود دے من ربک نو طغیان و زیات بکی 50 کی دی یہودو کی بزیات کی ما انزل الیک من ربک 100 کی بزیات کی کثیرن پڈیروک بزیات کی طغیان و کفرات طغیان ولاجدن كثير منهم وزيات بك كثير منهم ديرو کی منهم ددونا ما غ کتاب انزل الیک ترالک لچیزا ست طرفا من ربک طرف, ربكا طرف رب صانا طغیان و کفر سرکشی و کفر مطلب دا دتا الله کتاب راغ ددو سرکشی وزیات شی کتاب په خدا نه دی سرکشی شی مطلب دا د دوی انکار کین وزیتی گی وکنا والقینا بینم عداوه و ا چولې د موږ پامید ندوه کې دشمني سرګنده وال باغزا دشمني پټا الا يوم القيامه تر ذکامت كلما هر و خاو قدونارا چې بلکې دوور لپاره د جنگ فرانسیکي کې لپاره دوور لګاو څه مطلب جنگ شروع کی کنه انکه پلان کې وورو لګاووس دا وور د مړکې دون نه مطلب وور تروم صعوبت پریشانی او جنگ شروع میکنه او قدونارا بلکې وور للحرب لپاره د جنگ اطفال لاو ختم وکړي الله تعالی واساون فی الارض فتازا او کوشش کړي دو په زمکه کې دورانې والله لا يحب المفسدين الا من الناس تر وانکار وسلام دو څینو خپل اراده اگر اپاسی اراده منسوبې خپل شروع کوي يريدون ان يتنور الله بافاهيم والله يتم نورهم ولو انا الكتاب يامنوا او که چاته کتاب ایمان راوډه وې سي ایمان وتقوا ځان بچکړې کفرات ونا شرکيات ونا لغويات ونا اجتناب وکړې لکه فرنا عَنْهُمْ هم صاتې کا مخل لري ک کړی مونږ دو ببد جَنَّتُ... د دو والله خل نام جننا نایم او د نهړی به موږ د نت جننتتونو ته نیتونو ته که دو ایمان را وړی س ایمان الله ومونږ به د دوګناونه دو نه لر کړړ او دوهمونږ جننتیان کړی لو نو مقام متاات ول له او ما انجلله ې لو نه هم عقام متاورات او که چرته دو اقام ماتته عمل کړی و تورات باندې جاری کړي و قانون د تورات اقامت توراتا دغه مطلب اې دلته حکیم الصلاه اقامت تمانزه سم مطلب دغه حکومتي کنه دلته ممراد قانون د تورات او د انجیل ولونو مقام تورات او د انجیل کچته دغه عمل کړي جاری کړي و قانون د تورات او د انجیل و ما انزل هغه چي نادل کړي چې د دوو دو روسته د د دی نه پران چې د میربیم طرف ده رب ددونه لا کللو من فوق وما انجلله ایی می هم هغه چې نه دلکه شي او د دو طرفته میرب طرف, طرف ده رب ددونه لا کللو من فکې همخوا مخاب دو بخوراکونه خورار کوونه کړلو دباره طرف نه من فوق سمتلو دی یو مطلب ده دی چې باران بهبره نه لاغلی و په من تخت ارجلې هم په فس فصلونه وکته شي یا من فوقهم اغه اوچته میوي و مين تخت ارذ ليهم دا غزمتي ولا یا يا نا کلو مين فوقهم راحتونه براغلو دوبره نا حاکمان بخو و مين تخت ارذ ليهم اودارنګ ما تخت اغه نو کرالو اولاد بخو برکتونه براغلو کنا اقتصادي نظام به با بالکل برابر شو دو بچا ته مختار جنو کنا ولو ان مقام قاموا التوراۃ والانجیلا فاقبل زمانه کی دو دا کار کړي و نو دقا چل بشیو قوصی و تن را پاسی او قرآن منی عملو کی یو کور ولکین و کور کې وبرکتی کہ یو علاقه ولکین و علاقه کی وبرکتی کہ یو ملک ولکین ناغا ملکی وبرکتی کرن اما انزل الیهم ذکر چه مخینی کتابون نافس لل داشده لکه قرآن نافس شو قرآن نافس شو لکه مخینی کتابون نافس لل ولی اهم مزامین اغا احكام اغا هودي هو كنا من قران و دماغني كتاب المصدق المصدق المصدقا قالوا اليك كلمه سواء بيننا وبينكم فاكلوا من فرقه ومن اقدارلهم منهم متم مقتصد جن دينه خلقته حق فارس مقتصد حق فارس خلق توحيد ولا او كثير منهم ساما عملون او دير دونا اغا دي تش بدكاركي مقتصد حق فارس توحيد من عمل كونك اتباع السنه مقتصدت اغا په توحید باندې عمل کئم اتباع سنت کئم یا ای ور رسول بلغ ماون دی لیک من ربک او لم تفل فما بلغت رسالتا دو خپل کتاب باندې عمل فرې خدم تر فاسه اور اوسه دوته کتاب چې په دې باندې عمل شروع کی کنا یا یو ور رسول پیغمبره بلغ اور سوا ماون ذلی لکه غتی نازل کړ شي د ستاسو طرفان من رب د کا طرف د رفسانا پیلن تا فال کتا دا کارونو کو فما بلغتا رسالتا تا ان رسو رسالت سم مطلب پورا نکرجتی دې رسالات والله یاسب کبن الناس ولید قران رسای خلق مخالفت کی بلغ ما انذری لک من ربک ورسو دے خلقتا خلقتا رسای نو خلق تو شرک مکوی کفر مکوی رسونا مکوی واجن مکوی ادا کارونا و کایو کای خپل کارونا پرے گدا دې قران کارونا شورو کینغه وجن کی کنا تجنگ کن والله يا سيكمن الناس الله بتابج خلقنا سو مطلب دعوت و تبلیغ و پردي خلق دي يرد وجنا فلا تخشوا الناس وخشوني مخكم ذکر شگنا دلتم وي والله الناس الله بتابج ذاتي خلقنا مفسرين دلتو اشكال کي و بيدري جواب کي دل تخوالنا وي والله يا سيكمن الناس الله بتابج ذاتي خلقنا الله بتو ساتي گور النبي السلام زخمشيد پ خود كي. بدن زخمی شو غاخې شهید شو رنګې په تاریف کې په ګټو وویشته ادار کې په خود کې مګې څنګه الله عاصل کبی لا بیا چې دا زیاتونه تکلیفونه مخکې راغ دی او داخوا اخی ای سباره نمبر صورتت دی اوغا خو مخکې شوی دی نور تریفونه چې نه بیاله سلام ته څومره رسیددلديغا خو دی نخکې د ما نزول مخکې دي دین روست نبی علیه السلام ته یو تکلیف نه دررسله والله یاصمکم من الناس اینده د پاره سوق ته تکلیف نشله سول دا مطلب سم اځهتون ټول دین مخک دی دین روسو به نه درغلی به مطلب دا ده والله یاصمکم من الناس ته قتلنا زاهد ته نبی علیه السلام په خپل مرگ باندې وفات شویل په مرگ باندې مړ مر دی او چا چې کړه هو نه کنا والله یاصمکم من الناس مطلب دي نو علماو وکړل نه لیکن ډېر خو خبره ده لیکن دا د چې څوم اعتبار حوالہ پینشتم موږ هغه تفسیر خلق مخه تراغه راغله چې هغه قران د قران سره یو آیت ته نو دغه تفسیر په بل آیت سره وشي ځکه وګړو دغه من تاریخ مند یا حدیث مند خلق باندې پوښتې تفسیر د قران په قران سره نو یو بهتري مطلب ویلي والله یاسمکمن الناس الله ببچو ساتي ستا دين د خلقنا تبرکاول نشي ستا دين به محفوظ ساتي یاسمکمن الناس تا دين والله محفوظ ساتي او دين هو محفوظ دي کنه ترا سوا خلقته دا دين به محفوظ وي او سپره محفوظ دي قران محفوظ دي صحیح حدیث محفوظ دي خلقو ډیر کوشش کړی دي چه کوم چه نو ظنه حدیث جوړو نو بشمار حدیث د نکړ دي لیکن دا چېغه محدثین راوخللي بدعاتو بدع د نکړ دي پیرانو چې غلط عقاید د نکړ دي محدثین او غلط حدیثونه د نکړ دي لیکن الله حفاظتون کرد کنه انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون ان لا يد القوم الكافرين هر طرف نو دین منی اول شویلا لیکن الله محافظین پیدا کرد دي غودا محققین محدثین محققین محدثین غرا پاسی ادو وزاینو چې ځاننه حدیث جوړي یا ضعیف حدیث داګه تذکری کوي کنه دانګ علماء را پاسی دی غلط پیرانو نشاندې هانی کوي بدعتانو نشاندې هیکی سګ منی او سګ نمنی نشاندې هو کې کنه چې لا بدعت دې دام شرک والله یاسرک من الناس نل الله علی ذل قوم الکافرین قل یال یا کتاب تو یال کتاب نه کتابانو لست مالا شی نیتہ سفین اس دین باندې نه خطا حتا توقیم تورات او انجیل تر دې پرې چې تاسو عمل سروکه په تورات او انجیل باندې او ماون ذلیل علیکم ربکم چې قران دی ولا یزيدنا خامخ زیاتی شیشه قران کثیرن پډیرو کې منو دونه ماون ذلیل له کټه د استا طرف ته کا طرف درپستانه طغیان او کفر طغیان سرکشی او کفر او کفر تحریف او کتمان د حق طغیان د تحریف دې وکوفره د لی کتاب کمان دی لکهس توغیانن د راهیبانو د پیرانو ترکیب دی وکو فره کمان د دی اوس کوي که نه پیرانو تلاړ شه درګاونو تلارشه غوممره دن بدل ک دی او دارنې میاننوخوا تلاړ و سومره دیې پټ کړ دی ا کالی کتابدي که نه وله عزیدن نه کیررنې نه خاام مکوم ذکر شو نه غ جملی ما ته استه کړی وه زیاتی دا کتاب چې تا ته رن په ډیررو کې من هم ددونه مع اونجرلی کم می رب چې تا ته راغللی سییه ووجاتې توغیانو وکوفره تا بهسه سره جااتېږي مع اونجر ایی کمی ربکه چاچې ووجاتېږي كثيررم من هم چېشه بوجاتېږې توغیانو وکوفره پهڅ سره بوجاتیږي ما اونجر ایی کم ربکه په چاچ وجاتېږي می هم په دیود کې دلته هم د قوی که نه وله عجیدن نخواه با. چې چې بځياته تويانو او کفرانو پتا کې بځياته کثیر منو پډېر د يهودو کې پس سره بځياتي کې ماونز رېلې کمه کا قرآن راغې دوی تر انکار کوي نو تويانې بځياتي کې کنا فلا تاسال القوم الكافرين نو غم مخه راکو حل القوم الكافرين په قوم کافر باندې کله چراش په غو باندې عذاب عذاب پراش نو غم مخه راکو کنا ان الذين امنوا ولذين هادو کسان چې ځان ایمان ولوي کسان امامو چیماندر اوته جان تا قران ولوي ولدينا كسان حادثه هوديان دي, دي, دي جان تا ولو تورات ولوي وصابئين اسابئين دي بيدين درازان تا زبور ولوي ونصاره نصاره دي جان تا انجيل ولوي پدي داو بخون شي کنا زين راپاسي مون قران ولوي زين راپاسي مون تورات توري زين راپاسي مون زبور ولوي زين راپاسي مون انجيل ولوي پدي مخلاصي نا من انا من بالله اخلاصي کبالا جي چاو الله واخره اعمل صالحا وعملوا كذلك الكتاب مطابق فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا نه چې وای ز زبور ولای ما زبور نه مونی وای ز قران ولای ما قران نه مونی لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل د دې منلو وارسلنا اليهم رسلا يخبرونهم دوه ډیر پیغمبران کله ما جاوه هر وخت را, را بغي دوه رسول پیغمبر به مالاته وانفسهم قال احکامو چې نه وغت نفسونو ددو دوه فريق کذبوا یو فریکن ی فریکن ک ذو او فریق یتون او دو بهیل کوو را به پاسېدل دام بیا او یو ډه د روژونه کړړه او بله ډله به چې قتل کړړ دایکل فریقک تلون او دا یغو کو چې چامنې اس برشي نو قتل کوم او لاس بر نشه نو د روجنکه ډډه به وکړه چې ګوری دا د روجن د دا د روجن نه وي نهئ د خلک مت نه متفر شي که نه او چمنې ولا برشي نوغ به قتل کوو او دا آداب خیالو الله تکونه فتنه چې نبي تو منه عذاب او وجد دي کارونو الله تکونه چې نبي په دوه مني فتنه تو عذاب او وجد دي کارونو حسیشه د عبادت تسخوتي دي او دارنګي چا انکار د حق نه دي قتل پیغمبرانو دي د دې کارونو باندې کې دودو خیال تا او چې د دې په وجه الله سجانه راکې فامو وصم ا کانه وړاندشل د حقنا ثم تبارک الله علیهم بیرذوک په دو منی د محمد صلی الله علیه وسلم ثم ام وسمو بیا کانه شلل وړاندشل د محمد صلی الله او د دیني حقنا کثیر منهم د دونه والله مسیر بما یعملون تورات انجیل پرخاو عبادت تسخیش ورو کړه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راو لګا اغه نوم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين طاغيث لكافر لكا... الاسلام كسان قالوا ان الله والمسيح ابن مريم دا بیا رد په اله کتاب ومني یقینا طاغيث سرا كفر الذين كافر الاسلام كسان مونږ تر چرلټ کافر ويو کوم کسان چاغو اخيده دا, دا الله والمسيح ابن مريم الله چې دیغه مسیح ابن مريم دی یعنی صاحب دغی الله دی بل سکشته لکه وقال قال مصخواله کې ویللي ممسوع حصال السلام پ خپله یا بنی ارائلهبد الله رببي او رببه کوم بنی سرلو بعدتو کې دله چې رب زما د او رستاسو دی اغاله ته ربو ی دوه پاشي ایسالا و او وي ان نه اوین شرک الله یادکنن چا چې شکو کاله فقد حرم الله حال جنات تاقی سره بنک جلله پاغ مننی جنت جننت ب شو نو بلې غاړ ور دیکنو زیدغ اور دی امال ظالمین من انصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثه فكفر الكافرون دا چی داتا چا چیسا الہ دینو بیوم کافر دے اسالیسو ثلاثه دریم دے درونا مریم الله وعيسى دیک یو الہ دینو بیوم کافر دے ان الله ثالث ثلاثه وما من الہ مستحق العبده إلا اله واحد مگر یوم وان لم ينتهوا قد ياقدین باذرا نغلل اما يقولون دو با نقلل <سؤال> ما دغه اقید نه یاقولونه په ی غدوونې ارت په نصه او باندې یاخپ اقنه لا مثل <سؤال> نه نه کفرون نو مذاب نه لم خاام مخه اووررسېږي کافررو تن ب نوم د دو نذاب وونهلی معذاب درنااک افلهوبو الله ته بخله نه غړ د الله <سؤال> نه فلااتوبونه تووب ر الله <سؤال> او استخار عقد شرک نہ افلا یتوبون اللہ رجون کہ اللہ تا یعنی توحید نہ منی و یستغفرون وبخن نہ غڑی یعنی شرک نہ پریدی یا يا افلا یتوبون اللہ فذر سرا و یستغفرونه والله غفور رحیم مل مسیح ابن مریم الا, ده إلا ده رسول دوخ و الہ دی الہ نہ دی رسول قد خلت من قبله الرسل فق ایک سر ترشی دی مکھ دا پیغمبران و موسی صدیقہ دا <متحدث> غو <متحدث> دوړع عاجزانو غره چا مور وی نغای لاکې دشی دا مور ته پیدایش کی محتاج ده غره سال اعلان هو پیدا د کنه د مور نه د مور ته محتاج ده پیدایش کی ا غره مخ کی نو نسنګ الهاش کانا یا کولانه توام د دوړ خوراک کو نو محتاج دی خوراک ته مدا سنگاله حاصل مابود سن شو ولی چې خوراک ته محتاج اينو محتاج خیلانه شي کړي انزور کیف انهبين لهم الايات او ګورا سنګه واضح بیانو مونږه یاتونہ چې ګورا دا د دموروه دا محتاج دو خوراک کې ثم انزور ان یفکن ګوورا ان یفکن چې ته جوړو لیکي د حق نه بل غاړه ته قل تو ټولو ته تاسو بدون من دون الله عبادت کوئ ته او سیوا د الله ناماده راچا لایم لکلم درو والا نفا چوہ داران ندی تاسو د پارا زرر د زر د فقولو ولا نفع ندی نفرېشتو کتا سو عبادت پری دایو زرر نشي درکولې کتا سو عبادت او کینو نفع نشي درکولې والله هو سميع عليم الله او رب كل پوه دې نو نفع زرر واغدار دې دون نتو زرر واغدار ولي ندی نفع بتل على الرسول چې صاحب ولا ووري کنه صاحب ور وني پوښي کنه دون نو اوري نپيغي دا خو خبره ده بهقط ته یو خبرو کې سړی پوه شو لې ستا ضرورت شي پره کولی سړی واورې دا دې ستا ضرورت می شي پوره کوی تهو تنته زه وګ خبره واورې ده یا تا ته قتل آپتهله کې د دی وګ دی یا واورې د تا نه چې زه وګم یا ی کته چې ته وګي ل ستا ضرورت شي پوره کولی نو دغدو دغ پوزومې پیدا دو څخ خیر دی لکه لا يملك لكم ذر ولا نفع دو عقدارن ندي تاس دپاره ذرر دفقولو ان ندي نفي ريست ولي نا اورين پويگي اکاوري اپوشيل يومن سکول ولي, ولي واگدارن ندي الكتاب تو يال كتاب في دينكم فغلومك اي فدين خلقي لا تب لا تبدعو بدعت مكوي سسداران گلومك اي لا تغلو في دينكم علومک اوئے بدعت مکوئے پر دین خپل کې علومک اوئے کنه لا حقا ولا تتبوا اهوا قوم قد ظلوا من قول واذلوا كثيرا واذلوا ان سواي سبيل علومک اوئے غلوس شری غلو, غلو فدین چه نه دا ته خپل کارونه په کدن نه کې کنه بدعات بدعات په کې نه کې بدعات دا په کدن نه کې کنه ها بل مطلب څه دې چه عقائد د خپل مرزای کی او دارنګه اعمال د دا خپل مرزای کی دا نروان کارونه دکنه اعمال د خپل مرزای کیږي عقائد د خپل مرزای کیږي نو دا الکه کیږي چې د خوښتیا دی ولاتت نبی او هو او مده خوښتیا قوم پسې قذلوا چې گمراه شوي دي من قولو مخیره دینا وذلوا کثيرا نور گمراه کړل وذل وان سوای سبیل او بلا رشل د سبیلاره نه و فسرین لکی دریز اللہ چنو ظلو ظلو ظلو دی آیات کی اول ویلو اللہ تغلو فی دینکم غلو مکووی مکووی بیوی چی دا غلو پیدا کی گیا اللہ چی خواہش پسی روان شی اچی خواہش پسی روان شنو بیدریز اللہ ظلو وی خواہ کلا خواہش پسی روانی دادا عقیدہ خراب شی کلا خواہش پسی روانی نو دیچے نو آگا شرک و بیدت کے ممتلاش دا چې نو خوښسته وژنه نو اول ذل دې کې چانو اول ذل چې چن دې شرک او بدعت ته اشاره اسلام ذل گمراشن شرک او بدعت کې اختشره دریم ذل د شرک او بدعت دعوت ته اشاره شو چې بخپله گمراه ده نو خلک گمराई ته بلی دریم ذل هغه هغه باندې مداومت ته اشاره شو تبل تنتبلی نو تخویانی شپره خدای کنا اګه د ملانو بداتول نه پرې خدل د ک دوه چې داخه کار دی خلقو ته دا کار پر نه دی پنځ پریانو او بیا وانه وره قران ګرځاو اس خاتون اور کوي درې میکوي شمې کوي داوته خلقو لورک به پر خدای نشل کنا ول نه شپره خدای خلقو ته تاسو چې کوای او په پخله پرې دی به مدعامت شو نو اول گمراشلل دیم گمره دعوت شروع دریم په ګومړې باندې کلک شلل دا اولی کلک شلل چې خوایش پڅ روانو چې بيدات کې ممطرا شلل بلدا خوایش پڅ روان شلل چروان شي کنا نه به ګومرا شلل کنا وبیا وره زللو بيداتو دا شرکاتو کې اخ شلل بل زللو شرکتو دعوت شورو ک بل زللو شرکتو منیا هميشه پات زللو په کله وزل نور گمرا کړل وزل ان سبی ان سوای سبیلا په گمراهی کړشل مدغه کسان به د لعنت مستحق کنا لوین الذین کفروا من بنی اسرائیل على اسرائیل لسان لسان داوود و ای سبلی مریم لعنت کړشه په کافرونه ګره دی ته کافر وی خان کافر وی الکه من بنی اسرائیل دی على لسانه په جبهه داوود علی السلام و ای سبنه مریم و په د ای سبنه داود علی السلام زبور کې سمسې کې خنجران بدل نجور شي فنجران شا... بدل نجور شي اودارنګې عيسو علی السلام په انجیل کې سمسې کې شادوغان بدل نجور شي ذالک بما سو وکانو یات دون دا پسې په سبب د دې چې دوه کولا او د حده تجوابت کونکي حدنه تجواب سو کان ولا یا تنا هون منکرن فالو غا یا تنا هون منکرن فالو ه ناراوا کار کوو هغې به یو بل <سؤال> نهه کوو لبی <سؤال> سماکان ی فالون خامخه بد د کار چې دووب کووتهران كثيره منمې بد كثيره من هم ډیر ددونتهلو نه لج نه کفرو چې دوستی کوي کافرو سره بیا بهښکارسندو کې لبی سماکانو ی فالون بد کارونه کوي ولی چا سره دوستی د نو هغه بددي لبی سماقد د مطل هم منفسه هم بد ده چې مخکېږ دو خپل نفسو دپاره انڅخ اللهی مغ ده. غضب د الله دو غ ص د الله تلا په دو منوه فلاذا هم خالیدو دوبار عذاب ک می شي ولو کا منونه بهله او کهدو منلی الله نهبي او پیغمبر وما اونجللهغ چې د طرفته راغلی کتاب مت خصو هم اولییا نو به ننسلیدو د کافرو لره دوستان وله کې نه کكثيرره منو فسیون یومون الله من پ غمبر منو کتابنو او بل غ نه کافر سره الله و کاالله منله پ غمبرې کتاب منلی نو مته خصو نوبا نسل دی کافر و لرد دوستان ولیکن کسیر من من فاسقون لیکن اکسر دینا دي فاسقان دي لا تجیدن ناشدن ناسی عداوطن للذین آمنوا اليهود والذین اشرکون ولا تجیدن ناقرب وهم مودتن للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارا ذالک بینن من هم کسیسین و رهبان و انهم لا يستکبرون تحریف و دیناونا که شورو شو اچھاو چه ساما خبر کولنو دیعوی خلافشل القتل اکرل او څو ایستور ته علاف او تختدل یو کس وې په دغه حق پرسته پاتې شو چې غنوم کې سیس او او چا چې به سم خبره کوله نه وته کې سیسین ودا خو کې سیسین دي راکمه چې معنا کې ته حق خبره کوله دات چې دی را سابره حق خبره کوله ودا وابلې اوسو حق خبره کوي ودا پنځېره دي ماغه وکړه حق خبره کوله دا د لیکه منو من قصیسین زکه یو تن اوکه پاتشاو په سیدین باندې هغه خلکو تخوره خورکړه به وځه صحیح خبره کوله هغه دغه عالم ته چې قصیس دی هغه نوم هغه ته منسب كو منسب کوله ک لا تجرن اشد الناس عداوه للذین وی لاتا جدل نخا مخه مومی مت اشد درنا سخت خلقو نا داوتن په دشمني کي للذين امنوا وبنار الصلا اليهود يهوديان يهوديان به سخت دشمني کوي هغه اوس پروم لګي دي کنه ټول نزياد هغه دشمن چې نغه يهود دي د مسلمانانو يهود چې نغه داول دشمني کوي علما لیکي يو نساره او مذهب ا یود یہودو یہود مذہب کی دا خبر ہا چا ہوئی بلت تکلیف رسول دا واجب دی اخقل مخالف تے اساں دین نمنی اگتا رسول لازم دی دا برسے اللہ سارو دین کی داوا چ مخالف تے اذیت نہ رسے نو دو دین کی داوا چ بلت دا چر لا تجدننا الناس کشنل څکه دو تکلیف چې نه غوډو مذهب کې جائز وکنه چې دوی د تکلیفونو رسول ماغو مسلمانانو ته تکلیفونو رسول انصارو بخنه رسول ولې دا غو مذهب کې ته تکلیف رسول منو مفسرین لیکي چې ما کېکي مسلمانان انتهای تنجل نبی رسول سلام ویځي استور ته وځي مزنه حبشت تلړل چې حبشت تلړل نه کافر ولتم نپر خدل توفه واغستا او یو وفد ولې ګه اغه خبر شو بادشاہ ته چې زمون ملک پر موږ کسان شړل دي استا ملک رواني وخه ورا یو وړه وګدا کسان د چراغ لیدا کسان دی و او دوه مخ کې چې نو بادشاہ ته ویلو چې اغه استا عزت باندې کوي او دا خپل یو ترتیب دی او داس ستل او اغه چللو استا دین نه منيو دا رنگ ملک پر روان کې خپل مرزي کوي کله چې بار راغی جعفر رضی الله تعالی عنہ پاغو پا کیو جعفر رضی الله تعالی عنہ راغی بارداوی چې د الله دلا هغه حاضر دی الا ان حزب الله هم الحاضرون دن چرغل نو صرف علیکم سلام وی نو دغه د کافرو دلی وی ګوره تا پوسته طریقې باندې سلامونه کو ټټ نشل کنه هغه ته نه تاسو کو طامات جماعت طریقې سلام علیکم نه کو هغ ماتا ته د سلام وکه ما ته د په طرخقی سلام کرد دی د جننتیانو طرریخه دا چې او ی بلسلام و سلام د ما تاتهغ او د اسلام پرټی به طرقی سلام سلام وکه بیا ګوره دی چې اال او داستاسو دینه دا ټولې خبرې ته کړی او اثال اسلام باره سلام بارهکن هغې دا عبد اللهی ادارنج ابن مریم ډیر خبرې وکړې هغه لرګې راغست هغه بادشاہ ودي خبرو کې او زمون خبرو کې دي لرګې دي نقص سره مرفق لښتا کافرونه ډیر رو براغه پریشان شلن بیا وي چې کوم کتاب اسمان راغلل نج مریم تاسو تاغه سياد دي او او نو جعفر رضی الله تعالی رسوله مریم سوره کوم سوره مریم سوره کې ان عبد الله اتانیل کتاب او جعلنی نبي وجالني مباركناي نما كنت اوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حي دعيتن جلستل او پستر کو کیاغا او کراغل نو دين اغم ناجران ولا كسان مراد دي ديسورتوي دي حبش ولا والذين شركوا او اغا كسان چا شرك كدي واغا ډير سختي په دشمني کي لكن ولا تجن قلبهم موده للذين امنوا اللذين قالوا اننا نصارى وخامخ بابو اممته دیر نیاز نزدی مودتاً پر دوستانہ تعلقات کی لیلہ جنامن و مومنان و سلا اللہ دینا آکسان قالو چوئی نا نسوارا مون نسوارایو دا حبش ولا نسواراو اور دارنگی دوچین و مسلمانانو تبیسووی زمون ملک تاس و آزاد پاتی کی گئی تاس تو اس خطرنی اور بیت پخفل ہم دا نجاشی بادشاہ اگا مسلمان شو ایو لیو وفد نبی علیہ السلام خدمت کیولئے گا او هغه معلومات وکړه وکړه الته مسلمانانشتل قران او اورید نو چې کل نبی علی سلام لستون نو د اغستر ګنوکه باید دي دنيو جن چا هو هم معرفو من الحق چې حق په جن کنه نو دوه دوستۍ کې نزدې دي او په آدابت کې نزدې دي ولې داو ملت کې تکلیف رسول واجبو دو ملت کې تکلیف منه چې دو راغلو ورته غو نه هیڅ په تکلیف نو ورکو پورې چې دا خبره مونږ اوریدنی کله چې خبره واوریدي مباچاغه ته یتا واست اجازه ته دوته تاسو زئ ځاله کوي نن نمون داولې دا حق پرستی دوکه ول راغلی و دوکه حق پرست خلق وکنه کوم علاقه کې حق پرست خلق وی الته وا حق پرستی وی اقوم علاقه کې چن رسميان رواجان بداتان وی علاقه کې با رسمنه رواجونه بدات وی نو دو دوه دین مؤمنانو سره مينو پیدا شو د دیو جناب نن نمون کس سین چې ووته په دوکه داز خلق ته قائم او په حق کڅیصین هغه کسان چې حق باندې عمل کوو او تبقیشین وکنه ولی دوه دغه قسطه بیو قصیس دا یو عالم چې حق بیاناو او نور ټول چې نو حق ادورکلو وروه باندې د رنګ عبادت کوونکې پیران وانهم لا استکبرون لا دو ځان غد نه غد یهود کې تکبر دې دو کې تکبر نشته داوه ملت کې هغه تکلیف رسول لازم او واجب دې د دو ملت کی بل تا رسول نشتا او کہ حق پارس نشتے دو حق پارس دی او کی صحیح پیران نشتے دو کی صحیح پیران دی د دی وجنه مسلمانانو ته نږدې دی پم مینا محبت کی وای دا سمعوا ما انزل للرسول او کله چ ووري هغه کتاب چرا لیکل شه پیغمبرتا قراءا انهم ونی بستر کی د دو تفیذ بن دامه چی د اوخ کونه یعنی اوخه تنه بیګی معرفو من الحق دی وجد انغه چ دو په د حق زکه دو تا کتابونه کې لیکلې او تأخير پیغمبر بر رازی او دادا صفات وي یقولون ندوی ربنا رب زدنا من ایماننا من ایمان درو د فقط بنا ما شاهدين الیک سره د کوي کون کونه امت الله علیه وسلم و مالنا سې لا نؤمن بالله چې ایمان نراوډ پلامنه و ما من الحق و چې من ترغلې د حقنا و نتمو من مساتو د خبرې یو تلانه چې د نبک سره د قوم نیکانونا زمونګ لسيدي ورسته تمام وجه موجود شي او سرکاوټ فاصا بهم الله بما قالو بدله کې ور کال الله تعالی دوت په سبب داغه چې دوک مګينا وکړه به نه ادا وکړه کنه چې مونږ ایمان راوړو ربانا آمنا فغفر لنا ما شاهدين بدله کې ور کال الله دوت په سبب دیو نه د جنتون چا جنتونا چې به گی بلان دي داغې نه نهرونه کې او دا غزا او دا لیکا جزاءالمحسنين دا بدله دخ اسلام الکون کو دا بدله شل کنه وال دی نه کفرو قد ذ بیا آ نه کسان چین کاروکه کدی كا خربه ده وکس د بیا نه او دروغوی زون پهتونو بندې و شي که نه دا د وورولد اشاره کوي لا تو حرم مو طبات دکه د صورتته المقصدحللتته حرمتو که نه سور غټې خبرې که الله خلال کرددي خام مګنئ خراغ دی چله خررم کرددي حالالې مګئ نظر دی الله حق دی الله پنوم چې نظر شنو دا حلال دی خوړای غیر الله پنوم چې نظر شنو دا حرام دی موي خوړای نو ځنې کسان دا, سیو. دا شو فیضان مې دا شوی ما منه به دا شیبندی دا شیبندی موږ به عبادت کوو یو روجې بنسو همेशा بل ویته خوونو په طرف یو ادا چې نه لزت ولا سې دونو بنې استعمالو روجې به عبادت کوو شپې وو مې عبادت کوو یا ای الی دین امنو المؤمنانو الله تو حرمه مبن دوی پرستان منی پاکیزه غسیدونا حل الله لكم کہ اللہ تعالی صرف حلال کر ولا عتا حد متجاوز مکو ان الله لا يحب المعتدين الله من الناس حد متجاوز کو ان کو سلام و كلوا الله حلالا طيبا خری اگے اللہ تعالی صرف خوراک اور ذریعہ کردا حلال طيب حلال و طيب دوی دمک ترشی و دکنا حلال اگے تو شرعی دلیل پاگی منی طيب اگے تو شروب پکینی وی یا حلال اگے تو چ سارا حتن دلیل شریعت کی موجود ہے تو یہ باغاتے بدن لپار مسر نہ دے یا دبلتا حق کی نشتا مشری تفصیل شد و تقولن لجنتم بہ مومنون او یری گ اللہ لا یؤخمن قسمونا کر دی چ دا خورا کو لا یؤخذکم اللہ بالغو فی ایمانکم نہ نشی اللہ تاسو بغیر ارادی قسم استاسو ولکن یؤخذکم مما قدمت ایمان یو یمین لغو دے کن بیرادی رادخول که وقتی سیشی من قسم که اوزباگا پورکایی که دیگه خلاف تیو که کفار باورکایی یو یمین چن غموز تیو پا دروغ قسم کول خلاف و اقیام کسم کول دامنا دیکن ولیکن یو آخذ کم لیکن نسیل تاسو بی ما عقدت ایمان بی ما عقدت ایمان منی چیو تاسو قس کری پاگی سرم حالتو بی ما که ثبت قلوب کم زرنه یو قس دی نو دا غی نیول خو ماخذہ خوښتا هغه به پورکای یا به کفاره ورکای لیکن دا بیرادی قسم ده دا غی ماخذہ نشتا فکفارته قص قص اراده کړی تاسو دی خبري نو بیا ته ماته یا نو کفارته اقامه معاشرت مساکین نو بیا کفاره دا غی خوراک ورکول لس مسکینان اوت من اوست ما ته مون علیکم د درمانه او خوراکونه چتاس ورکوای خپل کورنۍ ته خپل کور کوم خوراک کوي درمیانه خوراک او بلسم مشکنانو طور کې مطلب دا د قسم مکوا قسم دیو کبه مات ک دی کفاره دادا چ لسنن ولخراق ورکا در میان خراق او هم یا لسنن ال کپڑے او تحریر لقوان یا یو غلام ازدول فمن لم یجد سوک دا وسن لري د سېدون نفس یام سهلاثه یام را لازم دی درې ورځې کلا چې د قسم مات کی کنه قسم مات کړه نه دی لو کفاره بنور کی قسم می یو د قسمو کذاب بازار تنظم الاتلنه دی مطلب کفاره نشتا کنه د مخ کی کفاره ورکي یا به روزه دی نو دونه به دوباره کفاره ور کول راضی دوی د بازار تنظم قسم کړ دے نو د کفاره مخ کی ورکړ دی روزه اون اصلیا با اوس بازار تر وان دی دوی دري به نشي لکه کفاره خوسته کنه قسم خوسته مات کړ دے فرانکی سره خبره نو کومه او به کفاره ورکړه هغه نه روزه خبره وکړي نو دبل مخ کفاره نو بعد بعد نو بدل کفاره بدل حنس نا كان ذلك کفاره ايمانكم دا کفاره د قسم استاد سو اذا حلفتم کل تا سو قسم نو کوي ليس مطلب کل قسم او کتن الله دا چې تاسو قسمو کهه او بیا ځان خانس کوله دا وافو ایمانه کوم فاظتو کوي د خپل قسمو دې ډیر مطلبونه دي و مانه کوم دډې ډیر مطلبونه دي یو مطلب دا د خواو ایمانه قسمونه م کوئ قسمونه خپل قسمونه افاظتو کوي لکه م قسمونه اما باربار ویلدي که نه چې قسمونه کم زورې کوي نظرونه بخیل چړی کوي نظر بخیل څه دې کې قسم کمزورې څه دې کې اسن د بازار ته نو ځما نو اسې مذاکنه اسن ولې کوي اسن د پلان کې سره خبرې نه کوم نو اسې مخاوکنه اسن که نه کمزورې خبری اګه خبره راځي ما قسم کړه چې خلک پری که کړه اسې خو څوک پری دي نه د ځان بچ کولې شي او حفظو ایمان کوم حفاظت کوي دې قسم وو خپل څه مطلب قسم م کوي دوی مطلب دا وای ماه کو حفاظت قسم و خپلوو کله چې اوک کو نو بیا هممات و کلک شپ که نه ان کې غیره چوه کله چېی قسم دی نو کلک شپ نه وای ما نه کوم فااضت و کې کله چوکې نومات که نه کلک شپې درم وای ماه کوم حفاظت وکې قسممون و خپلو کله چې مات کوې نو کفه ورک کفه ورکئ که نه داسینا چې دغسې پرېدي او سم ته وک ک نه ابلد اره نا به بهتر وا به رسول الله صلى الله عليه چې هغه بهترو قسم مات هغه بهتر کار وکړه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوټه ملمانو چې ملمانو راغلل اغا عبدالرحمن توهي رضی الله ته دغه زو فراق ولور کا په خپل لاندې رسول الله خاتم الایشار شو چې واپس ملمانو ته غو رټه راډلله ونو خړه چې نو خړه نو هغه ډی ریسرچ نبی السلام <تصالح> وخا کی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی نو اختر هغه چې نو اختر هغه خدو ورته او سره له ملمانه درش نشتی ویوله ډوډۍ خوړلې ورینا عبد هغه پټ شوی چې د اوسمه قاریږي هغه قسم ورور چې کوم ځای کې ازما خبر اورې نو فوري راشه هغه راغی دا کار وکړه به زما غلطینو ما دوله ډوډۍ راډله دونه خوړه چې سو نو ملمانو ته دا تاسو ویلې دا څلورک خیر ابو صدیق کوی قسم په خدای ک ډیر نونه تم الله سوکو کور ولی قسم په خدای کوم سو الله سوکو سوچې تا نه کړه میلمانو یې قسم په خدای کوم سو الله سوکو سوچې تا سمه سو نه خورلې ټول قسم نو وکړه ابو صدیق قسم وکړه انور کور چې کتر نخرې موږ موږ قسم ده میلمانو چې کور ولا نخرې نو قسم ده ټول ابو کا صدیق حیران شو یره د اکار خو زمانہ جوړ شو ویرا وډه فرا کراوډه ورا کراوډ شروع خل قسم مات کړ نو ور قسم خو نه نو ور قسم غو معلق ده قسم پوری کتن نو خوري نو موږ نو خورو هر نو به خو باندې قسم دیو دواړو باندې قسم خو نه نکورو نو نه نو زمون قسم ده چې دوه خل قسم نه شو کنه سار نبی السلام توی چې خپل قسم پورا کړ مازن حانث کړ نه تا چې نغاک پورا مطلب دا چې ته به تر بهتر خبره تلآړې کنه دا خو چې کورونه ملمنو او تا طول چنه اوګی شپته وروړه دا خو تاسو طول ملمنو کور ولا جوړه خړه دا خو قسم به کفارشي کنه دا رنګ یو بل روایت چې راځي چې څنګه څنګه داغلن دا, دا رنګ دې ملمنو خبره وا چې ملمنو خبره وا نو هغه قسم وک چې موږ و خړاکنه کوړ ولته سلطاني خړلې نو کوړالهيران چې دا اوس په څنګه چل کیږي خیر دا دا چاغه بیا خپل قسم مات کړ فراکوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبره الاړه غيتا خو کړل چې کوم قسم وکړه بل خبر خي واقع که کیګنه نو وحفظوا ایمانه کوم کله چې مات کین نو به کفاره ورکا کنا لیکي بيو الله علیکم آیاته دا لکه واضح بیان تاسو یا تورندل فارکه شو کړو کای يا ويل الذين امنو اے مؤمنانو دبلغه فو بلقود کنا انما الخمر والميسر يقينا شراب چي دي دغه تذکره ما کښي وو ان يمي ما له عنب بغلا واشتد و وقذف بالزفت انګور چي نو اخټکاي انګور و وب خو او اخټکاي زګو ورځي اوخه کلک شین نو دغه شراب بکنه ول ميسر او جواري دغه پیجن نه کنه جواري کای ته را شتاو غټو نو دمر و تره کای کو دا یو ترتیب ول انصابو عبادت درګاونو یا نظرانه پاغمنه ول ازلام قسمتونه معلومول پغه شوبند رشتوندا پدیت کار دے من عملی شیطان اقلان او شران دا نراوا کار دے دا عمل له شیطان پښتنه بو دی پلیتې نزان بچ ک اعلان لکم تفلحون دل پرجه تاسو کامیاب شئ خمر دے نو داستا عقل خراب وی میسر دے داستا مال خراب وی ذکا جواری ک نو بیا وتک ل پنګی ګر ذکنا انصاب دے نو داستا عقیده خراب وي ازلام دي نو داستا عقیده او عمل دوا خراب توسه کار کار لذی ادغه باندې بغشی وي چنه امازه وس کار خراب شکه نا عقیده دي خراب شله کار هم خراب شو نو ما خپل عقل خراب او نو مال خراب او ما عقیده خراب او کار خراب او فل تنبو دا کارونه پر دې لاند کوم تو پلي خون انما يريد الشيطان يقين الغوا شيطان ايو كه بينكم لا داوا چي وا چې استم ما بين کې دشمني شراب اوس کوئ نو تاسو دشمنان شي که نه د اوبل جنګ جګړی به کوئ دارنې جوواری کوئ نوسو عادداوت پیدا شي که نه دشمنې داوت سرګن سبب دی که نه او د بغځان دا پټ دشمنې ځنیوک ن کولا داتهه دا شراب اوسکنو کنزل به وکي نو ت چې چا ته کنزلوکو تا سره بروان شي که نه یا چ نه جوواری نو کوي مال به وګټي سه مال وګټه. یړه نوستا زلکې واغ سره بوز حست وي که نه د زما مال وړ دی خپل جاات کې او ښه کړل که تا دا زما جاات کې ښه هر ستا کمما و ګټل نو هرڅ به ځای نوستا هر عکان بالته ښه هل تهوه د غ خدمت پ کوو ظد ده دمن والله خبره ب لګې د که نه اللاره بلت وایي چې شیتان غواړیان ک کومللاوا چې پیدا کې ستا چکمه بندې دشمې او بغزه ف په کلو د شرابو کې و المیسرې په کور د کې و یا صدق ذکر الله د دا کارونه کین نو به خو الله ذکر پاتره کنواله صلات او خاص کرکه د مانځنا فالن تو منتهن آیاتونه من کې ده د عمر وی انتها نه انتها نه آیاتونه تدریج تدریج تدریجن راغلی کنا لگ لگ اول آیات راغله یسلون کان الخمر والمیسر بقل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس دوه جهته ذکر کړیو ازه تمہرو وی الله صفا سوترا او شافی کافی بیان راوله بیا بیان اور را ایتن راغ اللہ تقرب الصلاۃ وان تم سکارا یو جہاد ج شو بیا د تو مر وی یا صفا سوترا شافی کافی بیان راوله گا یا اللہ د شکا دا ایتن راغن اچدا یا, اچ یا ان والخمرو والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فیتنبوه او دارنجی فالنتم منتغون اخو اس صفا سوترا بیان لے به انتهینا انتهینا عمر او سید منی کنه مالاشلار علماء لیکي محدثين لیکي ادارنگي شراح لیکي مفسرين لیکي چکهله دا حکم راغه چابل نه تپوس نه دکړې یي چانه تپوس نه دکړې او زوشه اڑول دي مدینه کې وې اشاره شراب سے روانو لکې توفان چی رواني دګلو کې ابل لختو منی شراب دا سے روانو لکې باران کې وب چرواني دا سے واڑول خلک یو روایت راځي چوتن تلو یو صحابي او ډېر لری تلو په وخت په غوډه شان ته تلل نرلرل را کوتا او صرف شراب و راول تلو صرف شراب لا چې زمو صرف شراب راوړم آخر څومبه بد شي نو ټولې پیسې په شراب و ورکړي وي کله چې مدینې ته او رسول راغی نو دلته حکم راغلی او چا ورته شراب خوران شي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطرل شراب خوران شي وي چې دما ټول سرمایه جاي کیږي سرونه لوخو کولا وکړ لو واډول پدې کی پدی کی و سحمو که نه منون کې نوای ډول او کوو کې اوګلوې غاران شلفاان تو من تهو دغته نه انتح نه شکر ز کې ش راغئ ې کسانو شراب سکل یا دوه نهقلل دی دو خیټه کې اوس شراب پراتې دي اوقبون کېدي د بس وي داغ ریچسون منعملې شطان دا خو پلی چ دی او شراب سکل دی او خته ک او شراب پراتتو داغ پلی کارې ک دی دا تونونه راغله یاغ خوک نخکی و او جایزوغ وقتې حام نو که نه وات الله اتې او رسول اومنې خبره د الله و رسول واخرو دغ دواړو مخالفت نه په انتل لاتون ک تاسو دی دواړه مخالفت وکه حالله موپهشي نهله رسولی دل بالاغول مبیین یقیرن زمو په پیغمبر من رسول جکاره لاسهالهلهجی نامو امو سواله خې جواخون مخکې سکل دی اوغوکلدي خبری خشله او سوس کې نوم د وخت لېي. لئي سالللجين آمنو نشتر پا کسانو منیچی مانگرارا و عامل صالحاتی عمل کرده شریعت مطابق جناحون گنافی ما تعیمو پاکو خوراکون کی چاگو کردی مخی ازام متقو آمنو کل چاگو تقوی اختیار کرده ایمان را ودی عمل کرده شریعت مطابق سم متقو آمنو سم متقو احسنو به ایمان را ودی بے تقوی اختیار کرده پستا عمل کرده نواللہو یحب المخسنی دی ایاات کې تقوا تقوا د ریزه لاره اوردئ کې ریزه لاره اوردئ لیسان الذین منوا من صالحات الجناح فیما تعمو اذا متقوا یوزل نو حرامو نه ځان بچ کړئ دائم تقوا ریان نه ځان بچ کړئ دریم هغه چه هغه اعمالو کې چې کوم نیت صحیح نیت هغه یې کړئ مخالف نیت ځان بچ څه مطلب د نسبت اعمال او ایزان تر نه کړي دکلاونه کی کنا اول تقوا نمرات حرام وسيزون ایزان بچ کړي دوم نمرات ریا ایزان بچ کړي دریم تقوا نمرات د اعمالو نسبت ایزان تر نه دکړي ماده سي ماده سي ماده سي مفسرین وایي اول تقوا نمرات کو فر او شرک نه کبیره ګناه دی دریم تقوا نه صغیره ګناه دی دا بار دی بار بار او ځین مفسرین وای اول تقوان مراد ده چې د داد او د دا الله په مابین کې څه خبره نشته الله نه یریږي تقوان بینه و بین, بین نفس او نا اول تقوا د داد د دا نفس لپاره کې دیمه تقوان د داد د خلق لپاره کې دریمه تقوا د داد او د دا الله بر بر بر کې په مابین کې څه مطلب د خلقو سره سمره معاملات علیکم د تقوا اختیار کردہ خلقو سره لین دین کوم د زیاتنه ده کړي نفس سره متعلق کوم خبردان علیکم کم, خبر کم, کم زیاتنه ده کړي الله سره کوم خبردان علیکم تقوا اختیار کردہ دا دې ځین علماء وی اولت اقوان امرت چې شرک ته دیم تقوا امرت غو بدعت ته دریم چې نو غریه او غیره دان شرک نه ده, زان بچکړی دې بيداتونو دیکړی زانه بچکړی تقوا اختیار کړدا ریان دکړی زانه بچکړی دغه رنگ ایمان چې ناغم درې زلید ایمان اغم درې زلید الله تعالی الضینا امنو یو بیا وامنو بیا ورپسې دې وامنو سم متقو داوم لري زلید او اول ایمان نمراد اصول دی ایمان دی دین ایمان دی دریم دوام دی ایمان دی یا اول نمراد چې توحید دی غیم نکلکتی در اقیده پا دادا اقیده دا ایمان داد پا خرمت شراب و دسود وغیرہ او دریم استقامت پی ایمان منی دا او عمل صالح داون دو زلده عمل صالحات و عمل صالحات مفصرین و اول عمل نمرات فرائض و عجبات تیم نمرات مستحبات سنن و مستحبات یا اول عمل صالح نمرات اتیان پا وامیرو دیم در ام نمرات چیم استناد النووي ولدي الله رب العزه تويك والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا يبلوا انكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ما حكم يا ايها الذين لا يبلوا انكم الله خمازم بشيء الله استاس بشيء من الصيد اي تنالوا ايديكم لا استاس وما حكم نزي استاس نزي استاس زين دومر نزي بي د ن نهدي لیکن په نزو م و شي شي غشي سره داول دا اطلاوللی دنیله الله اومن یخافو بلغ چکارې ک الله غڅوک چې یریګله نه بیلیدو دانا چې الله ته پتهولیله ته خ پتله ما ته تکارې شي فمنې ته دا بعد د ذلك کفللو اضب نلییم چا چې ح نه تجو و کروسته د دی نه مدلله په رااضب د درنا اوڅخه اطلا ده چې حالت ته ا حانې او حرن کې تاسو کار نه کوي که يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا السيدا ما واجب احكار مكه احكار وانتم خورم تتا سو په احرام او حرم کي او من قتلوا منكم متعمدا چا چو قصدا دهكار فجزاهم مثل ما قتل من النعم بس بدلك پشان دا غدا چې دکم قتل کړ دې من النعم دي ساورونه دهكارو کوس کورانه سه بيس الله جنگلي بيزان کورانه بيزا ور کي زارنګي جنگلي کونتار بيس الله نو کوم کورانه درن جلی چرک ل د کوې چرک به ووررکئ یخکووم ز ل منکم کوم فی لبه کوې په دوه عادادان د تاسوونه چې ددې ووج کو او دا شي پکار دی تا دا وجللی او بی ووج کې دا ورکئ هادبالغ کاابتې دا بسشي هادی ووي قبانی بهوي بالغل بالغ رسیددون کې کابی تهسممت لب هلته م ذبه کېږي دا به هادیا ورکئ دا به بوتل کېږي دا هدیا رشدون کې کعبې ته څه دا به الکذب کې چې تا کو مخکارو کو دا غيبه دم ور کوي دا دم به هم ال تور کوي او کفاره ته قام مساکین اوس دا چې زنه نشو نو بیا نبيت قیمت دې د ددي نو کفاره ور نو قیمت د غخکارو معلومه کیره دا چې وجل داسې سو پیسوي دا یې دومره پیسه شه ته قام مساکین ارم البخارا او اخلی مسکینان نو ور کوي او عبد الله لکه صيامن یاه وقیمته لګي ا داغه موافق کیم هغه روزي بونسې ليزوق او بال امره دي لپاره چې اوسه کی وبال لکار خپل الله او اما سلف الله معفو دی دي هغه مخکنه خبره اوس قانون دغه دی ومنه عاده اوسوک واپس حلت تحکار تا په حرم کې او په حرم کې فين تقبل الله منه ن الله وبدل اخلي دادنا والله وازيدون زنتقام الله ضرور ذاته خوند بدل اغستو تاسو نه پاون دیو لګیدا چې حالت احرام کې او حرام کې قاصمت او چوبی ښکار نه کوي کوکونو کفاره باور کوي اغه دغه کفارش لیکا قشان دي شي نه باور کوي کله دې هغه قیمت په لګایي قیمت دوان دلان او عقل خوراک په واخلی مشکران ته باور کوي او که قیمت تم نشور کوله نو قیمت په لګایي په توری مثال 300 روپۍ شله د یوه ورځې او چا د یاره د قیمت 200 روپۍ سيز قیمت تاسو کوم اخطار کړم کونته را ده بانګي دے چرګ دے هر شي چې دے زنګلي تا ویشتم او دوه اډلانو قیمته چې د دې 1200 روپۍ شلې نو بیا به ته د دې چې نغه سلور روزي ونه شي کنه او چې دینه جات شلې نو 300 پس پځه و یو روزنه دا مطلب شو نو سبا فیدې د یوې روزي اګه 300 خو مثال فالله أمام سلف من عاد فانتقيم الله منه والله وزين زندز انتقام وحل لكم سيد البحر على الكرشية تاسد فار اخكار در دریا هم ميان نسلشي دعو خلق تاسد فارنين حل لكم سيد البحر ميان وغير وطامو خلق در مطال لكم ولسيارة دافئة دا تاسد فار وفارد قافلو وحر ما عليكم سيد البحر وحرم كرشية تاسد ومن اخكار دوچوب ما دمتم خروما سو پوری ته تاسو په حرام او په حرام کې واتق الله الذين لا تخسرون ویلګل الله نه غزاد چې تاسو بغت علاوه غون کړی شي تا حرام اچول ليك او بیا لګی چې ته کارونه کوي کار خسړې غفلت کې ممتلایی کار سره خسړې غفله کېږي اته بیت الله کار एकदा غفلت کوي دوه دیر د عزت کور دی جان الله انقام بتل بیت الحرام ګرځول له الله تعالی کور بیت الحرام دا الکعبہ جل الله الکعبہ کرزل الله تعالی شجر کعبہ ال بیت الحرام کو د عزت دا خدایزت دے دے کرا پاسی او دلته چا عزت جوړایو کارو نہ کئ کا کیا دا سبب د جون لپاره د خلقو مخیوم یو قیام تر شکانا جمال او حفاظت کوی دا چا نتاصل لپاره قیام دے نشته دا جون سبب دے اغه انفرادی او دلته نغه بیت طله ته جنون سبب ووي جال الله اول کا به طل به ت الحرم کعبہ ډالله تعله کابا کور د ایزات قیعمل لناې سبب د جنون لپاره د خلکو ځکه چې نو مالنی نوته ړ کېږيته مړکېږ که نه خلاص کااتې نوړ به شي مال نه مالنی نوتې مګه او دا بیت طله ختم شو عالم ووفه وفنا شي ولعا به ختم شي مالته قییاون ویل دي د هر انسان لپاره دغه لپاره د زمدګې سبب دی بیت الله ته قیامن ویلیک زکه دا ټول عالم د پاره د ژوند سبب دی یا مال انفرادی د ژوند سبب دی او بیت الله چې دا اجتماعی د جون سبب دی الله رب العزه تو بشار الحرام او میشتری عزت ولها دیه قربانای ثوره وړی کول قلايده غد امبیل ولا وړی کول قربانای بیزا غوا میخه ولقلايده غد ساری خوان وغیرہ دالک لتعلمو نذيل بارہ چتا س یقینو کہ ان اللہ ما فسموات و ما فل الارض نفی در شرق فل العالم کہ اللہ پوجے بارہ ہس وچ بارو کتے دی ون اللہ بكل شئ الیم یقینن اللہ پہارس منے پوجے اے لم ان الله شدید اللقاب و ان اللہ غفور رحیم کو شئ یقینن اللہ سخت عذاب ولدی اللہ بخن کے مروبان دے مال الرسول الا البلا نسر پہ پیغمبر منے مگر رسول اغم در رسول انک لا تهدی من احببت ولكن من يشاء دانجه دا دا دا تا بیان نو حقوق نو خلق باندې دا ضروري نه ده بیان اوکه هدايت دا خدای الله پلاس کرے والله یعلم ما تدون ما تکتمون والله یعلم ما تکتمون ما تدونه الله په داغه چې کوم تاسو کارا کوي و ما تکتمون هغه چ پټوي تاسو څه پټ نسته الله تا هر به هر څه پټ ده تاسو هیڅ معلوم نه ده الله تا هر څه معلوم ده قل لا یستبل خبیث و طیب ولو انجب کا کثرت الخبیث فتق الله اولل الباب الان لكم تفلحون تو لا يستوي الخبيث والطيب لا برابری کې خبيث ځکه دې صورت کې مساله د حلال او حرمت وکړه څلور ګټو مسلې حلال او حرام نه دلته تاته وي کومه حرام چې وي دا خبيث شه دي حلال دا طيب دی دا دوه نه برابری کړه خبيث څه دی مفسرین او خبيث نظر د غیر دی طيب نه مراد نظر لله دی یا خبيث نمراد مشرک ته چې دا شرکونه کوي طيب نمراد موحد دي یا خبيث نمراد مال د حرامو دي طيب نمراد مال د حلالو دي یا خبيث نمراد عمل بیکار عمل لري شريعت نه خلاف او طيب نمراد عمل لري چې شريعت مطابق وي یا خبيث نمراد پليد څړلې طيب نمراد پاک خلق دي یا څنګه هغه خبيث هغه تقوا نه اختيارې په هغه مخ کې سدونه کوي وجيب هغه چې تقوای اخترای او لم ان جبه کا کثرت الخبيث چې تعجب کې وا چې تا لا ډیروال دې خبيث پلیت فتق الله يا ولي للباب لعلكم تفلحون فتق الله سم مطلب دغه خبيث نه اجتناب وکې کړه ک مشرک ته او ک حرام که دی او ک نظر د غير الله دی او ک عمل دی او ک بیکار سره دی هر شیته فتق الله يا یا للباب يا قلمند لعلكم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شي کا غواړي نو به وت دې نه لو نه پټړه ګرځې يا ايوالذين <سؤال> امنوا لا تصلوا ناشئا حين تبدلكم تسوكم ان تصلوا انها حين نزل <سؤال> القران تبدل لكم عفوا عنها والله غفور حليم جنکسانو دا معلومات پکول چې زمما پلار څه دې او دارنګ چېنو بلبته پوسوکو فران کې څه کې نبی کریم صل الله عليه وسلم تدع اتون على د دې موننان او تواي داسه تاسو نه مکوئ ولې چې خبره کار شي نو بیا تاسو چينوغه تاسو من باغه بدو لګي یو تن اين ابي د ځواب میلا او را راځي د به پریشان هيكنه او اين انا جنت کی کی او جهنم کې جواب میلا او شفنار به پریشان هيكنه نو ولې ځه کار کوي چاهي کې سارت پریشان کېږي لا تسلو د دې نه مفسرین دا خبر عمر او لا یانی ته پوسونو ضرورت نشته هغه ته پوسکا وا چې سره تعلق دی هغه تپوس پوسکا وا چې عمل سره تعلق دی اوس کوم چې تعالی عقیدتا او عملا فیدا نه راکې لا یانی خبره دغه ته وی کنه من حسنه اسلام المرئ ترکهما لا یانی اسلام د شریعت اسلام د خوبونه دادا چې تک اسلام خوبه راغلی نو یوینه دادا چې د لا یانی نو ځان بچیا څنګه خبره تپوس کین نه دنیا کې دته فایده او نه اخرت کې د تفيده ملاوي کې لا تصلوا ناش انطب دلکم تاسو نو کوي د دې سيزونو انطب دلکم کخاره شي تاسو ته دغه جواب تاسو کوم نو خفوه کې تاسو و ان تصلوا انها ک تاسو ته تا پسونه کې دغه سيزونو بار کې حینای نزل القرآن هغه وخت کې چې قرآن نازلېږي مخقاره بشي تبدلکم مخقاره بشي تاسو ته جواب دغه قرآن تبارك الله وانهاک ما فکر د الله تعالی اندا مکه والله غفور الحليم والله والله فاغفور غفور کده حليم ډیر صبر ناکته قد صالح قوم من قبلكم تاسو نه کړي یو قوم یو قوم من قبلكم په ها دا تاسو نه ثم اصبحوا بها كافرين بهشل پاغي منی انکار کوون کی بهونه من لکنه بیا د حلت حرمت حوالہ تفصيل ارو خپل طرف نه کارونه کول دربار دربارونو منی با زبې کول اما ذ به حال النص اهي کتیر شو مفسرین لیکي چې بیت الله سره 360 غټي پرتی او او حاکی بغو نظرانی کولی ذ به بکولي غټول دی وینو نتک سریوي دا ذ به بکولي دا حرام وکنه دا نظر دے غیر الله ازنه و جوندی ساری د غشنت پر خو او دا چې بغرزیدل او دا وېزان منی بند کړو مو زار بول جد دا غیر رد وک چې حلال خوغه دي چې الله حلال کړي حرام خوغه دي چې الله حرام کړي دا سوري خو الله نه کې حرام کړي یو وای بخیرا بخیرا واغه سوري چې خوغ به دا غیر کټک او د بوتانو په نظم نوم باندې او دا غیر پي مې به نه استعمالول واغ به لکټک دغه چې بوتانو په نوم باندې صایبه واغه ساري توي یا بنا جوړاو او بوتانو په لون باندې وې نظر ک دا اده قشانت آزاد به پری خدای تزمون دا رښوې به مندي شي یا دا مریز خشي دې منوي سوړیوم نه کولا او دې منوي بار پټوم نوړو دته وې سايبهوي وسیله باغته وي چې یو بېزاباو دغې به ووم بچي کرا مذکر پیدا شي څه ناغه وادک خزو او د سړو دوانو منه حلال او کومه اغه ماده پیدا شو بېځه مؤنس نو دې و د قشان بېزو کې اساورو کې اذان په پریخود غرزیده و او دته به لاس نه کوم دغه نه پریخود اکه دوه بی بچي وا په یو ځلم پیدا شل نو دواله دواله بچي نه نه ځو کول دا یو ترتیب پیدا وو یا بچند هغه د وسیلې به هغه ته چې لس لس او وخه به داغه مال شوی یا لس به چې به او خل دغه ترتیب سره مغوب بیا سړدو لپاره به حلال او خدوم نه به حرام هم به هغه ته چې لس خانه اغن اغن بلار به شوی ګمه هغه شام نه تعوز بنو نو آزاد به دا سفری خو دغه ته به لاس نه کو نو دا ټول د زمانه جاهلیت رسمونه چې بوټانوم پنوم باندې وغوک کټ کې پریګی دی پایپزان بن کې یاد مریض او د رکشي د پارا د بوټانوم پنوم پریګی دی یا بچیو شي یا لسو شي دغه سب سره آزاد پریګیږي چې اوس دنا فیدناخلو یا لسنه نو ته نه بلار وشي اور تو ای بس دے آزاد دے دیو آزاد دی دا کارونه الله نه دی علماء قال الله ند مقرر کړه الله تعالی سبحانہ و تعالی او صلو و النحم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب الله تعالی منی دروغ جوړي يفترون على ولكن الذين كفروا لیکن کافر يفترون على الله الكذب جوړي پالا منی دروغ اکثرهم لا يعقلون اکثر قما قل لهم اكلت دو تويل شي ته الله را الله الله که متا چل الله رانی گلی ویله رسول پیغمبر ته قالو دوی حسبنا ما وجدنا له ابانا مندل منګه حسبنا کافی دم لار ما وجدنا له ابانا اگر چي مندل پاغيونه مشران نقل مونګه تور طوي الى ما انزل الله الى الرسول را شي داخل قانون پري دي قانون د الله د رسول تر را شي کافی دم لار ما وجدنا عليه ابانا اگر چي مندل من پاغيونه مشران نقل او لو اگر دی مشران د دولاله مونشي نه پويګي پسي شمنه ولا يهدون نه پهدايت منيدي لا علمون شيا ايشمن نه پويګي دين بار سره نه پهدايت منيدي راويلا دي نه مونې مؤمنان وعليكم انفسكم تاسو نه لازم د اصلاح زانو او خپل او لا يذركم ضرر نشي رسول تاسو ته منزل سكت بي لارشه اذا ته دئتم کله ته تاسو په هدايت مني کسانو دي نه دليل نسله تمره د څنګ خلک خپل کار کوي نه د دا مطلب نه ده د دا مطلب ده دا نه چې لاي ازركم منزل اي زه تد ايتم څوک چې بیلار دي ناغه تا ته ضرر نشي رسوله اي زه تد ايتم کله چې تاسو په ہدایت منی پسنه خلک خپل کار کوي د دې دا مطلب نه ده بلکې আলাইکمن فسقو تاسو نه لازم ده بچاو د همجو څ خپلو چاوله دعوت ورکې کنه کله چې دعوت ورکتا اگه نووستو هغه سم نه شنو لاږه زره کوم توا کور دعوت ورکای خزه تا زمونوتا خلوالو تا خپلوانوتا وعليكم انفسکم لازم دې پتاسمنه سمول د قانون خپل یعنی همجن سو خپلو را یزرکم zarar ni رسول تاسو تا منغه څوک ذلت بیلاره شورو سره دعوت تاسو نه ازه ته دې تم کله چې تاسو په منی تاسو خپل کار کړې څه تاسو دعوت ورکړې امر به معروف نه یعنی ملکر کړې بیا سو لارری کږ نو لا ی ظور کوم بیا یا عل کو من لازم د بچاو د زانو و خپلو لا زور و کوم زرن رسولې تاته من غاسوو زل چې بلارې شو تهتون کله چې تاسو په هدایت خپل کار کوئله مررجکم اخپل کارسم عمل بمارو نه هنمن کار الله مررج کوم اللهته د ریجل چاسو د ټولو ببي کوم بما کوم تم دا عملون خبر بدل کې تاته د کارونې چې تاسو کول یا اولدینا منوشه اد توباینکم مخک داخیره حفاظت اوس د مال حفاظت وکنه اصلاح د ځان بوم کوي او دارنګ اصلاح د دا مال بوم کوي کنه مفسرین لکه چې څه کسایو درې کسان تجارت لاله چلال نو یو پټه مسلمانو عبادت کوي مسلمانان نو لارمه نه تتللو یو منه مرز راغې بیمار شو هغه سره ډیر قیمتي جامو ډیر قیمتي سامان وسره هغه کله زمشتم نظام د سامان زم ما ورساو ته ورسوي دا خبره دوه ته وکړه ټیک ته پرچول کله خپل ټای کې کې خدک به چمت شه دوه دفن کو مال را واغستم د دواړو او بیا چې مال را واغستم به چول ټاون قیمتي جامو پکې هغه ته نه پټک او نورمالي راوند ورک والا اچھا او ولاتو پکیا پرچی به مونده هغه وځه هو د انکار وک جام کوم بیا چا نو پس هغه یو کسره به مونده شو جام دا خما من پلانکو پلانکو دغه دوه کسانه خودل دوه خرڅ کردې یزنی وای ته کی راضی چتا یو مسلمان شو هغه وینا وکړه چې مونده اسی سل کړو زمایسا داواخلا دوه رېبل سرلې نو کال چې جام پتاو لګی دا اول خود قسم کړو خبره ختم شله بیا چې پتاو لګی دا بیا اول خود دمړي ولا مدعيانو ادا د وکسان دوه ملي داواو چې تاسو فرجام ده دوی انکار وکړو قسم دوک چې قسم دوک زهید خبر اخلاص شله اوس دوی چې دا جام بې منده شو او سینو هغه درشلوش هغه د تخمون د پای غشتهون داوته وکړه او ورثه د مړي غینکارین شل اوس دوه قسم ده تاسو قسم قاعده جام تاسو ده دوه قسم وکنه د دو شو اول هغه انکار کوو قسم هغه لو ولې دوه دعوا وکړه زمو جام دوی متتبت نشته انکار وک دیم ځلمني قسم د ورثه د مړي کړ دې دا ولي زکه هغه داوته ملکیت دا جام خو مونږ دنه دا او ددنو دا او داوو کړه دو انکار خو به سرګند شلا د د پاره چايندا و خلک دا سينه کوي یا ای الذین آمنوا المؤمنان شهادت بینکم شهادت امره د توسیت توسیت په قرانه استاسو کې دا حدا لا حداکم الموت کله چې راشي او کستا او استمر حین الوصیه ته په وخت وصیت کی اسنان دو کسان بوي دوا عدلم منکم دوا عادلان د تاسو او اخرانه سفرې کنه من غیرکم چې هغه اجنبيان دي یا کافر دی، ان ان تم ضرورت تم فل ارض یت تاسو هغه سفر کوې پسمکه کې فاساوبت کو مصیبت الموت نه راورشي کتاب تاسو ته مصیبت نه مرق تحبسونهما ایثار بکې دعا دعا له من بعد صلاته درست د مانزه ځکه ګڼه وی کنه ګڼو کې ودا وای چې زمونږ د خلکو سره ماامله دا چې سباتہ ماامله ټولو مخ کې ختم شي کنه اسکو دنه ماامله ختم کیه به جنگو نه دا ومن ختم کړی وال که کوم دی که پلان کیږي چې مناصو ایمات دا چې ګرنه کی ختم شي نو دو بیا چې کار نه کو کنه دغه قران وي بم بعد صلاته یو موضوع نو خلق غنی فارغ شي نه کینو کنه چې داوندا ماامله دا جماعت په عمي او خلق په او تعالی جماعت هم یا دي او خلق هم یا دي په سبحان قسم وکي پونم دی الله تعالی انر تب تم پیدا شي چې دوس شي پټکړ وې ودا لا نشکری بي سمانان ولوکان دا قربا چې ناخلون پدې باندې صاحب اگر چې قرابت والا ولا نت مشاره الله ان پټوم گوي د الله ان اذا لم نظالم ظالم ان اذا لم من لاسمين که مونږ دا گوي پټکړه نو <تصفح> مونږ بدغه وخت دی ګونانګار نه یو ګنې کې ولا قسم ور کې کستا شک راغی دلته دلته شک راغی کنه هغه ټکه سانو دا غلا کړې ونه دوه شی نو دو شکر اغیر فا این او سران کدا خبر لستو خکارش د قسم نروستو علان لهم ده دوارو تمیم و عادی دا دوارو دیاغونمونو استحاقا اسمان کرده بونا فا آخران دو نور کسان یا قومانی پاوسی مقاما همان دا دو پزای من اللذین استحاق قالم دا کسانونا چه داود ملکش کرده دا پا غومانی ال اولا یعنی چه مر تنیز دیده فا یقسمانی بالله نو قسم بکی دا رشد داران مخی خواهو قسم کرده اوس دوا د ملکته له په دومنې چې دا ش خو زمونږه دی اوس دو ان کارو که قسم کوې په یوسیمانملله له شهدتونا حکو م شااد ما زمونږ کووي د ډېره زیات داره ده د دو د کووي نه او ما ته د ناممونږتهجاوز نه کو د خل نه مودل لکن نهیدله من نه ظاللی من دغه وې مون خامخه د ظالمان نهوي ذلك کا د نه یا تو شهدهالوجې هم دا شهادت مې شات ولید دی د پاه. چی دوب بیر په پشادت منی علا وجیه پسید پریقیدی آگی او یخافونا یا, یا ویرکی انتو رد ایمان با دیمانی هم چی رد بشی دادو قسمونا رستو دی قسمونا دو رسو واتقو اللہ یرک اللہ نو اسمو پوشه واللہ علیہ دل قوم الفاسقین الله حدایت نکی قوم فاسقانو تاک دیدن چه نگا بیا رد شرک دی رد شرک فی العلم او دارنگی رد په نصوراو بندی او عجر دی اصال سلام وپغه زمنې جمعه او الله او رسول چې راژو به کلله ټول په غممران پهقولو په یا الله تعلات ماذا اوجبتوم تاسولهڅ جواب درک طرف دقومونه ما د اوجبوم تاسولهڅ جواب درکی شوو طرف د قوونونه یا فو اوله تا ما اوجبتون ما د املو بعد کوم روستو دوه کارونه کړدي قاللو غوويله المانه مونگ تا اسرالیم نشته بیمان احداسو باندن اپا کارونو ما نیچی دو زمان نرستو کردی وی حالیم الغیو حاضر نازر ده ورده دا صورت چی ده کنی دا اخیری صورتو نوکی ده اک صوبار نمبر قوی چې رستو الالی علم غیو ور کرده وی مونگو یو علم اکم آلم تکون تا علم چې نرستو چیدنی بایس صورتو نا والی راغلن حالیم الغیو دهنو بایس صورتو نا والی را� اته وروستو ول علم غیب ور کړ دې نو ګوره دا د قیامت مسله ده دین وروستو غایلم غیب ولا یا حدیث کې راځي نبی علی سلام اوځو په کوثر باندې څوک آسان برا وشته شي نو بیا زماده حزن هغه وشړل شي نو کسنګ پر دې وغوښړې شړې نو زبره مو صحابي او صحابې یا جن روایت کوي او ساتونکي دي یا صحابي او صحابي نو زما مرګ لري زما مرګ لري به و فرشتي وي ان کلا تدریم مخت سبادت تا ته پتنشته ستا نورستو دوستا دین کسه صد نه کړدي نبي عليه السلام وي سوقال سوقال لمن غيّر اباد بربادي دي بربادي دغه چا د فاران ته مان نورستو دین बर्बाद کړل غره مخشر میدان کې حوض کوثر منی ولاړ غالم الغيب نه لري تماما بیا ودا ویل علم لنا منته خدا نشته چې دون زمو نورستو سس کارو نه کړدي بجمیع افعالهم د دو افعال هم ټبته نشته چې دوی سکه دې زمونږ لرستو نه کانтал لامل غو او اعمال پېښ کېږي نو په پیغمبر ت څنګه پته نشته قال الله یا ای مریم کله چې الله رب لی ذات ای صاحب ابن مریم ذکر نعمت علیک یاد کړ نعمت ما پتا منی او ستاپ موربنی ای د ایت تو القدس کله ته تم ما مضبوط کړی په روح پاک سره دا یو انعام نعمت بغیر د فلر نه پیدا ش لیکنه تكلم الناس فلمهده خبرې کړو تاسو ته خلق سره فلمهده په ډیکوال کې دا ولیدل غوسنه مسله دکنه قامت مسله دا ته وډې کړو نو تاسو ته خبرې جولای کوکړې او که نه په پخمر کې ځانګو کې او په ګډه والی کې وای ځان لم او کله چې تعلیم راکړم ماته د کتاب او الحکمت او سنت او تولاته او انجیل علمتو کل کتاب قالان ده سنت ورستدي کوزيدونه وا طاولات اول انجيل مخکي د خاتونه و ايستخلقو من التين يقلچه جوړاو و بتا دي خټينه كه حياتي تهري پشان د مارغ بيزني پيدن زم ما ولا رچ پا و من کنه الله وي اذکرو نعمتي ايتکا ادارنګي علمتل كتابا اتخلقو من التين منتوي بيزني فتنفغو فیا نو کوکب کطا فتكونو فیه پای کیو فتكونو شبا مارغ طیرن پتکون و طایران و شب مرغه بیزنی پیزنزمه و تبری و الاطمه ها اصامه و بطاک پیدایشی ارون و الابرسه و برگی ون بیزنی پیزنزمه و ایسای نوی کنه چاکه گره برگی مرض و لسمی اتا رانگی ارون چید ناغستمه مرد جوان دیگه نده ایتایی نوی کنه منگوی در کارون ارون بیزنی بیزنی و ایسای نوی کنه و ایسایل کففت بینیسرائ او کلت بنکل ما تنا بن اسرائیل ان کمانا ان پتلیکا تی وذلیکا کورنچا پیریشو ای جیتاهم بالبینات کلا چتا راتل کلو دوت پخار دلائل او احکام فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين وی کافر ددون نه ددا مگر جادوخاران جادو د کنده تی گورا ده خبرتا دے پیغمبر خبرت جادو وی وایذ او حیث الى الحواریین او کله چې موږ وحي کړه د تمرات الهام ده کله چې وسوسه وسوسه راځي وحي په معنا ده وسوسه سره وحي وی لیکن په معنا ده وسوسه یې سره وی لکتا سور پسې سوره انعام روانه ده اتو سفارهอัลتو وحي ده لیکن اپ په ده وسوسه سره ده سوره انعام دا غو اتو سفاره کې ایات نمبر دے ایک سو ایکیس دے غالبا وَإِنَّ شَيَاطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَىٰ اُلِيَائِهِمْ گردل تا وسوست نمرا دا ادا رنگی چا نوکت فطری تعلیم اگتا سورة النحل روانوائی سورة نحل چی فطرت کیا اللہ ایخیدا ادا فطری تعلیم الله ورکر دے سورة نحل آیات نمبر اتاسات سورة نحل، آیات نمبر اٹھا ساعت، اللہ رب العزت دلتو وی اوحا ربکا الالنخلی، دلتو وحی، جبریل نیدر اغلی مچایتا، بلکه اللہ والا زرک اچول لکتا، او کل چین اغاق، الهاموی، اگر آغا سورة قصص تا سروانوی، دا شلم و شفارا، سورة قصص، حل تا اچول الهام مراد دیم، آیات نمبر ده سات و اوحینا الى ام موسا ندل تهم وید اوحیتو الى الحوارینا کل چه پزرکی واچولا ما ده حوارینا ون آمینو بی ربی ان آمینو بی و بی رسولی ایمان روڑ په ما او پا رسول زمان قالو اغوی آمن نا مونگ ایمان روڑ و اشهد بینن نا مسلمون آمن نا مونگ ایمان روڑ اتا گواشا دی مونگ مسلمانانی دیسه مطلب ده آمن نا مسلمون دوار جده جده دی باننا مسلمون پا کې که ازقال الحواریونا کلچوی <خصف> حوارین و مخلشین و مرگر د علیہ السلام یا ایسا من مریم یا ایسا من مریم حل یستفیغ ربکا یلزل علینا مائدتا من السما او بمانی ستا رب ستا خبره دا چراولی دی حل یستفیغ ربکا دانا چی طاقت لري ستا رب دا مخلشین مرگری دی دا کلک ایماندار دي کلک ایماندار دي نو دو سنګه ثار ب دا کارو کې نه هلیستتی او ربکه آیا او مننی ستا رستا خبره دا نه جلالی نام د تک سما چې راوللی کږ منې د سران د سرحان راولېږي مینس د د بره نه ډکته مع دا هغه د سرخان ته وي چې پهه من خوراک که نه حالت ته الله ان كنتته مؤمنین وی سالال سلام وږې دلهنا کې ممنان دا چې سوالو م کوخه الله بچینو نو دا سوړ نهمه کوئ چې الله به راولیږې بره نه ډک د سرخواان قالو هغوی نور دمون غواړور نه کلله منه چې د دینو اکوکوو برکت تپاره تمه نه قلو به نه او دارنې مطمین چې زړه مونږه نا د مونږ ته پتهول <سؤال> ل قد صدقته نه چې تاته رتیا نه کولی می شااهیددین شبهمون په د منې کوی کوون کیک مینه شاهد یو مقصد دا دنا کلل من دریم مقصد د دې واته ت مینه قلوبنا دریم مقصد د دې واته نلوان قد صدقنا قد صدقنا دریم ونكونا سلورم ونكونا له من الشاهدين قال يسوع مریم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء و یساره سلام عیسی بن مریم ای الله اللهم الله ربنا رب دمنغا انزل علينا راولیغا پومنګ منی راولیغا منګ منی ی دې مونږ لا راولیغا مائده تن دسترخوان دغته خوراک می برنا تا کونو لنا من است مائده برنه تکون له نا ایدن شیب مونده 파را اختر لاولیناس زمونګړو بنو ده دا 파را دارنګو اخریناس زمورستانو ده 파را مونده په خوشالي مناو کو غبا زمون مشار زمونګرستاني مشار خوشالي مناوي چې زمون مشارانو ته په دیرې زمون خوراک اسمان نراغلو هغه به مون رسو خوشالي مناوي وآیه منکا ادا به یو دلیل شی د توحید سات طرفنا ورزقنا مون ته روزی راکات داس اسمان نه وان ته خیرو رازقین ولی اغه دا خبر اوردی من مننا سلووا ولک ولی یهود خودونه مخک تیرشیو کنا بن اسرائيل اداه دیسال سلام مرګریدی چاغه ته بر اسمان نه خوراکونه راکې شیت خو مون له مراته لشی کنا وقال الله يا الذين منزلها زراليګون کمد دي علیکم بتاسمن فمن يكفر بعد من بعد منکم جاءت انكار کو د دینه بعدو دین رستوچ معجزا راغلا معجزي نه رستو سو انکارو کی بے سزا, سختی کنا عذاب اللہ سزا, سزا, سزا سخت کی کنه فإني واجب وداو الله واجب احد من العالمین زوغلا صدا علیکم دا صدا چې ما سزا نه ورکیو قست د عالم والونه سخت صدا با باغو تورکم ځکه معجزي نرستو چې څلېبه انکار کوي دا د هداشر دلک یو کسن مشاهیدین انکار وکغنا دا غوله سخته سزا ورکم نو ستونمو فصیرین مې چې هغه ته هغه چې سزاګانو ته وکټل نو بیا چې یو یره پیداشل او مطالبه خپل تر کړه نو لا نغلق ازونه وی چې هغه مایده رغله لیکن دو بیا ذخیره کوله زخيرة, دو دو دو زخيره کول, را کول نو به دونم دوه تل شي جمع کوي داسي چې به دوه زخيره کول شروع نن بر را مې دراغله نو به ځان له زخيره کول شروع کړن به دینه چې خنجران او شادوكان ته نو جوړشل نو ځنې وای نه دراغلي ولی دوه یې چې موږ نو به عذاب راشي نو فاتشوا او ځنې وای نه راغله لیکن دوه پکې به زخيره اندوزي شروع کړه خپل مرضی پکې نو هغه نه روستو نو بد الله رب ولزه دون خنجيران جوړ کړل شادوغان جوړ کړل كويس قال الله يا اي سبن مريم كلا تشوي الله رب ولزه اي سبن مريم انت قلت للناس ايتاو خلقو دنیا دنيا کي اتخيزوني جو جوړ کيمانا و ام يا زمامور نه اله نه دو حق تارند بندګي چ دو تاسوي درمز ان الله سالوس سلامين دون الله سواد الله نا تاسليس عقيده تاسو خوليو قال سبحانه پاک ر تعالی ماه کوونلی ندي مناسب ماله را نهقله ماله سریې خ چې ز دا چې خبره وک کوم چې د هغوی ماه د ونا نه شته ماله خو ددې خبرې ونا حق نهشته سوحانهکه پا کې ټټ د شریک نه اد ان کوونته ته فقدعالیم ته وه ټول په غمران ويله مړه ادل ته ایثالې سلام وویل لا ان کوون تو فقد لام ته که ما د خبره کو تا ته پته ده کالو مافی نفسي ولالو مافی تپیږي چاغځما په نفس کې نزدې نیم خبر دا نه چې تاسو په ذات کې نه کان تعلم الغیوب عالم الغیب یوازي والله ما قلت لهم ما تدنو دی لامر تنی به ما غار خبر چې تا مات دې حکم کړل غدا ان عبد الله ربي و ربكم عبادت کو دی الله چې رب جمع ده او استاد ده و كنت عليهم شهید اعظم پاغه منی ما ته پته ما دمت فيهم سو خبر چې هغه کې وم نو ته فلم ما توفیتنی فلم ما توفیتنی کله چتا ما من مر لا یا د اسمان ته پور تکړم کون تا انتر رټ وای له ته محافظ پاغه من وان تعالی کله شین شهید ته په هر سیمه حاضر ناظر نو فلم ما یا اصل مرگ ده چې سب پاغه حاضر ناظر ومه کله چ پاوه کې کله چ تا دنیا نه بیا نیم خبر یا کله چ غو کې هم ما ته پته دا کله چ تا اسمان ته بیا ما ته پته نشته انتو عذبهم فا اینوم عبادو کتا اولا صدا و ارکین دا اصلا بنگانده و این تغفر لكم و تغفر لهم او کتب خنک ای دوتان فا اینکان تل عزیز الحکیم تیقنن ضرور ذات حکمتون والاق قال الله ابو ی الله تل داغ وقیه یا یوم یومی انفع صادقین و صدقهم داغ رزده که فیدا بور که دشتین و تا رشتیه دیاغو مواحدین و تا توحید دیاغو مسلمانان تا اسلام دیاغو اماندار و تا ایمان دیاغو دولاره جننته ندی چې ویګي ولاند دغه نه نهرو نامي شبي پای کې رازيد الله دونه دو رازيد الله نه رضي الله رضي الله تعالی عنهم دونه په وجد عملونو د دوی شرک نه ده کړې ورزوق او دو رازيد دي عنهم دي الله نه ولي بدلو کې څه کم نه ده پره جنته نو ورکړي ذالک الفوز العظیم دا ولي کامیاب څوک لاقیدای برابر وکناقیدای داوال لله ملک السماوات ولر ا صلی اللہ رب العباد سید اسمان نو دزمکې معفی حنا هرغه سچ فدیګریه والا کل شي قادر هغه په هر شي باندې قدرت والا دی دې صورت کې مسائل حلته د حرمت او بیا چې نو ات په نصاراوب باندې او کبا حتون دي اهل کتابو اخر کې چې نو د مثال سلام او دا عجز د تمام انبياو نفي د شرک فی العالم